Doncs, si vol, senyor secretari, secretaria ja pot començar amb l'ordre del dia. D'acord. Tindríem el punt primer, que seria aprovar l'acte de la sessió anterior, en aquest cas, la sessió ordinària del 30 de juny passat. Algun portaveu ha de vol participar? <coughs> Els portaveus manifesten que no volen participar, o sigui, donem per aprovar de l'acte i passem al següent punt. El punt 2 seria resolucions d'alcaldia i informació. Doncs es dona compte de les resolucions dictades per l'alcalde president durant el següent període, el entre el 24 de juny de 2020 i el 23 de juliol de 2020 número d'ordre correlatiu creixent del 932-2020 al 1130-2020 Algum portaveu alguna informació <coughs> addicional? No? Doncs es donen per assabentat aquells punt 2 i passem al punt número 3 El 3 serien sentències i altres resolucions judicials coneixement ah, Varen explicar-se a la comissió Uh, algun portaveu vol participar en alguna cosa? Sí, sí senyor Fernández. Sí, sí jo volia demanar, és veritat que vostè inclús em va trucar en el seu moment, en relació a aquesta primera sentència que hi ha sobre el procediment del 2019, jo sí. suposo que deu tenir evidentment un efecte econòmic aquesta, aquesta sentència, o està recorreguda, o no està recorreguda, el que que del 2019, jo a mi semblava que això venia d'algun tema bastant més antic, recordem que no sé, se parla de non-so, el recorregut d'aquesta qüestió fa molt de temps que sí, hi és, però el que està concretament fa part de la reformació del 4 d'octubre de 2019. I ja saber jo des relació a què farem i si el govern ha fer recurs o no, no sé si estem entendint en de fer-ho, i si tenen quantitat la reducció econòmica que per, per l'Ajuntament. Si no ho poden si ara no poden dir. No, li informarem només per informar breument. la intenció en un principi no era recórrer, i la quantitat econòmica no era molt considerable perquè eh, la persona esmentava, eh, havien anat ja cobrant el, el, el, una part. O sigui, sí que hi havia una petita part que havia de pagar, però me'n van informar, no la tinc aquí, però li faré arribar eh, la part que s'ha de pagar. Però es, estem parlant d'una quantitat assumible, assumible amb, els, amb els pressupostos que tenim, sense cap mena de problema. Però, senyor secretari, prepararem tota la informació i li farem arribar al senyor Fernà. Sí, em sona que eren uns 8.000 euros, però el dic de memòria, eh? Sí. Ah, L'informarem detalladament sobre. Alguna cosa més sobre les sentències? No? Doncs donarem el punt número 3 per donar a conèixer i passem al punt número 4. El 4 seria ratificació de resolucions de l'alcaldia. Informats ja en la comissió de les de les resolucions aquestes. Uh, tothom en té coneixement? Vale, doncs donem per per donar a conèixer el punt número 4 i passem al punt número 5. El 5 seria l'establiment de retribucions de regidors en dedicació parcial. Bé, eh, arreu de les explicacions que ja s'han donat en aquest ple de les modificacions que hi havia en el, el cartipàs, eh, explicacions que es varen donar a conèixer en el ple passat del mes de juny. Eh, ja allà en aquell ple del mes de juny ja es va informar en que hi hauria un canvi de... de de retribucions de regidors de dedicació parcial i la dedicació parcial que abans eh, tenia el, el regidor Josep Sabatella eh, passaria a tenir-la el regidor Marqueres i el, el senyor Sabatella passaria a cobrar les retribucions per assistència tal com cobrava el senyor Salvatella l'única cosa que ja diríem, no hi ha cap modificació eh, en quanties sinó l'única cosa que hi ha és el canvi aquest de' d'una regidoria d'un regidor a l'altre Senyor Ferrer. El micròfon. Perdoneu, no s'ho sent. Jo abans de donar per fet ja l'aprovació... Voldria demanar abans si hi ha alguna explicació política perquè es fa aquest canvi i quines no són les raons per s'ha fet aquest canvi. Jo entenc que uns i els altres, eh, lògicament és qüestió de números, però abans sigui interessant saber eh, per s'ha arribat aquí i per què s'ha fet aquesta nova, aquesta nova distribució de càrrec contra l'equip de govern. En el mes de maig es va donar una explicació que hi hauria una remodelació de govern al mes de juny s'explica aquesta remodelació de govern el problema és que per, per fer-se la modificació de les retribucions eh, s'ha de provar eh, per ple i en aquells moments no hi havia temps material per poder-se fer i llavors ja eh, es va comentar o sigui, arreu de les modificacions de govern d'atribucions que ha de tenir el govern que vam explicar el mes de juny portava això a paral·lel eh, un, un, un canvi de retribucions i aquest canvi de retribucions, davant la impossibilitat de poder-los fer un més assunt i es poguessin estocat, eh, doncs la presentarem al mes de juliol. Però, vull dir, té paral·lela en, el, en els canvis que l'hem al mes de temps. Uh, sí, si em permet un, un moment, senyor alcalde. Mm, bueno, eh, més que res, eh, l'aspecte d'aquest productiu eh, formaria part eh, bàsicament d'un acord que van evitar amb el, les senyores per qüestions que no, no afecten ben bé el que és el, el cartipàs o sigui és una qüestió podament de eh, bueno, un, en l'Ajuntament els regidors poden cobrar per assistència o per dedicació en el seu moment eh, doncs eh, vam optar doncs un per, un, per una fórmula i l'altra per l'altra i en aquest moment hem, hem optat per fer per fer un canvi per qüestions ja dic eh, entre nosaltres dos Senyor Rius Bon senyor Calde. Entenem des d'en com ho podem que està existint la crisi de govern per part d'algun dels seus membres i el seu reconeixement a la feina ben feta fins ara per tenirell que canviar amb un any de mandat, que fa que estan en l'equip de govern a l'Ajuntament. La reestructuració d'aquests càrrecs ens fa respectar les seves decisions, senyor Calde, però no deixem de valorar els canvis d'estructures i llocs de treball que, segons el nostre pareer estaven desenvolupant correctament aquesta valoració ens fa decidir en un posicionament de com ho podem, d'una extensió. Gràcies. Ah, molt bé, senyor Rius, bé, el mateix que li ha dit al senyor, al senyor Ferrer, vull dir, la, la, la reestructuració aquesta, vostè en diu crisi, no nosaltres en diguem reestructuració de, de llocs, de, de, de, de tasques assignades, no de llocs de treball, sinó de tasques assignades, van ser explicades eh, en el mes de juny, i ara l'única cosa que fem, diríem, és fer el seu pas. Senyor Fernández? Jo faria una prèvia, que veiem que el ple serà llarg, que, que al mínim, compingui el rom. No entrem el en debat, no entrem amb en el que el regidor afectat intervingui abans de la resta de grups, jo crec que és un tema de formes. De formes. Però, a mi va sorprès, jo sempre vaig, jo, jo el passat ja vaig dir que en el tema de, de com vostès reparteixen la decisió política, jo crec que ara fa una cosa a dir, és una voluntat però m'ha deixat preocupat la intervenció que fa la de Catalunya Salvadella i en que això de la reducció és un acord que hem fet entre el senyor Heres i jo que no ho a un tema de cartipàs i que simplement ve a dir, bé, ens hem repartit els papers, abans i ens hem repartit i ens hem repartit la reducció va en funció de la responsabilitat i la dedicació no de què tu i jo decidim com ho fer Perquè això, jo he quedat complicat. Jo no ho dir, eh? perquè ja dic, és un tema que ja s'ho ha reclamat vostè. Tot no és un tema nostre. Però clar, que diguem aquí a dir no, això no passa res, és eh? el que hem fet nosaltres, que ara tu, després jo, tot i aquí es ve a cobrar en funció del que es fa i la responsabilitat. Si no es ve fer res, és que encara que si va a coordinar dintre del govern no cal jo dintre del govern, És l'altra pregunta. És un... No piqueu el senyor era a l'altre d'indicació parcial, però està clar que el senyor s'hauria posat per -hi a exercició de les obres colegiats. Vull pensar que exercirà el premsat, eh? aquí, vull pensar que és el govern. Però hi ha dues comissions que van crear el respecte per equilibrar la retribucions que hi, hi doncs aquestes dues comissions, a quina assistirà? Perquè si no ho sabem... Que... Es i després hi ha una altra cosa, que això sí que afecta la Constitució de Grup Junts de Catalunya, és com que, qui és realment, ja sé que jo crec com a l'Ajuntament, i jo es recordo... es que és el portador de la Grup. Estic veient últimament que, a moltes gràcies, a moltes gràcies que fem portaveus, no veu si és a l'Ajuntament, o no, no, o si no, o no, o si no, o si no, ja sé, ja pot ser que jo perquè no deixo en aquest cas, no és tan important perquè molts grups també ho hem fet. Estar fora i ja hem usurat perquè la, la, la, la tegui. A mi m'ha deixat sorprès aquesta intervenció de dir això és, és un tema que he de a nosaltres. Bé, jo diria que aquest tema és un tema que m'he dit, deixem-ho clar no són les funcions que té això a la teia. És veritat que ho van dir, vostès, en el ple passat, amb aquesta distribució que vam no d'àrees exactament l'excursió del dia a dia trobo que eh, tindrà fer per dedicar-hi hores que resolutives, tota cosa que exemple, és en àrees doncs, però hores per prendre decisions i que això es traslladi a la ciutadania ho veig complicat per tant nosaltres, en aquest tema d'aquest eh, establiment d'intercucions, òbviament no, no hi ha d'acord la forma en la qual ha sucedit amb aquest relleu i sobretot com s'ha explicat la justificació de perquè què un té dedicació parcial i, i té dedicació per -se. per tant nosaltres fet, no d'acord per aquest motiu Bé, gràcies reconduint la situació tal com he explicat jo abans amb els altres dos portaveus en el mes de juny jo vaig fer una explicació de la remodelació de l'equip de govern, i això és únic, exclusivament, potestat de, de, meva com, com a arcalde, igual que és potestat meva com aquesta redistribució de les assignacions. O sigui, qui decideix fer aquesta eh, des, aquest canvi de, de designació sot jo com arcalde. Eh, el arcalde. El senyor Salvatella continuarà assistint a la reunió de Portaveus, com ha assistit. No assisteix a la reunió del Covid, no té res a veure. La reunió de portaveus és un òrgan col·legiat en el qual hi participa el senyor secretari i aixecar acte. Ara, aprofitant això, doncs, com que havíem aprofitat les reunions de, dels portaveus per fer les explicacions sobre les mesures del Covid, ara que ja estem en una certa dinàmica diferent del que hi havia ara i que les reunions són molt més àgils i molt més fàcils de poder-se fer, intentarem anar convocant aquestes reunions per explicar la situació del Covid, com una comissió de covid text oficial diríem, no, de de de informatiu, una comitè informativa i en aquesta comissió del Codi, per exemple, el senyor Llador, que capans com a portreu i assistia, ja no hi assisteix. Com a representant de junts hi assistirà el senyor Marquès. I respecte a l'altra pregunta que vostè fa de les dues reunions, de les dues reunions que hi ha, evidentment el senyor Sabatella com a membre de la Junta de Govern, eh, doncs assistiran a les juntes de govern, el que no, no tindrà serà la la per remuneració, remuneració l'assistència a les reunions de govern. O sí, sigui, d'aquestes reunions cobrarà una, que és el mateix que feia el senyor Marquès. Sí, sí, coses. Combide gustaría part de ser lògidament el de la potestat de destituir o no, canviar rajols, també té un altre més important i que és que és verificar i estar sobre de veritat la facin d'acord amb el seu nomenament i d'acord amb la seva dedicació. D aquesta part suposo que vostè la fa. El tema de la raó del Covid, jo, jo vull pensar que aquesta raó del Covid no ve a suplir la comissió que es va decidir crear fruit del pacte per a les mesures per analitzar el seguiment de l'evolució de mesures, que és un tema que esperem parlarem. Aquell, en aquell acord hi havia un tema entre de part organitzatiu, havia una cosa que era que no millor de seguiment de les mesures, que per mi la comissió d'un òrgan allà on s'aixeca l'acte de tot el que fa, no vull pensar que aquesta periódica del COVID pot suposar. No. Vull pensar que no, perquè evidentment si aquest periódica del COVID, que jo agraeixo que vostè la convoqui i ens informi això, no, no, té, no té la comissió jurista que té la comissió al respecte, sobreanalitzar com evoluciona tota la mitjana que estem aplicant i quines són les millors perctores que podem aplicar per convenir aquesta mesura, la mesura, la mesura la que, evidentment, perquè al mes d'abril, xiamentalment al mes d'octubre serà pagar ajustar-la. Em pensa que el covid no representa important. Què ja diu? Més endavant això. I que vostè té la capacitat de, pues, de fer-ho com a alcalde, nosaltres hi ja. ja han dit de tractar el fet que nos ha agradat ni la forma ni com s'ha fet, però que respecto, perquè és un tema intern de vostès, que ho fàcil, però ara aquesta intervenció d'aquí, penso que no estava... Molt bé. Uh, si, si sembla bé, en té raó, i dir que la, la comissió aquesta del COVID s'haurà de, de crear i s'ha de crear en el ple i el ple del mes d'agost, però portarem la, la, comissió, la creació de la comissió formal del COVID. I amb aquestes en allà després uh, es cabrà de, de perfilar la, la, la composició. De totes maneres, si no la tinguem creada, la continuarem com a informativa amb aquesta composició que jo he dit abans. An doncs que s'ha de posar a eh, votació. Sí, sí. Estem en el punt número 5. deia que són mica que, per exemple, sóc aquí com vot. jo no, no puc, eh, ja de mantenir el el, el d'intervencions i és acabar sempre amb el senyor Ferrandis. No, no, puc fer altra cosa que m'digui el reglament. Eh, vots a favor del punt 1.5. Tots els membres del govern, senyor Rovira tots els membres del govern assistents a la sala voten a favor D'acord Vots en contra? Abstencions? Senyor Robira? Sí, sí, he vist bé com alçaven les mans, hi hauria... Ja, ja, a dintre, li, li, faig, li explico, aquí doncs, dintre hi ha hagut dos portaveus que han votat en contra i un sí, portaveu que s'ha abstingut. Sí, d'acord, d'acord. Doncs, per tant, hi haurien 12 vots a favor, eh, que seria de l'equip de govern, 8 vots en contra, el PSC i Ciutadans, i una extensió, en aquest cas, a eh, la Frugera i en Comú Podem. Bon. Assem, doncs, el, el següent punt, el punt número 6... Sí? Sí, seria la modificació del registre municipal d'ens participats. Bé, eh, en part també ve molt lligada amb el punt número 5 d'aquesta remodelació de, de, del, del govern i aquest vindria, doncs, per exemple, al doncs 4.1, que és la Fundació Pública de la Gestió del Museu del Suro, en el qual el vicepresident passa a ser el senyor Marqueres, i també que vam explicar en el ple del mes de juny en el punt número 7.1, que en l'òrgan de gestió de Llafranc passa a ser el senyor Lluís Ros. No? I les altres eh, són petits canvis que s'havien de fer de, de, de, perquè no, no acabava, com per exemple la Comissió del Patrimoni, que no estava ben redactat als eh, representants, i d'aquesta manera doncs ara l'hem redactat i l'hem redactada correctament i i hem incorporat i hem incorporat els uns una persona que ve de, del món del món cultural, o sigui, don't aquí, que serà el senyor Bruguera, el senyor Enric Bruguera. aquí no, aquí ah, ja hi poso sí, això ja i poso, sí. és el primer aquí l'únic aquesta que és una comissió que alguna vegada ambientem parlat aquí en el ple que no estava prou bé Després també en el Consell Municipal de Benestar Social també hi havia un petit, va canvi que jo ara no m'en recordo què saps, s'han d'acordar si no sé quin era. Era sí, bé, també, també, que... són els últims, el de de l'AREP i de Caritas Palafrugell. Va, pues incorporació d'aquestes dos, eh. Si es fitxen doncs aquestes dues últimes benbeas, no no són reestructuracions, sinó el que és posar una mica al dia. Si veuran que en el llarg de, dels 4 anys, sempre que aquest, aquestes òrgans tenen petits canvis o hi ha petits errors que s'ha van arreglar. Molt bé. Uh, aquest? Sí. Uh, sí. Per, la, per la part nostra, res a dir en el que és la restribució del Consell Municipal de Benestar Social, sí en la primera part. Ja que la, la moció anterior va remutar que no, i va remutar que no, i ho explico, perquè nosaltres tenim tota la confiança en el treball que vostè feia en el museu, i, i tinc també la confiança que vostè feia també amb el, la participació de Calella, de Llapranc i en el que ha sentit de la gent. Per tant, per això no és veritat. No. Ja sé que el Cartipà és, és responsable de l'alcalde i de l'organització, però jo entenia que eh, havia de defensar el seu treball, havia defensat la seva transparència, havia defensat com vostè va defensar l'autonomia del patronat, i per això... Nosaltres, diputàvem que no, no tinguem res en compte del senyor Marqueras ni de les altres persones que faran aquesta feina. Si no, un reforç i el treball que vostè ha fet, i de la manera que ha fet, i tot això és que ha pres. Entenem que tot això va néixer a partir d'una carta, considero que aquesta carta per a mi no va ser tan... de referir únic i exclusivament a l'agenda de participació, no tornem a repetir un debat que ja hem tingut i la resta no és d'estar d'acord. Per tant, la primera part diríem que no, i la segona part doncs, és una cosa perceptible. Però, de tota manera, veiem que quan la decisió està presa, doncs, sí, el nostre vol fer-ho. Sí. Uh, senyor Rius? Sí, senyor Alcalde. Gràcies. Bé, en aquest punt, el canvi de carpetes, de museu, referents al Museu del sur, un monoclis i altres que ens fan estindre el nostre vot perquè vostè, que és un home de bones paraules i d'agraïments quan toquen L'hauria d'agrair en aquest punt vés a, vés a la feina del senyor Salvatella, que des de com ho Podem ho hem estat veient durant tot aquest any de mandat i hem estat satisfets. I bé, ens quedem sorpresos també de tot aquest canvi, del nuclis, de museus, del suro i de coses que s'estan fent bé des d'un regidor que ho estava fent des del nostre punt de vista perfectament. Gràcies. Senyor Fernández. Nosaltres en aquest cap farem, farem una extensió. Dic-lo al senyor Joan Ferrer, només com a, com a suggeriment, com vostè en el punt anterior ha volgut fer, ha demanat la paraula perquè ha fet explicació de vot abans de votar, és obvi que la Càrrega ha dir que no, perquè no havíem votat. Però una vegada votem, sempre, cada votació després, vostè té, si vol, pot explicar el vot. Perquè el Roma així ho regula. No abans, o sí sigui després. Vostè ha donat abans. I en qualsevol, qualsevol cas, tampoc fer un ús abusiu d'això. No fem un ús abusiu d'això. Nosaltres les punves les tindrem perquè perquè a veure, és veritat que ho veig en una qüestió d'estructura de, de interna del govern, però nosaltres de tots aquests dos mesos que portem parlant de la, del relleu del senyor del canvi de carteres o canvi de relleu de dia ningú s'ha parat de pensar ni, ni otro no ha rebocat això del perquè de la modificació del núcle de Iafran perquè a el que m'agrada és que la gent en la proximitat el contacte... Després, evidentment, el tema de la resolució ja sabem com Que te traia un poble i després, al final, que te piquen en un aparell que és difícil de, de resoldre. Però, si sí, hi ha un altre, igual, ho dic mi, aquest senyor veig aquí, parlava amb els altres... I jo no he vist, no veig cap argument per disculptar, tot el que passa amb nostre, vostè, fora de la que a mi, nosaltres, de tot. la resta, a mi però en aquest aspecte no ho convertim. perquè ningú ha d'explicar per què ho veig aquest canvi. I està clar que poden discutir escolta, això no és un tema de govern. o al final, alguna cosa d'ell, no? També nosaltres en aquest aspecte ens d'explicar per aquest aspecte. Perquè no hem vist clar que al moment tot el procés, tot en, encara menys, el tema de per què, si no se lo deia, se li té un nucli com el, de, com el deia Frank, que jo vull interpretar que quan va fer el repartiment de Cartipàs cada nucli li, li, li pertocava amb un grup polític, perquè vull recordar que Calella ho porta gent del poble, que eh, ja Fran, ho porta Lluís per Catalunya, i Ufriu i Tamariu, Esquerra Republicana. Per tant, eh, en aquell moment, en aquesta abogada, Lluís per Catalunya ha perdut. A no ser que, clar, quan el senyor Rosa d'avant venia, és, és el mateix, no? Però en qualsevol cas, està clar que que alguna cosa aquí no ha acabat de, de funcionar. Però bé, nosaltres en per què aquesta situació els estindrem en aquesta votació? Molt bé. Uh, només és no fàcil, eh, perquè la reestructuració ha sigut pactada dintre l'equip de govern, o sigui, no hi ha res més a dir, i que cada nucli li correspon un partit polític. Això és una cosa que és, vostè, és una teoria seva, no explicada per al govern. Bé, nosaltres no l'hem explicat, és una deducció que vostè fa lliurement i té tot el dret a fer-la, però no, no, és, no és a dintre a les explicacions que nosaltres vam presentar el pacte de govern i que vam presentar l'equip de govern en aquest ple no és una, una cosa que nosaltres haguéssim posat aquí en manifest. Uh, entenem, doncs, que s'ha de posar a votació. Sí. Senyor secretari, vots a favor del punt número 6? Senyor secretari, aquí a la sala de plens, tots els membres de l'equip de govern voten a favor? D'acord. Sí. Vots en contra? Abstencions? Senyor secretari, els tres portaveus del que són aquí a la sala s'abstenen. D'acord, per tant s'hauria aprovat, sí, aprovat per 12 vots a favor de l'equip de govern i 9, vots de, 9 abstencions, de, en aquest cas, dels tres grups de l'oposició. Passem al punt número 7. Sí, serieem les festes locals de 2021 aprovació les dues festes locals que això és, bueno, és un recurs eh, regular no hi ha cap mena de problema és eh, s ha, s ha, proposem que sigui el, el primer dia de la festa major o sigui el 20 de, de juliol i el per que, ja que tinc el dia que era el, el 24 de maig que és el dilluns de Pascafoliu que és el dilluns de, pasques de, prima... de... Dilluns de festes de primavera, van entendre's, no? que són les dues festes que regularment ha tenim muntades en aquí, a menys, a menys que la Generalitat de Catalunya, en el calendari que hagi de presentar, que crec que no l'ha presentat encara, sobre el 21, el 24 de maig el declarés festiu, que alguna vegada ha passat això. Eh? Llavors, doncs, eh, per, per urgència, ho modificaríem. Però d'entrada presentaríem aquests dos dies s'ha de posar a votació, algun pot participar per alguna cosa, no? Sí, sí diguin, senyor Ferrer. Uh, uh, uh, la festa del 24 de maig, no, del 20 de juliol, que són fesas de cada vida per la Fugeja a l'estiu, afecta alguna cosa a les escoles o s'ha de traslladar les escoles una uh. festa en el sector d'ensenyament a dintre, de, les, dintre de, de la regulació de les planificacions anuals del departament si no ha modificat permeten a aquelles poblacions de que la, la festa una de les festes o totes les dues de les festes caigui en, en període de vacances escolars, aquests dies es puguin substituir. Les escoles de Palafrugell substitueixen aquest dia per el 20 de maig, en no em del dia i ens equivocarem, que sigui el divendres eh. abans del 24 i doncs eh. Això també ja està per Consell Escolar Municipal, ja s'ha aprovat això. Entrem, doncs, com s'ha de posar la votació al punt número 7. Doncs passem al punt número 8. El punt número 8 seria execucir el pressupost 2020 a 30 de juny i informes de morositat del primer i segon trimestre de 2020. Sí, té la paraula la senyora Olga Palaí. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Bé, um, donaré compte doncs, de l'estat d'execució del pressupost a dia de 30 de juny del 2020. De la mateixa manera que passa amb molts altres exercicis pressupostaris anteriors, a 30 de juny els ingressos reconeguts superen àmpliament les despeses. Aquest fet es deu sobretot a que el màxim ingrés a l'Ajuntament, que és el l'IBI, l'impost de béns immobles, consta reconegut en el pressupost uh, en el primer semestre i, per tant, serà uh, Arrel, eh, això ja afecta en aquest estat d'execució. No? En canvi, el tema de les despeses doncs, tenen un ritme d'execució més al llarg del temps i, i ara passaré a desglossar eh, l'estat d'ingressos de, de i de, de despeses a, a 30 de juny. Um, pel que fa als impostos uh, directes tenim actualment drets reconeguts per valor de 15 milions mentre que les previsions ens marquen uns 16,5 milions d'euros els impostos indirectes 298.000 euros de drets reconeguts mentre que la previsió és de 614.000 de taxes i preus públics la previsió era de 11 milions i escaig i estem a drets reconeguts de 4 milions i mig en transferències corrents la previsió era de 6.200.000, aproximadament, i tenim reconeguts 2.600.000. D'ingressos patrimonials, mig milió d'euros reconeguts, ens falten 190.000 per arribar a la previsió. També hi ha de transferències de capital, la previsió era de 741.000 euros i tenim reconeguts ja 238.000 euros. I actius financers, la previsió de 40.000, reconegut 6.200. I passiu financer, eh, la previsió de 1.300.000 i ja està tot reconegut. Bé, eh, com m'he comentat i desglossat, a data de 30 de juny ja hem reconegut un 65,5% del total de previsions inicials de, pel que fa als ingressos. Si ho comparem amb l'exercici interior, eh, aquesta mateixa data suposava ja un 77,2%. Per tant, hem vist aquesta lleugera reducció en el percentatge d'ingressos reconeguts a meitat d'any. I aquesta reducció eh, s'explica per diversos factors. El primer factor és que eh, durant el primer semestre de l'exercici anterior, el 2019, ja es van aprovar liquidacions d'exercicis anteriors derivades de la regularització catastral, que va suposar un ingrés extraordinari i que no es va disposar fins al 2020. Per tant, moltes d'aquestes liquidacions aprovades l'any 2019 es pagaran al 2020. Per altra banda, també hi ha una reducció en la participació dels tributs de l'Estat, ja que, com vam comentar en l'anterior pleb, Uh, en la darrera liquidació de l'any 2017 va resultar negativa, és a dir, que l'Ajuntament havia de retornar uns recursos a l'Estat i, i això, òbviament, ens afecta també negativament respecte a aquest any, no?, en comparativa. Per altra banda, també hi ha una reducció d'alguns ingressos que són especialment sensibles a l'activitat econòmica, com per exemple uh, l'ICIO, Aquí cal, cal també recordar que durant tot el, aquest temps de pandèmia i la modificació de calendari, doncs, òbviament, també hi ha hagut endarreriment en els períodes de pagament que ha afectat a taxes d'escombraries, ocupació de via pública i altre, altres ingressos de l'Ajuntament. I, finalment, també hi ha una reducció d'ingressos per l'endeutament atès que l'any passat eh, vam... El préstec sol·licitat, disculpeu, el préstec sol·licitat en guany ha sigut inferior al de l'any passat. Llavors, eh, els principals ingressos presenten una bona evolució a data de 30 de juny i preveiem que a finals d'any els drets reconeguts siguin inclús una mica superiors a les previsions inicials. Pel que fa la seva importància, ve dir que de l'IBI ja està, eh, estem el 99% de drets reconeguts respecte a la previsió inicial i preveiem que a final d'any amb unes noves altes eh, es pugui arribar a, la, a, a superar inclús les previsions inicials. Pel que fa a la participació de tributs a l'Estat, eh, tot i que estem a l'espera de rebre la confirmació oficial, ja ja ens han avançat que la liquidació definitiva del 2018 serà positiva i, per tant, esperem que aquesta participació doncs, es vegi recuperada en el segon del do, el segon semestre de 2020. I també eh, altres ingressos, com per exemple la taxa de recollida d'escombraries, no? que, degut a la reducció que hem aprovat aquí en ple eh, per, a, per al tipus d'activitats econòmiques, no, doncs no podrem assolir la previsió inicial que estava prevista. A eh, nivell de recaptació, també informar que hem vist eh, un petit increment de la morositat, eh, que suposa en termes comparatius eh, els imports de pagament a 30 de juny siguin un 6% superior als de l'exercici anterior. I des de l'Ajuntament, recordar que, que sempre es donen les màximes facilitats dins dels límits que ens permet la llei per fraccionar i ajornar els deutes als contribuents, eh, que... Això sempre va bé recordar-ho. Pel que fa a les despeses, les despeses a data de 30 de juny, doncs hem reconegut despeses per un import de 15.547.000 euros. Això suposa un 41% respecte a les previsions que havien fet inicialment en el pressupost. En comparació a l'exercici interior del 2019, eh, en aquesta mateixa data havíem reconegut ja despeses per, per un 49%. Per tant, hi ha despeses també un decrement. Les principals causes d'aquest decrement en les despenses és que a, com... a començaments de 2019 vam haver de reconèixer les obligacions del capítol 2 de l'Agència Catalana de l'Aigua per un import d'un un milió millor... d'euros i clar que va ser un pagament extraordinari que va haver d'aplicar el mes de gener del 2019 i per tant van incrementar les despeses de l'ent de l'any anterior i que no estaven pressupostades. Eh? Va ser un fet extraordinari que hauríem d'intentar que, no, que no es repetís no? Per, per les conseqüències que ten la comparativa de, de les magnituds en el pressupost. A més a més, s'ha doncs, produït una redacció de la despesa en concepte d'inversions per obres al capítol 6 respecte a, en exercicis anteriors. Això ve donat sobretot sobretot per la crisi sanitària que ha fet que aparessin les inversions financerament sostenibles. A més a més, han destinat una part dels diners dels IFS a, a combatre la crisi econòmica i social per al Covid. Llavors, eh, també he de dir que a partir del 2019, la majoria d'obres d'IFS es van executar majoritàriament durant el primer semestre, en canvi, en, en guany, aquest any, les haurem d'executar sobretot en el segon semestre. També hi ha hagut una reducció important en la despesa d'amortització del deute perquè l'any 19 vam tramitar un expedient d'amortització per un import d'un milió d'euros i per tant també es va incrementar la despesa en aquest capítol de manera extraordinària i en quan no, i d'aquí la diferència. De les principals despeses destaco per la importància. Eh? El capítol 1, que... Bé, he de dir que el 30 de juny ja s'ha reconegut el 47,5% de les previsions totals d'aquest capítol, però no hem comptabilitzat encara un augment de les retribucions del personal respecte a l'exercici d'anterior, en espera doncs, de decidir els representants del personal com executem aquest augment de, de, re, de les retribucions en vista de la nova relació de llocs de treball que vam aprovar en ple. Pel que fa al capítol 2 en despeses en serveis externs i altres béns um, ja estem al 38% de la previsió inicial en aquestes despeses um, però és un capítol en què la despesa més important es reflexa el tercer trimestre ja que hi ve el subministrament d'aigua les activitats d'estiu, etc. Però haurem d'estar una mica alerta de la, de la seva evolució eh? I, i finalment bé, dir que pel que a la resta de capítols de despesa doncs de moment presenten una evolució correcta i d'acord amb les previsions fetes inicial i, per, per tant, no preveiem que al final de l'exercici hagi cap canvi important. Pel que fa a l'estat de la morositat, eh, dic que hem rebaixat un, un pèl, eh, el termini mig de pagament als proveïdors. El primer trimestre estàvem situats al 30,17 dies i actualment el segon trimestre ens hem situat als 29,29 dies. Per tant, estem reduint el termini mitjà de pagament als proveïdors. I fins aquí la meva exposició, senyor alcalde. Gràcies, senyora regidora. Senyor Ferrer. Respecte a les col·laboracions que ens han fet, eh, a la moltes gràcies, regidora. Eh, jo crec que, més menys, potser no les circumstàncies que vivim. Per tant, nosaltres, el nostre vot serà... Eh, exsenció, extensió, uh, extensió perquè vam deixar palès primer de que hem de facilitar al màxim a la gent poder pagar tot el tot el, pues, des que des facilitar al màxim el que podem, si no es pot fer d'un aquest curs, pues, posar-lo al següent curs, uh, perquè les famílies com les persones vulnerables com os segueu, no, que es puguin tenir. en segon lloc eh uh, Lògicament, entenem que el compliment dels pressupostos o de l'executació dels pressupostos haurien d'anar a la part amb els ingressos. Considerem que hi ha una diferència bastant total. En tercer lloc, considerem... Ens alegrem moltíssim que el Parlament, eh, en aquest cas, eh, la gent que treballa amb l'ajustament de a dir, 29-29 dies. Eh, en tercer lloc, que considerem que s'hagués de cercar rebota, rebota mi la veu rebota, rebota el trast perquè per no em sentim bé No, no, no, ja està s'ha de treure els... els... Altra, la de la no vale? ja estic sent amb el retard i no saps el que te dius eh, Jo no sé exactament si la Generalitat va pagant com s'ha de pagar, Nos us ha comentat la regidora tot el que deu als ajuntaments aquesta partida si les obligacions de la Generalitat també és de l'Ajuntament, es compleixen no es compleixen al carrer de l'Estat de l'Estat espanyol i no? ens ha dit que, que sí la rebríem, hem dit la quantitat que la rebríem, si m'interessa saber-la, aquesta quantitat, el que es diu més o menys. Sabem que les sucursions que estem vivint, sabem les dificultats que tenim tots, sabem que també l'Ajuntament hi ha hagut reduccions de les despeses en escales, en llum i, tal, i sabem que hi ha hagut, clar, en aquest cas, un pla extraordinari de veure com podem reduir les despeses, que concretament, sempre he parlat, que la despesa en llum públic és, és una cosa bàrbara. Jo entenc que aquí hauríem de fer un esforç. Si abans es deia que havíem de posar una farola al costat de cada casa, i diria que ara no. Que ara és, és el contrari per tot el que s'imposa la Comissió Domínica. Si no, posar al mínim perquè tot aquest consum pugui anar a inversions en l'estat social amb el que caigui. No? Uh, per la nostra part, res més a dir i, i dir que una prioritat, en aquest cas, a totes les obres i tots els serveis es suposin de bonestar a les persones i a les famílies. Sí. Senyor Rius. Sí, senyor Rius. Nosaltres en componem, li volíem fer una pregunta a la regidora Olga Palahir, perquè veiem amb un present que amb la taxa de l'IBI, l'impost que ens ve ara, segurament tindrem una moralitat molt més alta, perquè és un impost molt elevat l'Ajuntament pot agafar un volum molt més elevat amb aquesta morositat. Aleshores li volíem preguntar si havien plantejat la idea de facilitar a les persones doncs, fins ara ho havien estat malament per causa del Covid-19, si havien mirat de com podien fer aquest pagament i no fer-ho regularment com es feien tots els anys aquest pagament. No. Senyor Fernández? Eh, gràcies, Joan Colne. Bé, en qualsevol cas, avui aquest tema és un tema de donar comptes, coneixement, perquè no és un tema que requereixi mena de, de votació. Simplement ens explicar una foto fixa 30 de juny. La foto fixa aquest any és diferent a la resta d'anys. Òbviament perquè, diferent perquè també la pròpia Covid-19 ha, ha provocat que els padrons no s'aprovin tots com s'aprovaven sempre. I recordeu que el 30 de juny que són normalment, i hi ha dos paldors que no estaven aprovats. Per tant, en aquesta foto fixa que fem ara, hi han dos, dos drets reconeguts, com són ocupació de vida pública i els comissos comercials, que no estan, no figuren com a drets reconeguts. Per tant, això també hi ha una desviació en relació amb altres anys. També incorporar, a la gent, eh, conjunturals, i crec que és important, quan, com ha dit la Jorra, quan fem aquestes comparatives, us doncs, ha de manifestar que és extraordinari perquè no hem servit de fer comparatives, com pot el tema del pagament del cànon de l'any passat en relació al cànon de, de, de l'aigua, com pot el tema dels IFS, com pot ser les amortitzacions que hem fet a l'estat d'aquestes, tot això evidentment en no, té un preocup, perquè això es permet fer alguna una interpretació, una, una, una interpretació més, diguéssim, un motè de, de 2019-2020. El nostre grup ens preocupa, més enllà de que Congrés ingressos de recursos van correctament en relació a la previsió que inicial, si tenim en compte aquests dos padrons, que la despesa també, clar, correctament, òbviament, segurament que la despesa amb la seva manitud global, però després si haurem vist que, canvis de destinació de despesa, però que en, el seu, en el seu global com a obligacions màximes, òbviament, doncs, complim la llei, no no se escapa. Sí que es preocupa l'evolució, que recordem que sí que és veritat que hem reconegut molts drets de tots els padrons, però molts hem diferit el pagament al ciutadà per donar facilitats en nous terminis. I si en aquests moments ja tenim un símptomes de morositat, com ho veieu que es reporta en el 6%, jo crec que ho veiem treballant en una projecció de què passarà en el segon semestre, tenint en compte que molts d'aquests padrons començaran el semestre, a gruix a tota, segon semestra, quina és la incidència d'aquesta velocitat. I és veritat que en el propi paràssoc quan han aprovat fa un mes i mig hi havia un suggeriment d'intentar facilitar els desplaçaments, de recordar que es va modificar l'ordenança per alliberar que no calia donar garantia si no de malament, fins als 12 un mirador, si no de juny de però segurament que no està bona sobra, perquè no recordem que la, la capacitat de recaudació voluntari executiva ho tenim si dit Per tant, quan un ciutadà faci una, una, pla, una solitud d'ajornament, a nosaltres, si no està un mecanisme que ens permeti fer el seguiment, que és difícil, pas igual per un tema de sancions, perquè eh, és gran, tenim molta solitud, si no està un sistema de, per establir d'aquests controls, es podem trobar que a moltíssim a ja li vinguin les solituds que puguin fer, que això genera un conflicte a nivell de ciutadania. No? Per tant, ens preocupa molt més l'evolució, com funciona el tema dels, dels cobraments dels ciutadans que no pas l'aprovació dels padrons perquè aquí, com que hi una intervenció que és molt diferent, que la previsió inicial que en quant a, a drets reconeguts i el que realment es pot reconèixer segurament que hi ha cap contrari de l'altre sí que una qüestió de velocitat i, per tant, un diferencial entre la declaració voluntària i l'executiva cosa que abans això no es passava recordar que els pitjors moments en relació a recaptació voluntària i executiva va ser als anys 2009-2011 però a partir d'aquí va començar a millorar i pràcticament l'any passat, si anem a mirar el 2019-2028, de la recaptació voluntària estàvem pràcticament tots els padrons a sobre el 90%. Per tant, no hi havia un problema de morocitat. De Òbviament això aquest any no es Per tant, aquí jo penso que és un tema de per intentar-los doncs, donar resposta o per a veure això. Per la resta, res a dir, crec que, que la veïdora és l'evolució correcta, no, nosaltres no veiem cap cosa que es tingui de preocupar en quant a reconeguts i obligacions reconegudes, simplement donar aquest tot perquè és veritat que si l'Ajuntament fins ara tenia un nivell d'autonomia importantíssim quan el programa de pressupostos cada any anava a votar més del 25%, si tot això es va deteriorant, arribarà un moment que aquesta, aquest nivell d'autonomia el força i això també posarà, diguéssim, en evidència que les nostres finances municipals que són molt bones i correctes, això pugui -se ser important. Jo, més que, més, més que aquesta vota del 30 de juny, m'agradaria que a partir del 1 de juliol el govern ja treballi amb aquesta part de contingència per preveure què pot passar amb el tema d una velocitat que vindrà que vindrà i, per tant, està molt a sobre per donar suport a aquestes famílies, que moltíssimes... Recordem que també hi ha una part de munició d'encoberta, perquè recordem que la taxa de les escombraries domèstiques passa per rebut de l'aigua. Per tant, quan es torna a rebut de l'aigua, es torna la taxa de les escombraries. Tu no pots separar no pots dir que el banc, escolta, torna-me l'aigua, però, per tant, pensem que el tema dels subministraments, a partir del mes d'octubre, veient com ha passat avui amb l'enquesta de població activa que hem perdut més d'un milió de treball, a l'hivern estarem en passos a la 23% d'aturats, i això pot ser, recordem que l'any passat, al desembre, estàvem a de sota del 12%. Del 12 al 23, doncs, tindrem una qüestió complexa. Per tant, ja dic, jo només voldria aportar aquesta, aquesta aportació, agrair l explicació que ha fet la regidora, i en tot cas que tinguem en compte aquests, aquests elements. Sí, senyora Palaí, si vol contestar alguna cosa, recordo també, com va deia el senyor Fernández, no és un punt de votació, eh, és informatiu. Uh, senyora Palaí. Uh, gràcies, senyor alcalde. Uh, bé, agrair-li, uh, Juli, l'explicació, perquè ja ha fet part de la meva feina de respondre a companys regidors. Uh, només queda, crec, eh, i si m'equivoco que, que m'ho diguin, uh, el senyor Ferrer ha fet una pregunta sobre el deute que pot tenir la Generalitat envers l'Ajuntament informar-li de que actualment el deute de la Generalitat és d'aproximadament 100.000 euros eh, diferent, de diferents subvencions eh, que hi ha pendents de cobrament però que això en comparativa amb anys anteriors no, és que no té ni punt de comparació eh, és, és molt poca cosa i eh, pel qüestió, per la qüestió que ha fet el senyor Alfons Rius eh, respecte a l'IBI crec que el senyor Fernández eh, ha respost bastant eh, aquest punt. Si li queda algun altre m'ho pot fer arribar per correu i, i jo encantada li contestaré. Soprattutto perquè les, les, en el pla de mesures ja li veien contemplat i de totes maneres estarem una mica a la guait eh, eh, si s'ha de fer alguna modificació ho explicarem i farem una modificació per adaptar-nos a les noves realitats. Sí, senyor, senyor? senyor Calda, que d'un altre preu que l'havia fet, quan puja l'ocantitat que l'Estat a de ja l'hi ja contestarem, ja l'hi contestarem amb... no, no, no, Alcalde, ja, ja ho he explicat En aquests moments la no, no la sabem exacta perquè s'ha es, estat de les liquidacions pendents perquè sortien negatius i no sé si la sabem i tot però l'hi farem saber, l'hi farem arribar No, no se sap, eh? Queda no pendent No sap encara que no Com ho he dit, com he explicat en la meva exposició estem pendents de rebre-la vale. sabem, sabem que la reverem perquè era, eh, ens, ens, ens tocava retornar però no sabem la quantitat Va Uh, exposat el punt número 8, passem al punt número 9. Sí, serien les memòries de les àrees de l'Ajuntament any 2019, coneixement. Sí, té la prova el senyor Pau Lledó. Gràcies, senyor alcalde. Uh, aquí avui portem un punt uh, de coneixement, com ja hem dit abans, i estat tracta de fer una decisió d'informació de transparència de tota la feina que es fa a les diferents àrees i que està reflectit i s'ha en aquestes memòries que anualment es presenten i que la ciutadania que ens escolti pot trobar al web municipal a l'apartat de serveis a la, a la, franja, a la franja superior del de web de l'Ajuntament i cedien els següents acords. El primer, donar compte a les memòries de gestió de l'any 2019 de l'Ajuntament per la projecta, desgracen els apartats següents anar a general, secretaria govern obert, partit municipal, gestió de sistemes informàtics, sistemes d'informació geogràfica, serveis jurídics en l'àmbit d'economia i gent d'intervenció i traslladaria, en l'àmbit de serveis de les persones amb estat social i ciutadania, espai dona, espai LGTBI, agents cívics, mediació i convivència, habitatge, acollida, cultura, biblioteca, municipal, educació, joventut, esports, ràdio, museu del suró. I des de l'àmbit de coordinació de serveis de les persones, institut de promoció econòmica, l'àmbit de territori, obres, medi ambient i urbanisme, projectes i obres, i activitats i serveis municipals, i dins de la solidaritat ciutadana, la policia local. En aquest sentit, doncs portaríem aquest punt. Gràcies, senyor Lledó. No sé si algú vol participar amb aquest punt que és de coneixement, no? Bé, bueno, sí. jo, jo només dic que m'alegro moltíssim d'aquesta transparència, o sigui que ja pots obrir el mes que tampoc ho fan, no? Ja no, molts, ja no és obligatori, és obligatori. És obligatori, sí, sí però, bueno, però sé que fan d'aquella manera, també, no? Jo no, ja sé. Vull dir que molt, molt acuradament, jo sé que diguéssim el món que té un departament en no un treball existiu i informa perfectament el treball que es fa. Per tant, nosaltres... Correcte, i endavant, que... Gràcies, senyor Ferrer. Uh, doncs passem al punt número 9, sense secretari. Sí, el 10, 10 un, en cas, que serien els serveis de manteniment i conservació de les vies públiques, mobiliari urbà i patrimoni immobiliari, adjudicació. Sí, té la paraula el senyor Paul Lladó. Doncs, ara, senyor alcalde, portant aquest punt d'adjudicació, és un punt ja que hem tratat anteriors plens també, i que tot d'aquest contracte de manteniment de dies públiques, immobiliari i patrimoni immobiliari. En què l'hem explicat d'anteriors prems, si els hi sembla bé, procediríem a llegir els acords. Acord? El primer punt és ratificar la valoració proposada de la mesa de contratació i la l'apuntació global atorgada, d'acord amb els criteris de l'adjudicació del contrat estableixen el fet de clàusules administratives particulars classificades en l'acord d'article 150 de LFSP. El segon punt és adjudicar a favor de l'empresa Pere Giral Segreda S.A., el contracte de serveis de manteniment i conservació de dies públiques, humil·liari urbà i patrimoni mobiliari del terra municipal de Palafogé per fer el preu fix anuals de les condicions doncs, que es detallen en aquest document. Uh, llavors, el punt, número, el punt tercer és publicar el present acord d'adjudicació amb el seu corresponent annex en el perfil de contractant i la l'anunci de la formalització dels documents conductuals del perfil de contractant i el due, els efectes previstos als art. 54 de l'FSTP. El punt quart és notificar a les empreses interessades al present acord en detall de la puntuació obtinguda i el punt cinquè és votat a la taula, perquè en representació de la corporació, posterior a la signatura dels documents públics i privats que siguin necessaris per a aquesta categoria. Ah, ella és el Sr. Joan, correcte. Correctes. Però, d'alguna manera, com ha dit el senyor allò, per felicitar-nos, que avui portem aquest punt, després de, de, de negociant, sabem que és complicat també, la contractació, però sí que ho voldríem fer només perquè quedi per l'anèdota, la, no? Avui, el ple passat va, en aquest mateix plenari, el requeria a l'empresa que eh, potser el grup de sobre A, diguem-ne, no? Aquell, en aquell plenari, en aquell moment, el senyor del dia. És de passar cap problema. En aquest plenari, l'adjudicació també va venir com la Comissió Informativa, jo de fora del dia. Dic, sembla que ha sigut un espai que ha vingut allò, forçat molt tot, perquè a seguretat ve a estar el que ja acaba. Dic, que, en que portem dos anys i escatges un contracte complicadíssim, doncs que això també demostra segurament que de al futur, les administracions al tema de contractació, haurem de reflexionar sobre com la dimensionem, perquè l'allà de contracte molt complicada, molt complicada, cada vegada més garantista i a més, a més molt més que facin compatibilitats i això segurament és molt apropiar de contractació cada que, que, que iniciem un tram és molt important no? segur, segurament que si és a més la contractació i el municipal no tenia que i ara és molt complicat Però, això entre, entre que veiem que volguem i que passa un temps substancial amb la i sobretot contractes aquests que, que, és, que és molt ampli no? ah, Vull dir que abarca sí. molt aspectes de, de la via uh, Entenem que no s'ha de posar votació? Senyor secretari, el votem per unanimitat i passem al següent punt Molt bé, doncs aniríem pel punt 11, que seria la modificació puntual número 9 del POM de Palafrugell relativa al sistema viari de l'Avinguda del Mar, al terme municipal de Palafrugell, aprovació provisional Té la paraula el senyor Jaume Palairo. Sí, bona nit i moltes gràcies, senyor Alcalde. Bona nit a tothom. Bé, tal com es va informar la Comissió Informativa d'Urbanisme, aquesta modificació ve de la necessitat de declarar de servei diari la franja de terrenys paral·leles de l'Avinguda del Marc, al sector sur. Aquesta franja comprendrà des del centre de l'Avinguda del Marc eh, un, eh, uns 30, 30 metres que es declararan de servei viari, inclús els que estan actualment ja ja com aquest servei. I això ve de la necessitat de poder eh, fer-hi un carril bici. Eh, això ja es va portar a aprovació inicial i ara portem això a l'aprovació provisional i es responen a les al·legacions que una sola al·legació que hi va haver-hi explicaré grosso modo bàsicament una mica per sobre perquè la comissió d'Urbanisme ja es va dir, es varen donar totes per explicades unes, algunes parts d'aquestes al·legacions s'aproven s'estimen i unes altres no l'·legació que s'estima entre cometes és que el preu del metro quadrat d'expropiació això s'estima però de tota manera tampoc es posa un preu perquè realment això qui ho decidirà serà el jurat d'expropiació també és veritat que hi ha unes afectacions puntuals de finques i en aquí també s'estima tot i que ja estava ja estava afectat i s'amplien cinc-cents i pico metros l'afectació de, de, dels terrenys d'aquesta persona i altres altres eh, punts com com les al·legacions perquè diu que cal evitar un pla especial o un estudi d'impacte integració pagística. Això no s'estima ja perquè el projecte d'actuacions específiques ja hi vindrà incorporat. I bé no hi ha massa res més a explicar. això porte ho portem a aprovació per llavors portar-ho a la comissió a la Comissió Territorial d'horrorisme per la seva aprovació definitiva. Ah, gràcies, senyor Palahir. Senyor Rius. Nosaltres ens alegrem de que hi hagi més terrenys públics per aquest tipus de servei, ens alegrem del projecte de, del carrer i ens alegrem una miqueta que disposem d'una zona lúdica per a tota la gent de Palau-Fugger i evidentment ens en falta. Per tant, ens sembla perfectament correcte. Gràcies, senyor Ferrer. Senyor Rius. Reconeixem que Reconeixem que necessitem un espai per, per fer el carril bíci, però el tema de la complexitat de tot el que porta les persones afectades pels terrenys i tot, ho veiem tan complexa que ens estindrem perquè no ho acabem de, de veure i ni entendre. Senyor Riu, senyor Fernández. Sí, senyor, senyor Rangel. Senyor Cepé Rangel té la pragua. Senyor Alcalde. Bé, bona nit a totes i a tots. Bé, bona nit a totes i a tots tot i que el que avui portem a votació és un tema de, pla, de planejament general i per tant una modificació de, del pou i és un aspecte formal d'aquesta tramitació de, de, del planejament general, eh, l'objectiu finalista de tot aquesta acció és l'obtenció de la classificació dels sols per poder executar després un carrer bici i que, tot i que en l'aprovació inicial el nostre vot va ser favorable, sobretot per poder estudiar bé i donar marge de confiança a l'equip de govern en relació a la tramitació d'aquesta modificació puntual, eh, també entenem que aquesta és una opció de govern i que, des del nostre grup, veiem que eh, possiblement no sigui ni el moment ni la prioritat a l'hora de fer aquest carrer PCI en aquest espai i tan proper eh, a, la, a la zona de l'autovia. Per tant, el nostre grup, eh, tot i que en l'aprovació inicial varen votar a favor, nosaltres en aquesta aprovació provisional el que farem serà un vot d'abstenció. Gràcies. No sé si el senyor Pali vol intervenir. Eh, no massa, bàsicament... Bàsicament és de que me sorprèn que s'abstinguin es, que eh, perquè tal com m'he dit jo, se'ls va comunicar a la Comissió Informativa i també en reflex el senyor Ferrer, realment es tracta d'aconseguir uns terrenys per tenir un carril bici. Això s'hauria de fer bàsicament a prop de l'Avinguda la, de, de del Marc i no massa lluny. No sé exactament el senyor Rangel que, què es referia com que no està bé de fer-ho tan a prop i tan, tan de moment. I, escolti, les oportunitats, com més eh, es agafen millor, com més aviat es agafen i s'han d'aprofitar. I si tenim això com una oportunitat per fer-ho, doncs és el que fem i ja està. No hi ha, no hi ha més. Bon, Crec que és una bona cosa pel poble i és el que posem. Gràcies, senyor Palahir. Sí, sí amb... molt ràpid. Sí, seri, sí, digues, digues. Nosaltres hem expressat el nostre sentit de vot en relació a que aquesta és una opció de l'equip de govern i una prioritat entre cometes de l'equip de govern. Creiem que hi podrien haver hi ha altres prioritats per treballar en l'àmbit dels carrils vici i que en aquests moments aprofitar el fet d'aprofitar un projecte que tenen vostès al Calaix des de fa més de 20 anys, crec recordar, eh, no ho sé, crec que en aquests moments no tocava entrar amb en aquesta línia de treball. Vostès ho ho decidit així, nosaltres no els hi recriminem això, només els diem que respectin el nostre sentit de vot en forma d'abstenció si tinguéssim alguna proposta, alguna cosa que creiéssim que hauríem d'anar a dir i els hi dit en les commissions informatives ho hauríem dit en l'aprovació inicial i segur que ho hauríem dit avui aquí a plenari per tant, sí que li demanaria al senyor Palaí que de la mateixa manera que jo li respecto plenament, que tingui la voluntat de tirar endavant aquesta modificació puntual, respecti el sentit de vot del meu grup. Gràcies. Uh, respecte no, a aquest aspecte. No, només, uh, no, només, només per afegir, podria, perquè no s'ha dit aquí, el, el que arriba a la aquest està subvencionat per la Generalitat, eh? no, és, no és un projecte només de la Junta. Entenem doncs, que s'ha de posar a votació el punt número 11, vots a favor del punt número 11, a de plens voten tots els membres de l'equip de govern, és el senyor Joan Ferrer. Uh -huh. Vots en contra? Abstencions? A la sala de plens s'abstenen els dos portaveus de Podem i el portaveu del Partit Socialista. Sí, per tant, doncs, s'aprovaria per 13 vots a favor de l'equip de govern i, i Ciutadans i amb 8 abstencions, el PSC i Palafrugell en Comú Podem. Molt bé, passem el punt número 12. Sí, seria la proposta d'atorgament de la Medalla d'Honor de Palafrugell a les entitats i voluntariat en la lluita contra el Covid-19. Bé, aquesta és una proposta que presentem des de la, des de la Comissió del Servei a les Persones. Eh? Això hem s'ha debatut i és, és de màxim consens de tots els grups polítics representats en, aquest, en aquesta comissió. O sigui, també Entenem, doncs, de tot aquest ple, que és otorgar la màxima distinció que té Palafrugell, que és la medalla d'onor de Palafrugell, a totes aquelles entitats i voluntaris que han estat a primera fila en, el, en tota l'epidèmia que hem passat, o que estem passant encara, però sobretot en aquest període que va ser més dur, que va ser entornant tot l'estat a l'art. Eh... Uh... El fonament de dret és atès que la medalla d'honor és la màxima distinció, com estava comentant abans, i també atès que totes aquestes entitats i associacions i persones voluntaris han realitzat un esforç molt important per lluitar contra el Covid, i atès que es mereixen aquest reconeixement de la tasca al llarg dels últims anys. S'acorda donar, eh, proposar a les següents entitats i associacions i persones, i si els sembla bé, canviaríem una mica l'ordre que hi ha aquí i deixaríem les entitats municipals a darrere per una mica, diríem, de... De, de, de, diríem, com a mínim les que, les que representen l'Ajuntament els, els, els posem a darrere i jo, si a si, si, si vostès li sembla bé l'ordre no, no implica res eh? però a vegades una mica de fort no? jo el canviaria no? i posaria primer el personal del patronat de la gent gran, el segon el personal de l'asil el tercer el personal d'atenció primària el quart seria Creu Roja, cinquè Càritas en sisè lloc en un sisè m, la protecció civil, policia local i per últim benestar social vam posar-los en aquest ordre, perquè així sembla que els de la casa els posem a darrere. I per últim, a tots els voluntaris que han participat d'una manera o altra desinteressadament en tot aquest procés. A Tot aquests reveran d'una forma simbòlica la medalla de l'honor, però quedarà en els llibres de registrat en el de l'Ajuntament, que és la voluntat d'aquest ple de que, que, que, que tot aquesta gent tingui aquest honor de, de mereixer aquest títol, aquest títol màxim de, de, de Palafrugell i que la Comissió del Sabell a les Persones a partir de ja, sobretot aquest mes d'agost, començarà a treballar en l'acte de, de lliurament d'aquests aquest, tipus. Uh, el senyor Ferrer. Dir que lògicament haveria totes aquestes persones, hi hauria les seves institucions, el treball que han fet i tal. Lògicament, ens ho trobem tots, estem més o menys la majoria en l'acció en d'aquestes aquest, entitats, però també dir que que una manera també d'acceptar, de, de, de conèixer, és una miqueta escoltar-los. Estar al costat d'ells. Ajudar-los en els moments més difícils. I sabem que hi ha certes entitats que estan disconformes amb el comportament, en aquest cas, dels regidors de l'Ajuntament. Per tant, sí, està bé una medalla, però caldria és, una miqueta atendre els, els seus drets laborals atendre les seves exigències, a veure com els podem ajudar en el seu treball i que només sigui un acte simplement institucional i, i d'afecte, no? sinó que a partir d'ara tinguem més present totes aquestes entitats que, gràcies a elles, tot el servei de benestar social i el que l'organització de l'Ajuntament funciona gràcies a aquestes persones. Per tant, sí a la medalla, sí el seu reconeixement, però que a partir d'ara també sí als seus drets laborals si les seves exigències, si la seva atenció i la seva presència nosaltres com a polític, com a representant de tota la ciutadania, està al seu costat. Només aquest actual aliment, la resta, lògicament, que no podria ser d'altra manera, ha regalat el màxim reconeixement per tot el servei que han fet en aquests moments sàpid. Gràcies, senyor alcalde. Senyor alcalde. Nosaltres, des d'en Comú Podem, estem totalment d'acord en valorar la feina de persones desinteressades, entitats i altres que han lluitat a les primeres files en aquest Covid-19, evidentment. Però amb un sí molt crític. Pensem que tot el consistori, quan dic tot el consistori, hauríem d'haver treballat més al costat d'aquestes persones, entitats, i molts cops encara quedat desemparades amb recursos, mitjans, comunicacions, informació. El resultat de tot plegat, és amb una medalla al seu esforç. El resultat és una medalla. Miri, senyor alcalde, aquest matí m'he reunit amb treballadores d'una d'aquestes entitats i pensem que abans de la medalla esperarien aquest nostre recolzament en aquests moments que han patit tant. Al mateix temps, també li vull recordar, des d'aquí l'aprovació que, la, que estem decidint ara, com els diplomes de mèrits del ciutadà i aquestes medalles, ho tots, tots els partits del Consistori. Institució som tots. I que recordi que no cal marginar partits polítics minoritaris com en l'acte que va fer de l'entrega dels diplomes al mèrit al ciutadà, on sense, sen sense nombrar el partit dels ciutadans i en comú Podem, vam passar un acte d'entrega amb diplomes de mèrit al ciutadà sense tindr-nos present. Però després, de les esmenes i ara acabaré de començar. Gràcies. Uh, senyor Fernández? Sí, bé, que el punt diu el que diu i és el trobem de la medalla amb aquestes entitats. Està clar que segurament que el govern, doncs, si jo hagués estat el govern, hagués fet un empatx previ, a la millor fer una porta junta, fa costat un mes i reconèixer la feina feta, però això no és un competiment que avui estiguem aquí, portant una proposta de conjunt, per reconèixer aquesta medalla a aquestes entitats. És veritat que aquestes entitats que tenen mancances, segur. És veritat que segurament que tenen queixes sobre l'adaptament de funcionament. En cas, això serà qüestió de que ho puguem en, en donar resposta a les seves reivindicacions totes legítimes, perquè, bueno, és, la legitimitat no vol dir que sigui limitada. No té legis, no? Jo el que sí que m'apunto és, i jo apuntat, no ho t'he apuntat, només ho heu aquest aspecte, perquè dir que és una aposta que ha de govern, si sí que hauria, fora bo, que reviséssim, a nivell particular, jo crec que el que hagués d'un acord de plenari, d'un acord de la institució, que quan anem a fer aquest tipus d'actes, d'entregues, de, doncs que ho haguem a mínim amb la, la significació i en la foto final, si participem tots els portaveus de tot els grup polítics. Perquè si no sembla ser, jo dic per la setmana passada, la setmana passada, la fa setmanes, que semblava ser que l'acord estava ple per, per Esquerra, gent del poble, i no és així, és un acord de plenari. Quan vam participar i nosaltres, i en a la foto final, també eren només nosaltres els portaveus, donava la sensació que havíem de participar. Però la impressió és un tema prendre nota, intentar, jo crec que és una cosa que, que és sostenable eh? i tenir en compte de cada futur. Quan tenim aquestes medalles, independentment de que les entregui totes l'alcalde, de l'alcalde, o repartim, si algú no ho pot repartir, a la foto final que sigui, sí, perquè el, el tema, bàsicament el que el nostre grup volia portar. Jo, en relació a les unitats, és a dir, hem trobat segurament que en el futur ho hem de plantejar-nos eh, totes aquesta entitats que, evidentment, hi ha mancança que tenen reivindicacions, que tenen, i, i encara tindran més reivindicacions perquè ve una etapa dura i fosca. Per tant, segurament que la reivindicació serà bastant permanent, i en, en, en aquest moment, doncs, nosaltres, com que una proposta pot fer servir les persones i estem d'acord amb la proposta. Uh, gràcies, senyor Fernández. Uh, senyor Ferrer, vostè parla d'entitats de, en plural. Entitats en plural vol dir que vostè, no cal que diguem aquí en públic, però després, quan acabem el problema, dirà quines entitats són. Perquè en plural no m'equadra. Plural és més d'una, eh? No m'equadra. No, vostè diu que hi ha algunes entitats en aquí que estan molt disconformes amb el funcionament de l'Ajuntament i que primer es tindria que haver mirat els seus drets laborals no? i jo li diré que no cal fer-ho públicament però quan acabem ens reunim en el meu despatx i vostè m'explica quines són en plural en vull més d'una en plural és més d'una ara ara tinc la paraula jo senyor Ferrer senyor Ferrer, ara no en públic no ho digui plural primera, segona segona com vostè parla de, de drets laborals i parla d'obligacions de l'entitat com l'Ajuntament l'Ajuntament té uns drets laborals amb una sèrie de treballadors i eh, no crec no crec que, que, hagi, que cap d'aquestes entitats que tinguin els drets laborals lligats amb l'Ajuntament, o sigui que l'Ajuntament té l'obligació de vetllar per aquests drets laborals, que s'hagi posat en qüestió. Si no, hi ha unes juntes de personal per poder-se posar, que evidentment sempre hi ha descomptament, però no és la sensació que tenim nosaltres que la gent que té els seus drets laborals reconeguts per aquest Ajuntament estiguin disconformes amb això. Sí que és possible que hi hagi alguna entitat d'aquesta que l'Ajuntament no té no, l'obligació no d'avallar de, de, de, de tenir els seus drets laborals, sinó que depenen d'una altra entitat, que puguin estar disconformes amb l'Ajuntament. Això no li nego, però en aquest, en aquest punt, no. Segona, el senyor Rius, eh, respecte a la marginació de l'acte de l'altre dia. Una cosa surten les maralles, l'altra li haig de reconèixer que és un error, i ara acaba de dir ho el, el senyor Fernández, que eh, jo havia manifestat de que al moment de la foto hi eren de ser-hi tots i no hi van ser-hi. I és un error en el qual, evidentment, me'n -me responsabilitzo jo. Però jo sí que havia estat manifestat sobretot amb els membres de l'equip de govern, com hi hem estat parlant, de que les medalles es donarien perquè no podem sortir i tots, es donarien per l'ordre aquest, però que no la fotografia hi havien de sortir i tots. I si no hi han de sortir-hi, no hi van sortir i ja és veritat que no hi van sortir-hi, eh, me'n responsabilitzo jo i és una errada meva eh, perquè en aquells moments no hi vaig a dinar -hi però eh, els membres d'aquí del Govern que a hem estat parlant i poden certificar que jo, sobretot en Junta de Govern com els explicava l'acte, els hi vaig explicar d'aquesta manera i em demano disculpes com... Com... i després en els dos són vostès que han presentat aquesta moció, la proposta aquesta l'han presentada a vostès com a membres de la, de la, de la Comissió del Servei i les persones, amb dol aquesta, aquest sentit crític com són vostès que l'han presentat jo crec que aquest sentit crític l'haurien d'haver fet en la, en, la, en la Comissió del Servei a les Persones. Perquè aquest, aquesta proposta s'ha fet a proposta de tots vostès i nosaltres. De tots. De tots. I que si hi havia alguna qüestió, hi havia temps de sobres, inclús si es havia de convocar una comissió extraordinària, perquè li recordo que hem fet dues comissions extraordinàries per parlar d'això, dues, eh, per parlar d'això, era per presentar una aquí amb tot el consens, no amb sis crítics, amb, tots els, amb tot el consens en tot el consens. Eh? I, i, i, I vostès saben, perquè jo els he manifestat, com a president d'aquesta comissió, que nosaltres si es teníem que tornar a reunir, es tornàvem a reunir. Però que volíem una cosa de consens. Pot haver-hi petits errors, pot coses que es poden subsanar. Però eh, que s'hi critiquen aquí, com a com la comissió, vostè no va dir absolutament res, home, dol. Dol perquè es fa en aquesta... Ara, si vostès després s'ha entrevistat amb algú i li ha fet veure alguna cosa, no, doncs escolti'm, Uh, ho digui, ho hagués dit a, a, a, abans de fer, vull però a la comissió m'estol que en aquest ple amb, amb, amb, el, amb el, el senyor el senyor Ferrantes és, és un error eh, que en la, en les, a la fotografia hi hagués que ser tots i més, i vostè ho sap eh, que el terrenar des que jo estic a l'alcaldia ha sigut diferent respecte en aquestes medalles i en aquests diplomes, que és la participació de tot el ple treure de que es feia la, la, la concessió en aquest, en, a dintre del Ple en el ple per donar-li més solemnaritat, però que sempre que ha sigut possible s'ha fet extensiu aquell lliurament uh, a, tota la gent, a, tota, a tota la gent a tota la representació del ple i si no pot ser doncs amb la, amb la representació que tenen. O sigui que la voluntat de, de, sobretot que ara per del meu partit esquerre des de que té aquesta responsabilitat de govern és fer-ho extens que no fos l'arcalde que donés totes les medalles com havia passat alguna altra vegada que si no fossimgent. Per això crec que entendran les meves paraules i en dol que, que m'havés equivocat aquest dia i que no hagués pre, no previst que hi haguessin sortit tots. I això és el punt que jo i, i, i, i responsabilitat meva. Entenem que això no s'ha de... Sí, senyor Fernández. Una cosa. Dir que aquest que en relació amb l'acte... La Espera, que al senyor, senyor, senyor Ferrer li digui no. un moment. Eh, uh, ve, bueno, este en protocolia ja fossem molt grosses, eh? perquè jo vaig parlar molt el fecte de protocol, com jo ve, ja he parlat de coses que no funcionen, no s'ha cos de qualitats de com nosaltres pareixem sucur elegits tots i fem en el foto de tots nas jacer. Pas responsabilitats meves. No busquem, jo tècnics, no tècnics, la vale, responsabilitat segur, és vostra, val. Jo, no. vale, jo crec que és un error. Sí, no, no. Sí, ho entenc, eh? I l'haig d'anar també perquè al cap de... Perquè, i, bueno, i l'haig d'anar a vostè o... No, no, no, l'haig d'anar a vostè. Una cosa greu, doncs, que arribem a l'Ajuntament és que, al mínim, els que hi són, tenir un pla d'acollida per nous residors. I el pla d'acollida vol dir que, per tant, tots els tècnics a la casa que es coneguin, que ens ha de tenir consciència d'ells, com podem fer un pla d'acollida, en el qual tot això és més allà de tal manera que els regidors que responsables de cara a i encara cara ens coneixem nosaltres, eh? el que ens ha fet. tant, el plat d'acollida tampoc i seria el i fos. Tercer, respecte a aquesta energitat, jo, els espics que ho va dir, em van semblar doncs, bé, alguns, sí que em van entendre que va parlar a nivell del partit polític, segur sí que va parlar a nivell del seu partit polític, jo crec que en aquest acte no que sap, que jo crec que també la Roser també va parlar d'Esquerra Republicana, però d'això, Bé, bueno, representació del càrrega, no. Senyor Vides no va dir res del seu partit, no? A part de les Però crec que aquest acte protocol·làriament és un acte del consistori. Històric. Som regidors del consistori i crec que s'ha de mantenir això. Jo crec que això és un petit error, eh? La resta que vostès van dir a se va ser perfecte. El, el I lògicament, el cotó final va ser una cosa. Jo vaig fer molt a gust, els vaig, vaig enviar a vostès, van sortir molt guapos i, però sí que nosaltres i de fet van voler pujar allà dalt, ningú es va dir res volia pujar la foto, jo, no que pujessin, jo, no la foto no jo crec que és un error preu no, no? Sí. Que no, no, no, les no les sí, les no, les sí puc, no li eh, puc donar eh, més el eh, eh, puc fer al Jari Quiris senyor Fernández sí, bé, és evident que en el tema a nivell protocolari doncs, no van no, no estat tots prou, en cert cas, perquè també és veritat que l'alcalde me'n va trucar per dir més o jo tampoc... Jo crec que va ser un cúmul de circumstàncies que tu donadores quan realment veus que a la foto final, deixant a part si qui entrega premis o no, o entrega medalles d'un en grup, la foto final hi ja hagi a ser de tots. Sí que ja, és evident cosa, aquest, aquest tipus de, de diguéssim, entrega de medalles, s'instaura el 2013. I ja, des de moment, s'instaura de manera que hi participen tots els grups. És veritat que que no hi, havia, no hi havia hagut pràcticament cap, cap any que hagués hagut més de 4 proposants, i normalment sempre feien el plenari, i cada grup entregava un, una medalla, i no feia, l'alcalde entregava tots. O sigui, que l'alcalde es posava a la foto, o sigui que ha sigut un tema que sempre s'ha intentat que sigui màxim participat. Per tant, penso que és un tema que, que no s'ha canviat. Aquí hem tingut tots una, una relliscada protocolòria, que no es veu a acte sí, en ni, ni molt menys. Vull que l'acte és un acte important i que és un acte més important que fan a Paravell, que es tot una gaire En relació amb aquest, jo sí que he vist ara, que no sé si ho previst o ho podia al mateix moment. Clar, aquí parlem moltes entitats, o no posem en què moment de record cap a les víctimes. No sé si teníeu previst fer un altre, un altre acte diferent o, o, o el mateix el comissió, també la víctima. El comissió treballa del seu i les persones va acordar fer-ho tot el mateix acte. Vale. I, Però... que, I que tots els partits s'emportaven aquest els euros a casa i que la comissió, com que tenim la comissió el 18 d'agost, eh, i encara tenim bastant de temps, eh, els partits polítics presentaran les propostes, en, tots, entre i les propostes i la intenció era fer-ho tot al mateix acte. Doncs en tot cas que cambiem el títol i que posi també i recorrerà als víctimes, perquè si no no vale canviem el títol, que et posa quan acaba llita contra el Covid-19 jo doncs i recórrer a les víctimes perquè si no, això, això no recull el que, el que tu has dit a la comissió que, que sí. em consta, però jo crec que ho bastant més clar. Vale. Ho, ho té clar, senyor secretari? Sí, en, en, el, en el títol, eh? El sí, sí, sí, sí, sí, en el títol, d'acord. Els hi passaríem després. Vale. No, no li, ara no entrarem en, en, en, en disputes. Sí, uh... Aquí al plaer ja no he donat mai cap de medalla i ha sigut regidor i en el teatre amb la medalla d'honor eh, amb la medalla d'honor amb el senyor Josep Bastons en eh, el Porvó i en eh, els amics de Calella sí? tres? allà va sortir vostè i el tinent d'Arcalda només jo no vaig sortir no, vull dir... No. Vostè, vostè ha dit no era la meva intenció treure-li, però com que vostè ho ha dit sí, sí, sí, sí. jo li recordat el meu pas per aquí I que estem dient el mateix jo he dit, escolta, jo va començar el 2013 això ha anat evolucionant i en veritat que inicialment eren els premis que donava l'equip de govern en conseller de tots els grups i ara hem més que per dir, escolta, igualment és el conseller de tots els grups i també en tenen els grups ha anat evolucionant, però clar si no hagués, si no hagués començat aquest 2013 no està evolucionant res, per tant és veritat que vostès evolucionaran més cap a que siguin més participatius? Ah, no. És a dir... Sí. Ja està, doncs jo, eh, en aquells moments, el que passa, no vaig fer-ho molt ple, també vaig fer la protesta diguent, a mi em sembla que si l'ha de donar a l'alcalde o tots. I a partir d'aquí és com va Però bueno, jo crec que també, també segurament que allò es van parlar i la següent vegada s'ha fet més bé. Jo crec que anant millorant. De totes maneres, que vostès no sortissin a la foto és un error. I és un error, en el qual... Eh, en soc el responsable, perquè igual nosaltres, com a govern o com a la part política, no va transmetre no a la part tècnica quin eren els passos que havíem de fer. I també eh, entendre que la situació no era un acte normal, que amb les noves situacions i, i situats tota la gent eh, eh, tot, tot se'ns complica una mica. Molt bé, doncs, entenem, doncs que... entenem que amb aquesta modificació que ha fet el senyor Fernández, de que tot ha estat d'acord, eh, quedarà redactat i li passarem ben bé el títol de, que queda en aquest punt. Passem al punt número 13. Tenem que s'aprova per unanimitat. Eh? S'aprova per unanimitat, sí. Vinga. Doncs aniríem pel punt 13 i entrant en les mocions. 13.1, moció de l'equip de govern de l'Ajuntament de Palafrugell per a la suficiència financera dels ens locals. Necessites? Perdoni, senyor secretari, tenim problema d'endolls elèctrics. Eh? La moció aquesta, la 13.1, té la praula del senyor Joan Vides. No se sent res, eh? Sí, m'hi sent? M'hi sentiu? Xevi de Copos? Sí? Sí? No, deia que, d'acord amb el que l'altre dia vam parlar amb els portaveus, que vam acordar que les nocions els tenien un impacte, i de, de una, positiu, una mica coses, eh, intentaríem fer una part expositiva una mica més resumida en els acords, i agafant les acoles, però al senyor Fernández, que ens deia que, que això no ha acabat, que això comença, i que estem molt ben d'acord. Jo diria que la crisi no ha acabat, com diu. Arriben a altres que ens deia si estat preparats per fundar Cal, cal aplicar mesures urgents per a la recuperació social i econòmica. La pandèmia ha posat en evidència la fragilitat dels 20 anys locals, la manca d'eines per visitar-la i recursos econòmics i finançats, per poder seguir les solucions de futur en gran vida. La llei està donant 2012, i l'alimentació que es la rècola de despesa uh, i de la R.S.A.L. que no es deludeixen, 2013, va ser la resposta legislativa del Govern de Espanya amb les mesures d'experimentació que no a nivell de govern de la que tu comprat aquestes mesures... Se sent molt malament, eh? Sou tots que ho sentiu malament a la Roser, perdoneu, eh? tots. Tots? Tots. Tots. Tots. I ara te veiem. Què dius, que treballarem? Sí, no, que te veiem. ...postàries de l'any 2012. Ara sí? Ara sí. Va, Xavi, endavant. El problema és que... S'ha tancat? S'ha tancat, valent. Bueno, vaig resumint, eh, nois, perquè al final <ríe> s'anem <sí> a les 12. Al <sí> <sí> cap dels anys s'ha evidenciat que qui millor ha complert aquestes mesures d'austeritat han estat els dents locals. El compliment dels objectius de dèficit, la limitació de l'endeutament i l'aplicació de mesures econòmiques i e financeres s'han aplicat a les dents locals. Però aquest compliment modèlic no serveix per donar resposta a l'actual crisi, i menys si no podem disposar ni tan sols dels propis recursos que els ajuntaments hem acumulat gràcies a la bona gestió i un compliment de la normativa abans citada. Per tal que els dents locals puguem afrontar en garanties nous rebrots de la pròpia crisi sanitària, però a la vegada també puguem aplicar les imprescindibles mesures efectives per a la inclusió social i la reactivació econòmica, així com pel sobreesforç i la greu tensió que viuen les isendes locals degut a la pandèmia, ens calen nous instruments legislatius i econòmics que ara no tenim, eines per fer front a la conjuntura inicial, però també estructural, que enforteixen les administracions locals de cara Per tot això, proposem els següents acords. Primer, emplaçar el Govern de l'Estat espanyol a flexibilitzar la, la regla de despesa i modificar la llei 2-2012 d'estabilitat pressupostària per així donar més marge a les administracions locals en la resposta a la present crisi. Segon, reclamar al Govern de l'Estat que permeti que les administracions locals puguin disposar del superhàbit de l'any 2019. Cal recordar que en aquest moment tenim el 20% per servei social i un 7% per avèriques elèctrics, però l'altre 73% no està clar. I dels romanents acumulats per destinar-los a mesures per la reactivació socioeconòmica de les respectives comunitats locals. A la vegada que s'estableixi un fons estatal per aquells ens locals que no tinguin aquesta possibilitat, i evitar municipis de segones velocitats. Tercer, instar el Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació extraordinari incondicionat pels ens locals. Eh, els, pels locals Aquest fons hauria d'estar dotat amb un mínim de 150 milions d'euros l'any 2020 i la mateixa quantitat per l'any 2021, amb l'objectiu de donar resposta des de l'administració més propera al ciutadà amb les mesures necessàries per reactivar la, per les economies locals i atendre les noves necessitats socials en cas de la pandèmia. Quarta, pel govern de la Generalitat, perquè ens quantifiquin conjuntament amb les entitats municipalistes les despeses que han hagut de fer front a les administracions locals per serveis impropis derivats de la pandèmia i per les noves regulacions i plans de desconfinament que s'han regulat durant aquests mesos. L'objectiu d'aquesta quantificació és que s'abilitzi la corresponent línia de compensació econòmica a les administracions locals d'unes de despeses que no els correspon. 5. Sol·licitar al Govern de l'Estat, al Congrés dels Diputats del Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya que reguli per llei l'obligació que qualsevol nova regulació ha d'anar acompanyada d'una avaluació d'impacte competencial i econòmica en els ents locals i, sin en el els mesures moroses compensatòries. 6. Comunicar l'aprovació d'aquesta moció al Consell de la Generalitat el Govern de l'Estat, el Parlament de Catalunya, perquè traslladin els grups parlamentaris, el Govern de l'Estat espanyol i el Compteça de los Diputados per fer arribar també els seus grups parlamentaris. Finalment, comunicar-ho també a l'Associació Catalana de Municipis per poder fer el seguiment del suport de les mesures proposades a les administracions locals del nostre país. Gràcies, senyor Iber. El que és que... Tens donarà... doncs. oh, alt? Vale. 5 minuts, eh? I... Volem afrontar-me 5 minuts. Oh, vale. uh, senyor Ferrer. Vale. Pues Nosaltres donarem suport. Em sembla que no De fet, ja m'han presentat una moció més o menys semblant. De fet, tenem que aquestes despeses s'han de quedar als ajuntaments, que és l'ajuntament més proper de cara a dues persones i de cara als serveis bàsics. Entenem que avui hi ha hagut una situació al Congrés que tots els presos hi han donat suport, menys que el Partit Socialista, que no passat sé, que, no que no hi ha d'un suport. Això és el que tinc ja uh. Lògicament, aquesta proposta també d'aquest superàvit com la regla de despesa de no? l'Ajuntament, es puguin gestionar els ajuntaments, la Federació de Municipis de vida Estral també ha recolzat això, recolzat perquè es pogués aquest superàvit que no hi ha que deixin pels ajuntaments, I sembla que només hi ha hagut una posició d'un partit que està en el govern, on ha que no. Lògicament, del nostre partit és ja estem treballant el mateix temps això, perquè aquest sent es aquí, i segona, que aquests 149 milions per a Europa, alguna cosa els ajuntaments puguin gestionar-lo, que hi un mecanisme que també els ajuntaments juntament amb la Generalitat del Comerç Econòmic si i l'Etat puguin responsabilitzar-nos -se del seu finançament i que hi partides que els ajuntaments puguin reutilitzar i ja siguin els serveis o projectes de sostenibles. Per tant, nosaltres, l'ajuntament, ens alegra que hi hagi. Aquests 150 milions jo crec que són pocs, però bueno... Si són 150, benvinguts siguin. Jo no parlaria de més de 300 milions perquè estem parlant de 947 ajuntaments que hi ha a Catalunya. Però, bueno, si comencem amb 150 i l'anem ampliant, com mínim, a entendre el que són les necessitats i les despeses. Per tant, nosaltres estem d'acord. Gràcies, senyor alcalde. Veiem unes responsabilitats correctes de cada institució que ha anomenat el regidor senyor Vigas. No volem fer política d'estat, sinó fer la política d'ajuntament l'Ajuntament que correspon, exigint a la Generalitat i altres organismes. Després, evidentment, haurem d'estudiar com redistribuirem aquests cèntims si ens arribaran i, en sentit comú, doncs, tindrem que fer, la manera de fer-ho el més just possible. Donem recolzament així a l'equip de govern a aquesta moció. Sí, bé, l'emoció que ho tenim doncs, el moment de presentar-la. Nosaltres, tot el que sigui sempre defensar l'autonomia de la institució, ho hem, ho hem dit sempre, això la muntarem, òbviament, sí que ho heu de fer alguns algun matisos, perquè al final la història, de tota la economia, en cada moment té el seu moment Per cas de mi, quan va fer la lluita de la voluntària quan estàvem començant a subir la crisi, no sé si la raó, perquè en aquell moment, al 70% del deute municipal que estava al 5.4 ajuntaments. Madrid, Barcelona, Saragòsia i Sevilla. I va tenir d'acotar... Nosaltres per això ho complim molt més, perquè ens hem acotat molt més, de forma injusta, perquè el BACA estigui molt més ensenegjats i aquests que Però al final això ho continuï, i en aquest moment el món local estigui molt més sanejat que les altres institucions. Però, perquè de demanem posar el corcet, si no es posen el corcet, no sé com estaríem. Eh? No sé com estaríem. Per tant dir, que la disciplina si estic, estaria, és una disciplina que quan toca s'ha És veritat que en aquests moments cal, i cal aplicar política polítiques marxistes la màxima responsabilitat possible, aprendre la màxima responsabilitat. Però ho he perquè el senyor Abans es que el sol ha votat no és el que no que s'hi no, no, no? es que ha vist tant. No ho penses a encara, Però si ho he de dir, quan han de prendre decisiós, han de agafar les especialitats. I no veiem una cosa, perquè ara jo crec que molts partits que diuen s'ha de gastar molt, jo crec que s'ha de utilitzar molt i gastar el que té aquí, perquè el que vam decidir és per el futur, o més ingressos o menys espers. I més ingressos sabem què vol dir això, només en dos dies. Més impostos o fa fiscal, contra el fa fiscal. No, no, no, sí, sí, no, no, però si el vol dir la vida econòmica en aquest context és el que cal algun país que estigui en la vida econòmica. O més injust, o més estesa, i la dir que sobretot havia de ser impostos, però havia de més recaptar-se contra la fiscal que també n'hi ha en el moment més un 20% dels títols que tenim. Però, clar, si volem afirmar això, demanem que no es toquin el que hem espaldiat. Demanem que aquesta lliçó que hem fet nosaltres, com a dèiem, molt no es prejudica, òbviament. Però, a ja demanem a tothom responsabilitat. Perquè no s'hi va, això de volem gastar el que sigui, perquè al final la festa el va demanar. Jo, jo no crec que la festa sigui gratis. O algú que ve de la setmana que euros d'Europa eh, vindran allò, passava per aquí, no? Un peat que s'ha demanat. I ho veurem, segurament, aquí en quantes cinc mesos no descartem ni molt més que el govern de Llufos, no aquest, aquest, que tots ha intentat tocar una cosa que és l'única que porta recaptació, que és pujar a l'IVA. La resta no porta res, perquè a mi la gent com diu escolti, pujava el, mar el marginal del l'IRPF. Sabeu què, què implica a Catalunya pujar el el dos punts i mitjans del marginal d'IRPF? Això són milions d'euros. Mira, el que diu aquest senyor Sabeu què implica pujar un punt de a nivell estatal? Són 7.000 menys anys, un punt només. Per tant, és a dir, que jo a la moció, però que, en definitiva, el contexte que és bé, allò a punt de vista és molt fàcil, oi? Eh? Aquí ho té. Gràcies, senyora Fernández, i gràcies als portaveus. Entenem, doncs, que no s'ha de posar a votació aquesta moció i la trobem per unanimitat i passem al següent punt dio que Perdó. Tenia un micro tancat. 13.2, doncs, moció del grup municipal de Palafrugell en comú podem per l'abordatge de nous broncs de la Covid-19 a Catalunya. Eso. la per al Sr. Rios. Aixé, Sr. Alcalde. Uh, com ho podem presentar amb aquesta moció de l'abordatge dels de, de nous brots del Covid-19 a Catalunya. No cal ampliar-nos amb aquesta introducció, sinó ja tots sabem el moment que es troba exactament a Catalunya, un no? moment de rebrots que estan afectant ja algunes comarques de Catalunya, com el Segrià, la mateixa pròpia ciutat de Barcelona i ciutats aquí pròximes en altres com Figueres, també han estat afectades la importància a les mesures que hem d'abordar i després de l'experiència que hem passat d'un primer COVID passaríem a demanar els acords que manera a aquesta moció que seria el resum de tot el que en principi presentem amb aquesta moció. En el primer acord, eh, instem al govern de la Generalitat avançada de manera urgent i immediata a l'elaboració d'un pla de contingència Catalunya inicialment previst per al dia 1 de setembre. El pla ha de contenir mesures com la contractació de rastrejadors i rastrejadores que uns 2.000 per a crear una veritable xarxa de detecció epidemiològica, sense traslladar d'hàdita responsabilitat als dents locals. La realització de tests fiables i ràpids per evitar els col·lapses del sistema sanitari i l'increment del nombre d'hotels afecta el sistema sanitari per a poder dedicar-los en cas de necessitat allò que sigui més adient d'acord amb l'hospital de referència. L'augment de reserves estratègiques, de material, d'equipament sanitari, de protocols clars de seguretat i prevenció pel al sector i sociosanitari i residencial. En l'acord segon, instem al govern de la Generalitat també que reforci la salut pública en recursos econòmics i de personal a tots els nivells d'atenció, que el reforça la primària a fer diagnòstics ràpids, garantir el seguiment de casos i contractes sense deixar d'atendre les necessitats ordinàries del sistema. En l'acord 3, els demanem instar al govern de la Generalitat a un comandament únic del govern, ben definit i en permanent coordinació amb el món local per tal d'adoptar mesures de manera consensuada i disposada de la informació epidemiològica de forma continuada. Amb un quart acord demanaríem instar al govern de la Generalitat a tenir una reserva estratègica de material sanitari per a garantir que es puguin cobrir les necessitats davant de brots possibles onades epidèmiques. Garanties pel personal sanitari. I suficiència de mèdits de diagnòstic d'atenció. Acord número 6 instaríem al Govern de la Generalitat a crear un fons específic destinat als municipis i o consells comarcals per la implantació de mesures per prevenció de Covid-19 i a la protecció dels serveis públics de l'administració local. En el setè acord demanaríem instar al Govern de Palafrugell a dissenyar i implantar un pla de contingència de caràcter municipal per als possibles nouvelors del Covid-19, articulant un conjunt de mesures de competència municipal i que actuin sobre la qualitat de la vida del poble, especialment als col·lectius més vulnerables campanyes comunicatives amb informadors al carrer, augment dels controls de la policia local i, en general, l'ordenació de l'ús de l'espai. Vuit, un acord que és instalar el govern de Palafurgell a mateix temps per a demanar al CIBE i difondre la informació actualitzada de manera periòdica, mínim de 3 dies a la setmana, sobre l'estat de la pandèmia del nostre municipi. I el novè ètre gerar els presents acords al Ministeri de Sanitat, al Departament de Salut, al Congrés de Diputats, Senat i Parlament de Catalunya. Aquesta és la moció que els hi presentem entenem que hi ha coses que s'estan treballant i altres es podien millorar. Aleshores, per si hem plantejat aquest acord per intentar modificar informacions i comunicacions que són molt importants, inclús en el moment que estem visquent, no cal que estiguem en estat de d'alarma per comunicar a la població de que tinguem afectats. Això ens ajuda molt perquè a nivell de turisme des de Barcelona, si se sap que a Palafrugell és una, una població neta, doncs és molt més fàcil que la gent també no estigui espantada com s'està trobant la Barcelona en aquest moment i que no parem d'informar com si a la Fugia no hi ha cap cas de Covid també es pugui informar, és a dir, no hem d'estar en estat d'alarma en cap moment perquè no es deixi d'informar com es troba la situació de la Fugia d'afectats. Gràcies. El mínim el... el... li donem la paraula per si, per si cal per si cal, doncs, fer algun argument més. No? Que, que la situació d'aquest rebrot eh, no està bé, això no cal, no cal ser política, vull dir, jo crec que, que ho veiem que ho veiem tothom. Eh? Que, eh, que la, la manera d'enfompar de, de aquest rebrot no està donant molts resultats que s'esperaven, tothom, però també, com eh, va sortir la primera, i, què m'hi volia dir jo? Uh, uh, primer que nosaltres com a govern ens estindrem. i primer de ens estindrem, perquè nosaltres no creiem que en aquests moments el que caldiés és fer una crítica al govern. Igual que nosaltres quan estava en l'estat d'alarma i la situació del país estava controlada tot per el govern de Madrid, el partit que vostè representen aquí tampoc no ha sentit mal per per meva i per cap dels membres de l'equip de govern i cap comunicat criticant el que feia el govern de Madrid. Perquè nosaltres consideràvem que en aquells moments no era el moment de criticar ni el govern de Madrid ni el govern de la Generalitat i prou, prou, prou problemes tenien nosaltres per intentar anar el, seguint el dia a dia amb aquest estat, estat de l'arbre. En aquells moments no varen van fer o no eh, una mica amb la Generalitat i, i estic segur que el govern la Generalitat la seva intenció és ver-ho fer molt. i a vegades tenim la sensació que s'enfoca molt en el govern de la Generalitat per qui governa, i no s'enfoca molt en les altres comunitats que no governen els mateixos que governen aquí i que tenen el problema tan o més greu que nosaltres. No? I que veiem que aquest rebrot es podria haver produït en qualsevol altre lloc d'Espanya de, i que, i que ha, ha succeït en aquí, però el que hagi succeït. La segona cosa que li podria dir és que, ja ho ha dit, algunes d'aquestes mesures ja s'han pres, ja, ja, ja hi ha hagut aquest interès de recursos, hi ha, hi ha hagut o, algunes d'aquestes propostes que vostè arreglar aquí, la Generalitat, el govern de la Generalitat, ja està ja està posant, posant en marxa. Aquí m'ha vingut el cap com estava llegint una frase d'un famós ministre espanyol que diu «Nos hemos cargat el sistema sanitari català. Jo crec que tots els d'aquí eh, se recorden d'això. I això era molt abans, però molt abans, de pensar en Covid i de pensar en la situació que estem ara. O sigui que, home, que el sistema sanitari català ara en aquests moments, no respongui com ha de respondre, potser... Potser seria interessant anar aquests anys enrere i pensar les paraules del ministre i ministre, no? Ministre, que, dic, que va dir que no ens hem escarregat el sistema sanitari català. Segurament, no sé si el van encarregar, però sí que ens el van malmenar i ens el van malmenar bastant. Uh, doncs en aquest, aquest aspecte de no, de no entrar en crítiques amb els, amb els governants nosaltres ens estindrem, però el que fa... Uh, a Palafugell, a de Palafugell, implementar el pla de contingència, aquest pla de contingència ja tindrà molt donat per nosaltres, ho no podem prendre en mesures, les mesures han de venir donades des de, des de més amunt, mesures pel nostre compte eh, endavant o, o les modificacions aquesta no ho podem fer, doncs han de tenir donat per, per la Generalitat, per real decret de la Generalitat, i el que nosaltres o sí sigui, que hem de fer és aquest pla de contingència, si vostè aquest pla de contingència el que està dient és el que vostès han de fer és que les mesures que vinguin vingut mare de la Generalitat, complir ells, els complint i eh uh, la tenim la comissió Covid, aquesta és, uh, és operativa permanentment i es doncs, van fent totes les modificacions que es puguin fer per poder-se aplicar. D'aquesta manera que diu vostè que és bo que val Mantenim el COVID, uh, en, a la mantenim-nos al Covid, aquest còdit a nivells tan d baixos o propers al zero o que que que doncs, uh, ens, ens indica que la feina no de l'Ajuntament, sinó de tots els estaments, estem, estem bé, eh, des, de, des de les, de les utilitats sanitàries fins fins a l'última persona d'aquí l'Ajuntament que hi treballa, i que si vostès veuen aquí alguna cosa, com a vegades ha passat en el ple, o en els llocs que deman, aquí seria interessant que féssim això, que que estem oberts i sabem que nosaltres intentem escoltar i intentem escoltar i fer-ho a tots. I després sobre el punt 18, que també insta en aquest govern, demanant al CIDE dir-li que tota aquesta informació, ara actualment no la dona el CIDE, el dona al eh, sistema de la CIDI, que emet un informe de la regió sanitària de Girona cada tres dies. Era eh, plàpio. Jo tinc el de va sortir el d'ahir, i aquí el recull tota la, de tota Girona, tot el que és a Girona que i el fa públic cada tres dies. D'acord? I llavors aquí hi ha per regió, per comarques, més que per comarques que les àrees bàsiques de salut, i també hi ha l'acumulat de les poblacions, que el número de 200 i escaig que surt, però no són els continguts d'ara, sinó que és una acumulació i que per saber si hi ha val fruit d'una variació s'ha de mirar sempre en el, en el resultat anterior. Jo que això és públic i si el necessiten, a mi com arriba mitjançant el Consell Comarcal, eh, els hi faré arribar també doncs, cada, cada tres dies que, quan arriba el doncs, vòleg. Però d'entrada, des del CIBE eh, no, eh, no informen detalladament eh, en el casos de Palacrugell, que de fet no ha informat mai dels casos en concret de Palacrugell, a menys de la residència o la problemàtica que hi havia. Eh? Però eh, detalladament de Palacrugell no els havíem no vist. Jo crec que amb això eh, tinc la meva com que l'equip de govern eh, eh. No, al final... Va, va. que li veig, va. Tareus, no fer res? Sí, eh, jo agredi aquesta proposta i aquesta moció. Jo crec que no és una crítica a ningú, si no és estar aquest tothom treball escludint i faig les feines. Jo me'n recordo quan hi havia el famós estat de l'Arma totes les autonomies, volien les seves competències, totes que del govern central. L'únic el nostre partit que va mantenir el reclusament a tot el estat de l'arma que va haver govern central, perquè l'únic equip, eh? l'únic partit que va recusar, en aquest cas, en el partit socialista, en el estat de l'arma. Vostès van dir, alguns vegades, sí, a per, altres raons, eh? per altres raons. Ara, tenen vostès, i concretament Esquerra Republicana, el control, tant d'educació com de sanitat. I de sanitat, lògicament, és, és un pes molt important. No? I ara hem de prendre decisions. Per tant, tot el que diu aquí és una miqueta hi està a tothom, a totes les organitzacions, a tots els grups, els ajuntaments, a tot les institucions fer-ho. La part tancada del número 8, això es canvia, no passa res, eh? però la resta considero que està molt acceptant. Sé sí que mancaria que aquí a Catalunya som una potència en el moment d'investigació. Un recolzament a tota una investigació que s'està fent des de privada o pública. No? I potser ajuntar-lo aquí perquè és necessària en aquest moment aquesta investigació que han aquesta pandèmia com que ens poden altres. I recolzar sobretot el sector de la investigació que hi ha aquí a Catalunya. I, I en quart lloc, al eh, senyor alcalde, jo li vaig, dir, li vaig preguntar si té vostè com a alcalde, eh? Vull dir, cadascú s'ha de treure s'ha de treure la feina de sobre. Té vostè algun comitè expert, aquí completament que l'ajudi amb la seva tasca? És molt ràcil, eh? Poden haver un farmacètic, poden haver un doctor o tot el que sigui, que és el seu moment, perquè ara mateix, ara tenim les platges, bé, però després, les escoles. Les escoles és un tema molt complicat. I ja aquestes autonomies és el departament, el departament no podrà fer la feina concreta. I, a més de la feina concreta d'ajudament podrà fer la, la feina concreta a cada escola. I aquí tindrem uns protocols entre tots a, a treballar conjuntament. Per tant, jo sí que li demanaria, és a dir, que aquesta autoritat, el comitè, la gent d'experta d'aquí a Palafoxet, no puc governar-lo en les petites decisions que s'ha de prendre des de l'Ajuntament. La resta del suport, en aquest cas, la seva solució. Gràcies, senyor Ferrer. Senyor Fernández. Senyor Fernández. Bé, està clar que la pandèmia ha posat en evidència les vergonyes del sistema sanitari a tot arreu, a Espanya Espanya i les vergonyes també de la pròpia cooperació institucional entre els diferents territoris hem vist la lluita que ha hagut durant tot el procés per agafar el màxim de competències i a partir del 21 de juny quan les té tothom ja veiem que aquí és el canvi qui pugui i a vera, és incompatible que sortim a la resta de comunitats demanant als estrangers que vinguin que és un país segur, que no passa res i li hem demanat als nostres adres que de casa escolti, si jo estic si jo escolto aquest missatge i si jo estic a Anglaterra i escolto un missatge dic no sortiu de casa, com és compatible que vosaltres no sortiu i em que jo vinc allà que estic segur que això és impossible, per tant jo crec que és obvi que la gestió ha sigut dolenta del principi i d'ara quin avantage hi ha a i que ara tenim alguna alguna informació addicional més, de la que teníem com va començar la crisi, és veritat, ara sabem alguna més d'aquest virus, poc, no, alguna cosa més, i sabem una del seu comportament, i és veritat que segurament en el procés del 21 cap aquí, 21 de juny, doncs ha hagut cert, un cert relaxament de les mesures preventives, però també d'un tema de consciència cívica, jo crec que hi ha gent que li ha perdut la por al virus, però el virus està en la ciutadania, jo crec que el comportament d'alguns col·lectius també deixa molt indesejable. Nosaltres, el nostre grup, sempre ha sigut molt partidari de no fer, de no fer un, un ús crític i agre contra qui governa. Perquè qui governa, he dit abans, ha de prendre decisions i no és fàcil. I és veritat que les decisions semblen de ser amb una certa coherència. No pot ser que alguns partits fa un mes o fa dos mesos demanessin, que estigui passant al PP, sobretot totes les competències de l'autonomia i avui surti el PP dient que tornen a demanar al govern que, que recuperi el mandú únic de sanitat. Escolti, això no pot ser. Quan la seva comunitat de Madrid ha sigut última que ha decidit avui mateix que sigui mascareta les mascareta obligatòries. És que al final, això, això és un circo. Tant, com, que no, com que jo no vull col·laborar amb això, jo crec que l'emoció aquesta tampoc aporta crítica. Jo crec que aporta reflexions. Tant nosaltres, en aquest moment de la situació del Covid, se'ns fa molt difícil votar-la en contra. Jo Nosaltres no la veiem com una crítica. La veiem com un toc d'atenció perquè totes les administracions ens posem a treballar-hi com s'està fent? Jo estic convençut que la Generalitat, en aquest cas la consellera, està fent tot el que pot amb una cosa que en el moment que hi ha un contagi comunitari, com que no saps ben bé quin és l'origen costa moltíssim determinar de per, per aturar-lo, però jo crec que està, jo, jo confio que fa el que pot. Sí que nosaltres veiem que, que l'única solució que hi ha, òbviament, serà quan arriba un tractament i la vacuna, això està claríssim, mentrestant que s'ha de fer? Prevenció, distància social, i, sobretot, la màxima proves possible. I aquí sí que jo li faria una, una esmena al ponent d'afegir en aquell moment en que, a que a Girona, per exemple, les, les proves PCRs triguen 4 o 5 dies en donar resultats. Al públic, se si vas al privat, no cap de, de res. Al moment, no? Quan això, clar, hi ha, hi ha gent que pot anar al privat. Però la gran majoria és gent que ha anar al públic. Per tant, demanar que els hospitals de referència a les àrees bàsiques també les puguin fer públic, a, a nivell públic, no tinguin d'enviar-les al turut o Santa Caderia, a nivell de Girona, que també les puguin fer doncs, a Figueres, a Palamós, que en el punt número 2, aquí en el segon que els hospitals d'àmbit sanitari, a senyals, també puguin fer les proues PCR. I ja, perquè al final és veritat que, clar, quan el senyor alcalde parlava de la, de la famosa frase de les hemies la sanitat, això em va sortir, quan va sortir la sentència, que jo en aquell moment estava bastant actiu, doncs van haver tres o quatre fases famoses, no? Nos hem tipillado a l'Estatuto, eh, nos hem pagado la sanitat pública catalana, nos hem pagado la Justícia catalana. I mira que la sentència, en alguns casos, d'aquests inferia. Però la sanitat pública com a tal, en aquell moment, com la coneixem, la gestió de la sanitat fa 25 anys que està transferida íntegrament a les competències. El que passa és que, evidentment, falten recursos que poden anar per la via, de que tinguem poca, diguéssim, invitació de recursos pel finançament. Però la competència en si com ens l'organitzem? Això la fa? I el que jo crec que realment es va començar a carregar la seta pública no va ser tant el, aquest xe que va dir això en Va ser el propi Tur Mas quan el 2010 va començar a fotre la guillotina de tots els pressupostos. El, el, el, el Turmàs durant dos anys va ser que la banderada no morut de, de l'austeritat la, europea va ser el que va agafar la bandera. Mentre el rei i en Pujol se portaven els calés a Suïssa. Doncs igual, això no, no passava res. Jo aquí foto la tisora i després... Tant... Per això he començat dient que aquesta crisi ha posat en evidència les vergonyes del sistema. Segurament que Madrid té culpa, no he dit pas que no, però els comitats que han gestionat durant 25 anys, home, no, no, no, ningú estava preparat. O sigui, Madrid segurament no estava preparada per la compra de materials, és que aquí no hi, havia, és que no hi havia res. No teníem res però no només Catalunya, cap comunitat. Per tant, això és una cosa que posa de manifest que el sistema en si, pel que fos, no estaven preparats per, per, per assumir aquesta, aquesta planèria. Per tant, jo crec que la moció com a tal, el nostre grup pensa que no és una moció crítica a la gestió de cap organisme, és una, una moció en proactiu d'escolta, anem, anem a intentar incentivar i planificar en el futur, i per tant, per això nosaltres li volem donar suport. És a dir, que per mi la moció aquesta... No vull, no vull criticar en aquest aspecte ni el govern ni el local, ni la Generalitat, ni el govern central, perquè jo sóc dels que penso que en tot aquest procés estan fent el que poden. Que podien fer més? Bueno, no sé, a vegades algú pel carrer me diu, escolta, dic tu, jo, no sé què hagués passat si hagués sido jo alcalde. Jo no sé si, si estaria fent el mateix no. En qualsevol cas, com que això no ho sabrem, perquè jo no era alcalde, com va passar això, però és veritat que la situació és molt complexa, per tant, i com que Déu diu això, el nostre grup donar suport perquè s'entrepreti com que no és una crítica ni a la Generalitat que la consellera assegura més, més que la conec que doncs Déu està passant-ho malament, òbviament. Ni tampoc el, el ministre de Salonella que també la conec, que tampoc deu estar massa content com que després del 21 de juny tinguem a càrrec de brots. Si, doncs, o és que algú arriba a pensar que el govern central o el Generalitat Déu està content per com està la situació. Si algú pensa que estan contents doncs és que és el menú l'emteniment. Una cosa que puguem millorar la gestió, però per tant, nosaltres haurem suport amb aquest, amb aquest entendre i generar-hi el ponent vol afegir aquest punt a les dificultats. Gràcies, senyor Fernández. Senyor Rius. Senyor alcalde. vull dir que he nombrat a la moció el govern de la Generalitat de Catalunya, he nombrat al govern de l'Estat, si se la vol tornar a llegir. He nombrat, també he parlat de ministeris, de congresso, de diputados, etc. Vostè, a mi, no sé si em digués potser gent del poble, no em podria trecar potser amb aquest tema, perquè no podria dir que estic a Madrid. Vull dir que cada cop que presentem una moció, vostè em relaciona amb Madrid. També tenim aquí el, el, el senyor Juli Fernández, que també té el seu equip a Madrid i segur que van anar amb nosaltres. Vull dir. Però jo sé que vostè, cada cop que... Vostè només es... No, vull dir... Jo li faig política local, sap que vull dir? I no m'avui ara començar a fer crítica perquè si féssim crítica és el que està dient el senyor dels ciutadans, el senyor Ferrer, van demanar com a comunicat autònom a la competència de sanitat i la senyora Vergés és la nostra consellera de sanitat i hauria ser competència seva i l'hauríem de d estar culpant de tot a la pobra senyora ara mateix del que està succeint. Llavors jo vull que això s'ho tregui del cap, perquè és que ja jo per exemple el Golfet em va fer anar remenar també, que era una altra, no hi res a veure, però que em va també acusar del Golfet, que era cosa del Ministeri de Madrid, llavors ens en vam anar, el al de Gerona o la, la delegada, perdó, que és socialista, a més, i vostè se li va ficar al cap que jo tenia com la culpabilitat de que el que estava passant, algú fet, bueno, que m'anés a Madrid, bo, bueno, no, bo, que, el meu, que, que el nostre govern estava instant a que teníem que... responsabilitat. Bueno, però a l'hora que hem de solucionar-ho, a l'hora que hem de solucionar, en... Val, hem de solucionar i jo vaig fer-ho perquè m'han anat a parlar amb la, amb la, amb la, amb la nostra representant, que ens representa Madrid, no? I, i dels comuns, i hem estat parlant i hem estat parlant amb la, amb la delegada de socialistes de Girona, vull dir, per el tema aquest, i ho hem intentat fer-ho jo. Però no vull que vostè es tenqui i s'obsessioni amb això. Jo estic fent política local, l'Ajuntament de Palafrugell. No podem estar cada segon, anar que si Catalunya és que si és Madrid. Ara no busquem culpables, busquem solucions. I les solucions que li estic presentant són aquestes que li he presentat amb aquesta moció i és tot el que, el que en principi vostè... La informació, li torno a dir, és un benefici per nosaltres, dongui no li dongui el CIDE o li doni els de Girona, vostè s'informa si la població constantment, encara que no estiguem en l'estat d'alarma, és públic però sempre va bé... Sí, però oi que també... Que està bé que l'alcalde també, ha part de comunicar moltes coses, mira, això seria també una cosa interessant, clar, perquè la gent es tranquil·litzés, perquè van pel carrer, però quans n'hi ha per la d'afectats? Però què està passant? Però quants, quants estan afectats? I, i quans Ha vingut alguna altre mort més per Covid? I això relaxaria els ànims de la població i, i tot aniria molt millor i seria com un vot de confiança a l'hora de comunicar a la població de Palafrugell que tot està anant perfectament aquí a Palafrugell i altres poblacions, per desgràcia, no tenen aquesta sort. Al mateix temps, vull agrair al senyor Ferrer i al senyor Fernández, del seu recolzament van, i la mà que m'han amb la confiança de del que hem dit, que ens hem equivocat en moltes coses i que és moment de correccions. I Llavors, jo els hi, facilito, els hi vull demanar la seva confiança, si plau per aquest sí a la moció. Si vostès volguessin canviar de pensament o ens volguessin recolzar, amb aquest, amb aquest abordatge, faríem doncs, la proposta que han presentat els socialistes de remodelar o ampliar amb els ciutadans, si fos cas, de plantejar, en principi, aquesta moció amb aquestes modificacions. No, no, no, no, no, no. Podria dir, que nosaltres no no som de manera que el que no ho Eh, dic que nosaltres ens mantindrem amb l'extensió, sobretot perquè nosaltres no considerem que aquestes mocions s'aportin enlloc. No, igual que en l'estat d'alarma, quan els competents eren a Madrid, nosaltres no vam presentat cap moció respecte a això. Vostè diu que també parla de Madrid. Mira, li diré, en els acords, cita sis vegades, insta sis vegades al govern de la Generalitat i una sola vegada insta, insta al govern de la Generalitat a acordar amb l'estat espanyol. O sigui que no... no no digué no digué no que sigui nogué que sigui una moció pensada a uh, uh, en govern de la Generalitat i, i govern govern espanyol i només per al·lusions uh, senyor Ferrer uh, jo el que li he dit és que des d'aquest ajuntament des d'aquest ajuntament com a equip de govern no hem fet mai cap crítica en nom del partit ni cap estament Vostè diu que el partit d'esquerra criticava el PP criticava no no jo li he dit, nosaltres, nosaltres com a equip de govern no haurà sentit cap de les manifestacions, sobretot jo com a portaveu que he fet de la majoria de les actuacions d'aquest, que hagi fet cap mena de crítica en aquells moments en el, en el, en el govern espanyol que era el que estava en l'estat d'alarma. Ni una. Va? Tampoc la farem ara en la Generalitat. És l'única cosa que li he dit. I el comitè d'experts, que ja m'ha dit alguna vegada, nosaltres si tenim algun, algun problema de, de, de, de, de, de, de que tinguem dubtes sobre què aplicar, com aplicar, què fer en algun moment determinat, tenim el CAP. El CAP és el nostre assessor. Ens posem en contacte amb el CAP, sobretot amb el, amb el director del CAP, i ella és la persona que ens diuen de fer això i hem de fer l'altre, sobretot amb aspectes mèdics. No crec, no crec que sigui funció d'aquest Ajuntament crear una comissió d'experts sanitaris per la, per, la, per, la per, la, per la qüestió, sempre i quan tinguem, i que el, el, el tenim, el CAP a la nostra disposició, per qualsevol dubte que tingui. O sigui, el que hem d'intentar fer és tenir un, un, un comitè d'aplicació de les mesures que ja li tenim, a de l'Ajuntament, que ja l'ha aplicat. Uh, entenem doncs, que s'ha de posar a votació. Vots a favor de la moció? A la sala de plens voten a favor els tres, grup, els tres portaveus. Vots en contra? Abstencions? Abstencions? A la sala de plen s'abstenen eh, tots els membres de l'equip de govern. Per tant, s'aprova per 9 vots a favor del PSC, Palafrugell, en Comú, Podem i Ciutadans i amb totes tensions de l'equip de govern. Aquesta és la, la segona moció, passem a la tercera. Sí, seria el 13.3, moció del grup municipal de Palafrugell en Comú Podem per l'adhesió de Palafrugell a l'Associació de Municipis per a l'Energia Pública i a la sol·licitud dels ajuts previstos per a la mobilitat descarbon... descarbonitzada. I la prau el senyor Rius. Perfecte. Gràcies, senyor alcalde. 50 municipis actualment han adherit a aquesta moció, bé, bueno, el que ens hi presentem ara seguidament, de l'energia pública la sol·licitud dels ajusts previstos per a la mobilitat descarbonitzada. En principi, sabem que hi ha un objectiu darrere d'aquesta moció, que és que treballa tota la gestió energètica i produir una energia renovable. La Diputació de Girona ja està treballant, i ja ha presentat uns projectes, i tenim una necessitat d'abans, veient la situació on estem, les noves tecnologies, etc. En principi, després de la necessitat d'avançar ràpidament a la reducció d'emissions i de fer el, cami, el canvi climàtic que ens està arribant. En això instem als següents acords. El primer seria sol·licitar per forma de part de l'Associació Municipis d'Energia Pública, després que el govern local elabori un projecte per acollir-se allò que preveu el reglament del Decret 569-2020 de 16 de juny per a la renovació de mobilitat local d'acord amb els termins i condicions del Reial Decret i una vegada elaborat el projecte en donarà coneixement als grups municipals. I per últim, estaríem un acord de sol·licitar a la Diputació de Girona inclògui Palafuger en el seu projecte d'energia local renovable. El posicionament del govern té la paraula el senyor Marqueres. Gràcies, senyor alcalde. Bona nit, senyores i senyors regidors. Senyor Rius, eh, jo li faig una proposta, una contraproposta, de deixar aquesta moció sobre la taula i treballar la conjuntament des de l'àrea de medi ambient, li obro les portes, perquè ens la presentem i ens la llegim i virem quines són les possibilitats reals. L'explico que el primer punt de l'acord, aquesta associació de municipis per l'energia pública no existeix encara. És una proposta de 47 municipis que es van reunir i van fer-ho públic la setmana passada. Els estatuts d'aquesta entitat s'aprovaran entre el setembre i octubre en els plens municipals d'aquests ajuntaments. Per tant, l'entitat com a tal no està formalitzada, està en procés de no tenia notícia d'existència d'aquesta associació i, per tant, no ens hi hem pogut adherir per, per això, perquè no en tenia coneixement. Ara que en tenim, ara podem veure quines són les possibilitats reals de participar en aquesta entitat, de col·laborar-hi, de sumar-hi, però treballem la conjuntament. El segon punt, el segon acord que proposa, també hi estem treballant, en certa manera... Eh, les facilitats que ens donen aquesta, aquest 7% del romanent de tresoreria per poder adquirir vehicles de mobilitat eh, descarbonitzada eh, amb etiqueta ECO o, eti o emissions zero són vehicles que l'Ajuntament d'aquests que ens ofereixen no en tenim cap són tot eh, serveis eh, vehicles que estan amb contractes de serveis de policia si no recordo malament, no, no són vehicles que siguin propietat de l'Ajuntament. estudiem ho també amb calm en tranquil·litat per veure si podem d'alguna manera rescar algú perquè sí que ens interessaran en aquesta línia. I el tercer punt, al tercer cor, sollicitar a la Diputació de Girona que incloïu per la fregent el seu projecte d'energia local renovable. No he estat buscant no sé quin és aquest projecte d'energia local renovable. He vist coses. però amb aquest títol no hi ha, si es refereix a això, m'ho pot confirmar eh? aquest eh, projecte del pla a l'acció, que hi ha quatre municipis entre ells Rupià, per exemple que tenen una aportació, una subvenció de la Diputació de Girona per l'import de 40.000 euros per col·locar plaques fotovoltaiques i generar l'autoconsum si és això, ho estem fent tenim a la seu de la policia local el sostre amb plaques fotovoltaiques i properament tindrem, perquè ja ha la subvenció tramitada, a l'edifici de Can Bec també cobert amb plaques fotovoltaiques i també espero que no trigui gaire el Museu del Sur. Estem en aquesta direcció. No sé com podem demanar a la Diputació que ella ens inclogui. Són nosaltres que hem d'anar darrere la Diputació i oferir la nostra disposició a anar ampliant a tots els edificis municipals i no es preocupi que ho estem fent. Però li demano, manos. Deixem-nos sobre la taula, li obrem les portes, treballem el conjuntament i després la podrem aprovar amb, amb els acords ben formats, ben formalitzats. No sé. Sí, però. Sí. No, mentre no, no, no estàs sí, com, no, deixes sobre la taula que No donaria que No, Sí, sí, ja, però que és que justament quan diem, que ho vull aclarir, ho vull aquí, perquè quan diem sobre la taula i instar perquè ja vam tindre aquesta aquesta... Diem, deixa'm sobre la taula, deixar sobre la taula no vol dir com vostè deia, retirar -la. Vull dir, m'he assessorat amb el Servei jurídics de la Generalitat de Catalunya i diuen que una moció a nivell municipal, quan es deixa sobre la taula, vol dir que no és no retirar-la sinó és deixar sobre la taula. Al mateix temps jo vaig estar en aquest ajuntament quan vaig fer lo de deixar sobre la taula, aquesta moció que després, la tercera que avui presentem, el senyor secretari fa 10 dies, per el que vostès quan que s'ha de fer el tràmit mitjançant aquest paper de la web de l'Ajuntament, i veig una instància telemàtica, i fa 10 dies encara no m'ha contestat que si realment jo havia dit que era sobre la taula, com es va proposar, que hi ha un altre partit de cui present d'aquí els socialistes que van dir, de deixar-la perquè la poguéssim negociar després. A mi m'agradaria que si existeix una, una, una llei, vostè, senyor alcalde, que digui que reguli això que quan és sobre la taula és retirar una moció del règim local que ens ho demostri. Vale, és, que el, sí, és que el senyor secretari fa 10 dies no sé si és que és el secretari a mi no m'ha arribat sobre la taula és que no ha tingui que tornar a presentar a mi no m'ha arribat sincerament, no l'he vist no sé el que m'està dient ah, a les instàncies que es fan telemàticament a l'Ajuntament, que n'he fet moltes ja i per no en contesta en cap ah, no sé com s'han de fer, perquè jo poso un certificat digital i estic demanant un munt de coses i no estan arribant, i ho faig mitjançant el meu certificat digital no li deia, el senyor, senyor Eroso que li diu escolti, no la presenti la, la recuperem se fa mitjançant la, la col·laboració de l'equip de govern, sobretot ell, del medi ambient i es fa una cosa que pugui ser assumible per tothom i que, i que ells des de medi ambient ho vegin bé es presenten a la resta dels portaveus i fins i tot potser, veig molt fàcil que pugui ser una, una moció d'aquella que diuen institucional i després en aquest, respecte a això, a aquest aclariment que m'ha fet Evidentment, el senyor el secretari serà el que li haurà d'informar uh, oportunament sobre això. Jo l'única cosa que faig és, és, és dir el que, m el que em diu. ¿Vale? El contesta sobre l'emoció? O... Si sí, et... bueno, que, que, fa, que si tenim tota la informació que els pugui facilitar, que tinguem altres de la Diputació de Girona, com altres províncies de Catalunya, que estan portant això endavant, aquest, aquesta moció que hem presentat, que és estar treballant des d'altres províncies també, llavors li facilitarem la informació que trobem per veure si realment conjuga amb el que nosaltres volem a l'Ajuntament la, i treballar-ho plegats. Si sí, no, no la posem a votació bueno, i, i la... No, vull acabar d'escoltar també vale. els portaveus. Ah, no, però, eh, sí. Abans de fer això, els dos portaveus han de saber a quin, a quin punt estem. El punt estem és que no, no, la present, no, no, la, no la portem a votació avui perquè referà. Sí? És això? Està d'acord vostè? És que han acabat d'escoltar els altres portaveus. Sí, però és que vostè que la presenta. Ja, però de decidir quan he acabat d'escoltar l'opinió de tots els portaveus. Abans m'ha fet no parlar per escoltar-los a tots. Ara he de parlar perquè parlau... No, però no seria un... interessant que sàpigués quina és la seva oposició? Uh, al... Bueno, però pues, si és així i l'oposició també pensa el mateix, ens, també ens posicionaré vale. així. Vull pot dir vostè, m'assembla bé aquesta idea i que hauré de decidir després d'escoltar-los. Vale. Però com a mínim els dos portaveus sàpiguen quina és la seva oposició. Digui, senyor Ferrer. Ah... Uh... Nosaltres, fa temps, eh, va ser el primer trimestre, que ja vam demanar una taula de, de la sostenibilitat. i partir del que havia passat, i que allò, els i això, ja es va dir que sí, que sí, que sí, no s'ha fet res. No? Per tant, aquesta, aquesta moció és un poc d'alerta, que de moltíssim que la presenti, perquè nosaltres hem d'eliderar i estar una miqueta a l'avantguarda de tot el que es fa. Certament és cert que aquests 47 municipis, si ho sàpiguen també, i que he empregat també pel meu grup, encara no està en un procés de constitució. Seria bo formar-hi part, però ja, el més aviat possible. Quan hi ha hagut programes, aquí per la producció, també el programa Anemes d'Escoles, Escola Verda que per la producció va ser una de les escoles, les escoles que es va apuntar en aquest programa i, i va estar al català. camp d'avant. Jo m'agradaria que a més d'aquestes associacions que s'està constituint hi ha altres associacions que estan treballant també a nivell d'alt i a nivell europeu que un lligat la no? situació. En següent lloc, ser la preocupació de l'Ajuntament que està fent tot el pacte tot el tema de l'Ajuntament. Percer, agradaria una miqueta les jornades que va fer sobre el camp climàtic, que van ser unes jornades molt bones que forma part de d'aquest assestament. I quart, jo crec, que estic d'acord també amb el seu grup, de poder posar, deixar sobre la taula estudiar entre tots i fer una reflexió col·lectiva i estudiar tot el tema de la sostenibilitat a tots els serveis no? i ja decisions i apuntar se als organismes en els quals s'estan bellugant a nivell dic, local comarcal de Catalunya nacional i europeu no? ja m'ho dic a les Nacions Unides perquè, ben... ja, ja no. no hi arribem, eh? Gràcies, senyor Ferrer. Senyor Fernández? El senyor Rangel té la paraula. El senyor alcalde. Bé, eh, posats a col·laborar amb la proposta que l'equip de govern li fan el proponent, el nostre grup eh, li demana exactament el mateix, que treballin amb l'àrea de medi ambient d'aquest Ajuntament i eh, jo em comprometo, com vostè sap, eh, demà passar-li al regidor quina és la, la línia de eh, subvenció d'aquesta línia del pla d'acció que parla de l'energia pública i la municipalització d'aquesta energia pública. Per tant, col·laborar també amb la proposta de treballar per aquesta millora d'aquesta moció. I per tant, si la deixen sobre la taula, cantats de la vida i felicitats. Gràcies, senyor Ràngel. Uh, senyor Rius, doncs? Doncs, senyor alcalde, la deixarem sobre la taula. Mm. Desigui a tots els partits. Uh, senyor secretari, doncs, uh, no vam presentat a votació aquesta moció. Passem al següent. D'acord. D'acord. Sí, seria el 13.4. Moció del grup municipal Palafrugell en Comú Podem sobre la situació al geriàtric gent gran. Té la prou, senyor. Gràcies, senyor alcalde. Bé, res de nou d'aquesta moció que no haguéssim parlat en el ple del 28 d'abril. Una moció que jo ja, en part, havia escoltat totes les veus. No havia escoltat la direcció en el Covid-19. Vaig escoltar les veus del... De la, del de direcció del Gediàtric de Pel·laboració i Gent Gran, vaig escoltar la presidenta dels familiars afectats pel Covid-19, vaig, vaig parlar amb sindicats, hem parlar també, ens hem reunir amb sindicats i treballadors. Uh, S'ha pogut escoltar totes les vessants, vull dir, hem escoltat tant un director com fins al treballador. Aleshores, vam dir que, que bueno, que l'ha deixat sobre la taula, perquè vostès la retiraven, però bueno, que estava vigent per tornar a ficar i aquesta moció torna a sortir, no? Un cop el compromís que vaig veure, jo crec que el compromís en la i gent gran era que aquesta moció es treballés un cop hagués passat o hagués una mica estabilitzat el Covid-19. Ha arribat aquest moment fet, vostès han fet reunions amb els patronats, ja ho sabem, i ja ens hem format la nostra la patrona que està en el nostre gran com ho Podem, uh, han fet Bueno, han donat alternatives, han fet uns acords, però que realment aquests acords no arriben a canviar resta, que si tornéssim a una altra situació com el Covid-19, veiem que encara hi ha mancances que no s'han posat al seu lloc, que s'han de recuperar i que ho estan patint importantment els treballadors d'aquest palafurgis i gent gran de, del geriàtric. No? Uh, només el que nosaltres demanem és no és veure, no és cap mena de, de ens ha servit aquest Covid-19 doncs no per una crítica, és una crítica a, a millora, de constructiva no? a mi em van treure els colors els treballadors quan me parlen perquè em diuen, vostè també és de l'oposició senyor Alfons Rius i vostè també està a l'oposició però també ha de treballar per, per recolzar tot això i perquè no es tornin a repetir que el que va passar no? aleshores jo em vec amb l'obligació com m'imagino vostè com a alcalde i com els altres regidors de, del consistori de treballar perquè puguem tirar endavant el que s'estigui fent per la Fiscalia, jo no li discutiré, al contrari, els recolzaré tot als familiars tirant algun plantejament per Fiscalia. però Quan hi ha alguna per Fiscalia, nosaltres l'Ajuntament també pot intervindre perfectament, perquè a nivell de la Generalitat també han habigut ha altres intervencions, com ha sigut aquest tema de les residències, que s'han ha, habigut unes denúncies i que també la Generalitat de Catalunya té posat i han habigut ha altres casos. A la Generalitat de Catalunya només passaria, només faltaria que perquè hagi algú la Fiscalia no puguin intervindre un Ajuntament o altres ens públics, no entén nosaltres jo estem aquí per lluitar, com els, els equips que es vulguin sumar. A què? A una millora doncs, de tot, de condicions, de del que ens ha passat amb aquest Covid, que al final era una arrossegava, arrossegava diverses coses que no eren sols el Covid, eh? no estem presentant-ho com si fos el Covid el problema, però que el geriàtric ja tenia unes mancances, ja tenia certes mancances de coses i de precarietats que li culpàvem al CIDE, però que nosaltres som també part de no és el CIBE només, som nosaltres, vull dir, el CIBE al final és un mediador de logística que els hi donen 280.000 euros a l'any perquè ho gestionin i un ministrin, això. O m'entén que vull dir? Llavors, nosaltres som realment la, les persones que hem d'escoltar aquests treballadors a veure el que passa, el que podem fer, les millores d'aquest geriàtric, intentar. Llavors, els acords els anem a repetir per si. hi ha alguna a dir i els tornaríem a presentar amb aquesta moció. En els acords dèiem que el patronat de la Fundació per la Frugeixent Gran es construirà una comissió d'investigació per recollir tota la informació existent que permeti aclarir com s'ha desenvolupat i tractat el brot de la residència, arribar a conclusions i emetre recomanacions. També demanàvem amb l'acord segon que el patronat constituïs una comissió d'investigació podrà demanar, diguem, investigació, dir-li el nom que vulguin, si és que els afecta molt aquest nom d'investigació, Podrà demanar als organismes adients i els responsables de la gestió tota la informació necessària per arribar a les conclusions que permetin un coneixement que ha passat. Així mateix, el patronat podrà sol·licitar la declaració de quantes persones consideri familiars, treballadors, que poden aportar dades al coneixement d'evolució de la situació. I, per últim, demanar que el patronat constituïs una comissió on començarien les seves tasques a la l'atenda determinada quan la situació sanitària, que és en aquest moment, hagi normalitat, entre cometes, i ho faci possible. I, en tot cas, quan l'estat d'alarma ja ho sigui vigent. Nosaltres l'única que podem dir com ho Podem és que ens sentim responsables i com a regidor jo em sento uh, la meva obligació, no sé altres regidors en aquest consistori, però a defendre i com una institucionalitat del nostre poble de Palafruge i a lluitar perquè això hi hagi una millora i perquè tot vagi. No ens hem d'agafar com a un punt crític ni buscar qui era responsable, sinó buscar realment i escoltar a tothom és el que podem fer perquè si un altre cop patim un altre fenomen així de, de, de les, de les, dels errades es millora tot. O sigui que aquest és el nostre punt de vista. Gràcies, senyor Rius. Li, li comento, li... la meva intervenció va per davant primer, l'equip de govern hi votarà en contra, de la... perquè vostè ha, ha fet, ha dibuixat tot, no? Vull dir, l'Ajuntament ha d'intervenir, l'Ajuntament ha d'ajudar, no, no, aquesta, aquesta moció no va per aquí. Aquesta moció que diu és fer una comissió d'investigació, clar? Uh, li varen demanar uh, l'altra vegada que el deixés sobre la taula i que transmetríem al patronat aquest, aquest, aquest, aquesta demanda i aquesta visió que creiem tots els membres de, del ple de que ha de, uh, ha el patronat ha d'esbrinar uh, el que ha passat allà dintre i això es va passar en el, en el patronat i els patrons hi estaven d'acord en que han de, en forma de comissió o en forma del que sigui és una funció dels patrons d'allà tenir un relat de tot el que ha passat i saber saber el que s'ha fet bé i el que no s'ha fet bé i viure conjuntament amb el civi de les coses que no s'ha fet per poder ser corregit. I el patronat ja ha pres la decisió que això es tirarà endavant. Ara en el, en el moment que estava en estat d'alarma, es va dir que no i en més en aquí ja el posava i ara fer una comissió, com diu vostè, d'investigació o del que sigui, no es pot fer perquè està sota fiscalia però que la decisió dels patrons és quan no estigui a sota de fiscalia eh, alguna cosa farà el patronat. I que els patrons tenen la màxima llibertat per poder escollir quin ha de ser el camí. Però ha de ser els patrons. Eh, I vostè no m'avaregi paraules. Intervenir no és mateix que fer una comissió d'investigació. Eh, debatre no és el mateix que fer una comissió d'investigació demanar comptes no és el mateix que fer una, una comissió d'investigació. No ho no és. La comissió d'investigació és una comissió d'investigació. I vostè demana, presenten- ne aquí eh, amb tres punts que demana comissió d'investigació, comissió d'investigació, comissió d'investigació. I és per això que li direm que no. Ara, que el patronat i eh, alguns membres d'aquí formen part d'aquest patronat, eh, li diuen que per, 8, per 7 a 1 es va decidir que, 8 a 1, es va decidir que es veia bé que es fes una comissió d'investigació, d'informació, per saber què ha passat, o pots dir o canviar en un altre, altre nom, però tots aquests membres d'aquest aquest 8 a 1 deien que mentre estigui sota la investigació de Fiscalia no és produent fer això. I això no solament aquí, sinó a tot arreu. Comissions. No intervencions, eh? Comissions. Senyor Ferrer. Nosaltres hem demanat si una comissió de situació externa ha patronat, perquè el patronat forma part una miqueta de la gestió i alguna cosa també el patronat no ha fet bé. Per tant, nosaltres demanem que aquesta comissió fos pues, més externa, no? I que hi hagués del patronat i fora de gent del patronat. Això no es va acceptar, no doncs, sembla que s'acenti. Nosaltres seguim insistint que ha de ser una comissió més externa per donar transparència, fiabilitat, la veu i la seguretat Coses no només pel que ha passat, eh? sinó també pot futur. Per la gestió que ens hem de donar respecte a la residència, també és, això, no? és important. De fet que vull, amb tota molteta dir jo, amb els treballadors de el la Comitè d'Empresa, que ens han explicat les circumstàncies, mai han criticat la gestió ni que ha fet l'Ajuntament, ni vostè, ni l'equip de govern, ni el seu. Sinó, ells han dit que el que volen és parlar amb el patronat concretament, per veure com es pot solventar la seva relació, amb, en aquest cas, amb l'eficiència. Hem de crítica amb el passat i amb el qual hi haurà d'explicació i hem sigut professionals. Per tant, aquesta comissió, que per nosaltres ho havíem de externa, segon, que fos més àmplia i que la presideix a l'eficiència del poble, això també ho vam proposar nosaltres i si ho vam dir-ho, eh, sí, que hi passés molta gent, i quart, a més el Covid, és una comissió també de veure quina gestió li podem donar en aquest moment a la funció general de col·laboració. Per tant, nosaltres ens estendrem, entenem una miqueta l'esprit que vostè fa, la i això li agraeixo també a la producció que té, també, encara que no sigui part també corresponsable, perquè la gent no es veu com grup, sinó es veu com ajuntament, es veu com corporació, i quan i quan no funciona un negoci, és que l'Ajuntament, és que l'Ajuntament. I lògicament també et molesten no? Perquè veiem que, entre tots, hem de fer possible afrontar els problemes greus que, que patim. I el problema greu que ha passat, a la, lògicament, a la Fundació de l'Arensia ens ha de preocupar, ens ha de reflexionar, sigui investigació o sigui d'estudi, o sigui que sigui, i després prendre les mides correctives en la millora de la gestió, de l'estructura i el que ens diguin entre punts. Aquest és el sentit. Per tant, sigui externa de subit. Gràcies, senyor Ferrer. Uh, senyor Fernández? Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, el nostre grup no, no sortirà del guió que hem tingut fins ara. Nosaltres pensem que l'anàleg de la residència requereix d'una certa estabilitat, tranquil·litat i objectivitat. És molt fàcil ara eh, entrar en un debat, i a més a més, quan es desconeixen moltes coses. Si el, jo crec que si dels reïdor, del reïdors que té l'Ajuntament eh, en algun moment algú sap tot la i com ha anat tot el geriatric, punt d'ell soc jo, perquè jo i el senyor Ius Medí som els pares de la criatura, de la fundació que els va fer per intentar, no, no, el senyor Riu, Riu, però si senyor Medí i jo vàrem parir la criatura a la fundació perquè era l'única garantia que teníem d'intentar buscar finançament extern i la subversió dels regadors de que hi havia l'antic geriàtric perquè l'antic geriàtric amb 40 places era inviable i perquè no es podia aguantar amb ell perquè la població estava creixent. Per tant, el que no li acceptaré jo és que vostè digui aquí que vostè es senten en l'obligació de defensar el geriàtric com si els altres els importés un comín no el I Vostè té la obligació i nosaltres tenim les nostres. Però és que, a més a més, jo crec que vostè, que en el seu grup, doncs, que té gent que, que han sigut regidors i alguns amb responsabilitat, hagués tingut d'explicar. Jo sé que l'Ajuntament segurament té una mancança de fer un protocol d'acollida de regidors, però hauríem de explicar que quan una persona deixa una, una moció sobre la taula no es no la retira. En qualsevol moment la pot activar la deixada a la taula per buscar els consensos. I si en aquesta, en aquesta que l'ha deixat a la taula el govern, pel que sigui, no va buscar el consens perquè ho va a la Fundació a patronar, perdó, i el Patronat va aportar que no, evidentment, home, és molt difícil en aquest moment reconduir la situació. Jo sí que crec que el que no podem barrejar és reivindicacions legítimes laborals, que són legítimes, que no es troba defensat sempre jo he defensat sempre que la capacitat adquisitiva que van perdre després del crisi de crisi gran de recuperar sabedor Encara que sí de forma progressiva, han de recuperar, perquè són drets que ells tenen. Que he defensat sempre que els sabedors subrogats que van anar a la Fundació a la motxilla de l'Ajuntament, això s'ha de respectar? M'ho diuen defensat sempre, no? perquè a més bé, la motxilla aquella va ser la que va motivar molts i molts debats en aquesta, perquè era la gran preocupació que en aquell tenia el govern, de que no perdessin cap dret adquirit amb el que era la, la subrogació. però tant, no, no, no, o sigui, no desviem la qüestió de reivindicació laboral legítima amb el que és la gestió del geriàtric, diguéssim, al voltant del Covid-19 i, com en res fons, amb els 36 o 39 morts que portem a tingut. Jo penso que això, li faríem un fla favor, al propi geriàtric. Ja no tant la direcció, però la direcció avui és el Ciba i demà potser hi ha un altre. Però en qualsevol cas, a mi el que em preocupa, com vaig dir fa també un mes o dos mesos, és l'institució. En aquell moment parlava del museu, ara parlem del geriàtic. Per tant, jo crec que aquesta, vostè podia reconvertir aquesta moció si ens hagués dit nosaltres que hi haguéssim pogut col·laborar perquè, evidentment, és que vostè ja parteix d'una base que, que, que és incorrecta. Diu, el patronat de la Fundació Valencià de Gran és constituirà en comissió d'investigació. El propi patronat no es pot constituir en comissió. Jo no, sub, jo no puc ser artiparte. El patronat, que són els vuit membres dels vuit patrons, no poden ser a la vegada la mateixa comissió d'investigació. En tot cas, el patronat ha de crear una comissió que estigui precedida, si volem, pel president i per altres membres, però mai pels mateixos vuit patrons, perquè aleshores no, no, no sé què volem mirant allà. Estarem mirant-nos... Algú s'imagina que els propis patrons diran alguna cosa dolenta en quan a la gestió? Doncs la, la Fundació, en tot cas, el patronat ha de crear aquesta, aquesta comissió. I, a més a més, hi ha una altra cosa que vostè confon, i és el tercer punt. Clar, me, diu, aquesta comissió començaran les seves tasques en data indeterminada quan la situació sanitària s'hagi normalitzat i ho faci possible i, en tot cas, quan l'estat d'alarma ja no sigui vigent. L'estat d'alarma, de des del 21 de juny, no és vigent. Per tant, volia que podrien començar a treballar demà, si volguessin. L'estat d'alarma no és vigent, es va acabar el 21 de juny que va ser l'última porra ha d'haver-hi el Congrés de Diputats. Per tant, ara no estem en cap estat d'alarma. Estem en una situació preocupant de contagis, o no per l'estat d'alarma. Per tant, nosaltres, jo li feia una proposta diferent, i és que jo estic d'acord que el patronat de la Fundació ha d'analitzar, ja no tant el que ha passat amb el Covid, sinó ha d'analitzar quins són els recursos materials i humans que en aquell moment decidim a la residència i que et pugui permetre millorar el servei. Ha d'estudiar també quines són les reivindicacions que fa els sabedors, legítimament, en algunes podem estar d'acord i en altres no. Per tant, jo, dels seus tres punts, jo li faria dos punts. Ja sé que segurament que vostè ara no ho pot acceptar i, per tant, si vostè no accepta res, nosaltres en aquesta emoció, tal com està redactada, en aquest termes no li podem votar, malgrat que nosaltres ja hem deixat clar en el propi patronat que la condicions s'ha de fer. El s'ha de fer quan pensem que es les condicions com vàrem votar en el patronat. O si volguéssim treure una conclusió positiu i no barrejar la qüestió, de reivindicació laboral, recursos, recursos humans amb el que del en el Covid, aquesta, per tot, hauria de crear una, una comissió per analitzar els recursos humans i materials que s'estan utilitzant en la gestió del geriàtic. Primer punt. Una comissió per estudiar quins recursos estem destinant humans i materials en la gestió. Perquè aquí, aquí veurem si realment què ens falta, per clar, en definitiva, hi ha un tema de ratis, perquè el rati es fa la Generalitat. Clar que aquests ratis són de mínim i podem millorar-los, sí? Però si volem millorar, hem de dir que els ciutadans mire, amb aquests ratis l'Ajuntament aquest any aporta 950.000 euros per un costat i 300.000 euros per l'altre de prèstic i interessos. Si volem millorar ratis, volem col·locar més auxiliats que jo no dic pas que no, que dir. en comptes de 950 no hem de posar un millor 150. Bé, bueno, però el problema que el fa govern i ja està. Jo no dic pas que no, però hem de decidir què tenim i què volem millorar. I un segon punt seria que aquesta mateixa comissió també analitzi l'incidència que ha tingut en el, en el tema del Covid i també en l'ICI la reivindicació laboral dels treballadors. O sigui, una comissió que estudiï, no el que, realment, no el que ha passat amb el Covid, perquè això no crec que sigui el que ha passat en la relació als recursos que tenim i els que serien el hem de decidir perquè el servei millori. Perquè és obvi que hi ha un tema però, que ve motivat per els propis ratis de la Generalitat i per doncs, la manca de recursos. No és normal, potser, que un auxiliar hagués de fer-se càrrec de, de 15 residents. per la millor en de que jo hem de ser 12 i això, òbviament, millora. O que la millor és tard de setmana o festius, tinguéssim més gent per ajudar, inclús, a donar de menjar als residents. Bueno, això vol dir. Nosaltres, nosaltres en, aquest, en aquest context, ens trobarà. Ara, portar aquí una emoció, en aquests moments, en aquests moments, que ja sabem que passarà, d'aquí un mes i mig, si serem una altra vegada al o no, no ho sé. Però jo crec que seria molt més faptible, inclús ens ajudaria molt menys a la situació que parlessin d'analitzar els recursos humans i materials que destinem i quines són les mancances per millorar-los i que amb aquesta mateixa comissió també analitzem què ha passat amb el tema del Covid-19 i les reivindicacions laborals. Nosaltres, si, fem, si fem aquesta proposta, és perquè pensem que l'altra, la, la que la mateixa patronat sigui la Comissió d'Investigació, ni tècnicament és factible, perquè és, jo me lo guiso, jo me lo como, com Juan palomo, i a més a més que aquesta comissió iniciï les seves tasques. Jo parlo que comenci a treballar com molt tard el 15 de setembre. Com molt tard perquè, evidentment, el mes d'agost difícil convocar una comissió per res. Per tant, jo si anéssim per aquesta via el nostre grup donaria suport. Si no modifiquem res, tal com està, nosaltres ens abstindrem. En la ben entès que una abstensió nostra no vol dir, com igual que suposo que el vot en contra del govern en aquest moment, no vol dir que no ens importi el geriàtric i que no es preocupi el geriàtric. Ara, jo que nosaltres intentem ser realistes i sobretot fer política que no ens permeti Ara, no, sortir al carrer i dir, nosaltres una moció per a investigar, a veure si l'alcalde aquí l'ha pifiada doncs pues, pues, pues, pues no, jo crec que és molt millor fer una condició per dir, escolta, què tenim, què destinem i què podem destinar per millorar el servei. Clar, millor s'ha de fer dos o tres anys progressivament, però en aquest aspecte nosaltres ja ens trobarà. Si no, nosaltres doncs i em sap greu, eh, perquè jo crec que l'esperit de millorar el servei del GITL el tenim tots. Per tant, si creiem un espai que et permeti analitzar-ho, inclús amb aquesta, amb aquesta qüestió de millorar els recursos que destinem, també la direcció es pot ajudar, perquè al final el ciBE gestiona els recursos que li donem. Si el Ciba li direm, no, no, si el Ciba li diguem, escolta, nosaltres amb aquest conveni que tenim, un conveni signat per a aquest plenari que deia el que deia. Suposo que el seu ex cap de llista li ha aplicat. Aquell conveni diu, escolti, l'Ajuntament garanteix el dèficit pressupostari de la Fundació. I en aquell moment la garantia són 950.000 euros. Si pugem les despeses, vol dir que el dèficit se desequilibra i jo he de posar més diners. Per si al final decidim, tots plegats, que calen 10 auxiliars més, bueno, 10 auxiliars més vol dir un cost per cada auxiliar de 26.000 euros anuals, doncs 10 per, són 260.000 euros, ja està, passant de 950.000 a 1.200.000 i no passa res. Si estem d'un altre acord, jo també estaria d'acord, però en qualsevol cas estem parlant d'això, no estem parlant de res més. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, senyor alcalde, nosaltres volíem sortir avui d'aquí de l'Ajuntament amb un compromís, ja per part de tot l'Ajuntament. I torno a repetir, sota la fiscalia no, no, no podíem vindre la Generalitat de Catalunya i altres, altres ens públics i vostè diu que no. La fiscalia és una via penal i nosaltres no estem buscant una via penal, estem buscant una via totalment diferent. No, no tenim que barrejar lo penal amb una via que no ha de ser penal. Perquè en aquesta comissió que s'ha de crear en cap moment es penalitza res si no es busquen solucions. Després, uh, mm. li recordo que aquest Ajuntament també al mateix temps vaig aprovar jo i com vostès, tots els que estan aquí a Montple, el tema de sous dignes, condicions, etc. I és per recordar la gent, perquè és molt fàcil votar una moció i després oblidant-se, però que per la gent de Palafrugeia es va votar amb un acord unànime de que es votava amb unes condicions, amb unes que tothom tingués el dret a aquests sous dignes i acondicionaments per la feina que tingués. Senyor Juli Fernández, justament, sap que abans m'ha fet gràcia perquè justament vostè, quan li he parlat amb els treballadors i el sindicat, uh, els va escoltar, sí, sí, i els hi va fer unes propostes de millora i estan molt agraïts perquè, o sigui, mira, això sí que li he de dir que, a diferència de potser l'alcalde, diu que els va escoltar molt més vostè en el seu moment. Però, clar, ara ja sembla que dic Bueno, això ha de continuar, perquè dic, això llavors es, es, es, presenta, es pregunten a ells, allò que era una campanya electoral, que ens va escoltar en aquell moment, que venien també van coincidir eleccions, o és que ja ja no se n'han recordat més? Sí, sí, ho volia dir, eh? tal com diuen unes coses, li van fer l'agraïment que vostè havia escoltat molt més, i com alcalde, amb això, amb el tema de, de recursos humans, vostè havia fet feina. Uh, després, del tema del patronat, sí, volem crear una comissió, però que el patronat decideixi que, que si, sí, van bueno, entre ells, que debateixin si sortit surt doncs, la persona que sigui el sindicat dels treballadors que la va representar, les la persona que representi les famílies, la direcció, o qui sigui, però que ho el mateix patronat, que per això els estatuts han creat, perquè els que, no siguin els del patronat la de comissió que formarien, sinó que ells decidissin les persones que hi han d'intervindre. Inter, I per altres, li volia agrair, senyor Ferrer, doncs, bueno, que vostè m'hagi donat aquest recolzament i realment... Bueno, és el que torno a dir. Jo, en principi, si li volen canviar els noms a comissió d'investigació si volen estudiar una altra fórmula, però sí que m'agradaria de veritat ho és sortir d'aquest ajuntament amb, bueno, si vostès em plantegen des de l'equip de govern una altra solució o alguna cosa que podem fer que no es quedi aquí amb aigua de, de borrages i això ho podem... Sí. Fic a filar l'agulla. No, sí, no, ja, no. Que... No, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, el que té, ha el micro Deia el senyor Ferrer que que, que el, el patronat quan ha parlat d'aquesta possible comissió no ha dit com seria aquesta possible comissió. Vés, vostè que diu que serà un altre patronat. No, no, no, això no se n'ha acabat de parlar-ne perquè s'ha acordat posar aquesta decisió per més endavant. No? Uh, evidentment, com, com a arcalde eh, me toca eh, primer de dir que, que jo amb els treballadores del geriàtric i sobretot amb la regidora de benestar ja hem reunit bastantes vegades, eh? no, no ens hi han reunit bastantes vegades, el que passa és que jo com a portaveu de, del govern amb, amb els pressupostos que tinc no els hi puc dir que sí no els hi puc dir que sí, perquè qualsevol demanda que ells em facin que sí i ja vulgui dir una aportació de l'Ajuntament més, li diria una altra cosa amb una de les propostes, els hi vaig haver de si els hi ha fet que no, perquè els patrons van dir que no. I també, el seu partit també, eh? Vull dir, clar, oh, eh, és que... Eh, eh, vull dir eh, Jo crec que el senyor Ferrandi ho ha explicat molt bé, sobretot per l'experiència que té, d'acord? Qualsevol modificació que hi hagi amb aquest acord que tenim amb, amb, el, amb la Fundació, vol dir d'aquest milió... 200 o 300.000 ara que estem entre l'hipoteca i l'aportació vol dir, si volem ser significativament visuals, eh, aquests 900.000 s'han de duplar o, o la meitat més, o sigui l'Ajuntament té, té prou recursos econòmics per fer una aportació d'aquest tipus, com fem els pressupostos el 21 es presenti si estem parlant dels treballadors si estem parlant dels treballadors d'acord? Nosaltres, crec que no cal que miri, però crec que tots els membres de l'equip de govern han de dir, anem a repassar, anem a revisar l'acord que tenim amb, amb el patronat. Sí, això, no, no, no, no, nosaltres no ens neguem. Nosaltres hem agafat la, la bandera que ens varen deixar amb un geriàtric de primera els governants anteriors i hem anat mantinguent el que hi havia. Que això s'ha de canviar, que, de, que, perdó, que el ple de l'Ajuntament decideix canviar les regles de joc que tenim, nosaltres, eh, parlar-ne, no tenim cap membre de problema. Ara, estem parlant de molts de diners. Sempre estem parlant de molts de diners. Per què? Perquè, eh, de dir que, eh, amb 900.000 euros que portem per al funcionament de, de, de, de baratia o, o per garantir més el treball en aquest, encara no és suficient. És clar, els fons de l'Ajuntament són els que són i no és una responsabilitat directa de les funcions de l'Ajuntament. Això seria més Generalitat, Estat Espanyol, Benestar i tota la història, però nosaltres parlar-ne no hi ha cap de problema. No votarem. no votarem Cap moció que porti la paraula Comissió d'Investigació i la paraula Covid. A partir d'aquí nosaltres, no sé, eh, miro tots els portaveus de, de, de, de l'Eursis eh, que, que també acaben de manifestar, però... Jo, jo crec que que tenim en dèiem, hi ha dues coses que hi ha dues coses que crec que el senyor Fernández ha explicat un que jo dues coses. Una és el laboral i el laboral els padrons el mes de febrer, que ningú que era final de gener, van tenir una reunió i aquesta sala No, de no se sent, per Joan. Per tractar. No, no se sent, Joan. Hi ha, hi ha dos temes i tu... tu jo crec que ho has molt bé les nostres Una cosa és una cosa i l'altra és una cosa. I, no I no barregem les dues coses, perquè una cosa porta molt d'anys i l'altra ha passat ara. Vale? Llavors, al mes de gener, el tema de, que portem molt d'anys, al mes de gener, aquí, amb una reunió aquí, hi van venir els patrons, vam tenir una reunió i tothom va donar la seva opinió sobre el tema que en aquell moment hi havia. Era un tema laboral. Vale? Què es va dir en aquell moment? No es va aixecar acte. Vale? Tothom podria dir, ara, va dir això, va dir no es va aixecar acte del tema laboral. Qui cada persona va vale? Però aquest tema està sobre la taula, és un tema que sabem que qualsevol reivindicació laboral va a la vena de l'Ajuntament de Calafons. Directe. Com t'ha dit, si no ho A partir d'aquí, hi ha el segon tema, que després arriba més tard. El que no podem és barrejar una cosa amb l'altra. No podem barrejar una cosa amb l'altra. Al fons, no podem barrejar una cosa amb l'altra. L'altre tema és un tema in eternum, que està aquí sobre, i que l'única cosa que es necessita és pressupost. I com te diu ell, és una opció de pressupost. O t'ha dit el senyor Fertandre, és una de pressupost. Opció de que te -se. L'altre és un altre tema. Llavors, si barregem les dues coses, no ens en sortirem. Jo per això ho dic per què? Per avançar. No, que m'estranya que, que, que empresa que ha sigut empresari, senyor Vigas... Que no sàpiga que si vostè té un equip de treball i aquest equip de treball quan veu un volum de feina o ve un, una, un, una, una, unes situacions que ja per, per normal, ja no funciona l'equip perquè necessiten uns recursos necessiten més personal una infermera a la nit o al cap de setmana a l'endecar o el que sigui i això se li augmenta a un Covid-19 doncs, que és això el que ha passat vull dir, al final és l'equip al principi però han fet aquestes persones que han, que han pogut fer fins un han arribat però el problema és que la gestió de l'equip d'haver-hi un augment de l'equip i d'haver-hi més persones que han quatre infermeres per fer amb dos tons, 150 residents dos infermers al matí i dos a la tarda que ho diu qualsevol, inferme... qualsevol infermera si les pot assistir i a més que ens han donat números llavors si se li suma un Covid sí que té que veure perquè l'equip humà si ja no funciona amb un estat normal, això ha sigut una gota que, que, que, que ha tombat a un lot perquè que, al final falta ratificar això Mantenen I, i, I si no que si posi una persona d'un regidor darrere una infermera ja, del dia a dia i que vegi la fina és que nosaltres desestimem el que estan fent aquelles persones. Ens piquem amb aquella infermera i ens posem a seguir tot el que està fent un matí i a veure si realment fa falta o no fa falta. Entenen? Sí, jo crec que, a veure, per posar una miqueta de... O sigui, el que ha passat a residència pel Viell gran amb la desgràcia de les de no mor no ha sigut un tema assistencial. O sigui, no perquè que haguessin tingut més auxiliars, o sigui, vull, dir, vull dir per deixar, per, per clarificar el debat, perquè no, no perquè haguessin ningú més infermers o més metges s'haguessin pogut salvar aquesta gent. Perquè aquí, en tot cas, es podien anar a la, part, a la part prèvia de la preventiva, de quan es va tancar, tot això, però jo crec que això, o sigui, o sigui, al fons, jo crec que això no és el que anem a en el nostre grup, això no és el que ens preocupa en moment, perquè, perquè si hi ha dos infermers per torn, és perquè és el rati que marca la Generalitat. Tu dius, hi ha més feina, posem-ne 3, però, però vostè pensa que s'hagués posat un infermer més ha que s'hagués salvat gent? Una, una altra cosa és que decidim que de cara al futur ha d'haver-hi 3 per cada tort. Cap problema, 3 per cada tort. Un infermer, cos d'un infermer anual, 48.000 euros. Punt que per dos, són 96.000 euros. Ho posem, si no dic pas que no, però posem de recursos de l'Ajuntament. En una residència, que no tots els residents són de Palabrogell, no ho diguem tampoc això, perquè venim per conveni de la Generalitat i ens assignen en funció de la necessitat del repartiment. O és que algú pensa que les 150 residents que han ingressat les 150 no són de Palau Puget? No, ni la meitat. I sí, però sí que estem finançant nosaltres, que aquesta és l'altre debat que, que si molt gent de Palau Puget no sàpigués, veuríem que passaria, que això és una reivindicació que ens de sempre. però jo li proposo que convertim aquesta moció en una comissió d'anàlisis dels de recursos humans i materials que s'estan utilitzant a les residències de en aquell moment i que, a més a més, impliqui la millora de futur. O sigui, si, si ens centrem en recursos humains i materials, millora de futur, i també analitzar i escoltar les reivindicacions laborals, jo crec que aquí hi ha un l ampli consens. I després ja veurem si realment, fins d'aquestes mancances, algú pot dir, escolta, que si això s'hagi solucionat, poder, en contra de ha sigut només 28 productes. Això és impossible. Que la gent que realment es va va intoxicar, no va ser per un tema assistencial, no va ser per manca d'oxidència. Segurament que si hagués sigut una investigació de menys fermeres hagués molt, més, molt millor. I és veritat que jo sí que una càrrega de feina, òbviament, però aquesta no ha sigut la conseqüència del Covid-19. La càrrega de feina s'analitza, o sigui, estigui amb tranquil·litat, i si cal, com no ho fa la població, no ho dic, tant, jo, ho dic per, jo estic intentant aportar el que jo entenc a vostè. Vostè diu, escolta, jo la setmana que la presento i aquí no m'assurto si, si això no es posa a votació. És a dir, posa i modifiquem, que digui, primer, insta el patronat, perquè la pleta pot aprovar això, instar el patronat a que creïm una comissió per analitzar els recursos humans i materials que s'està utilitzant en la gestió del centre genètic. Primer punt. Segon, que aquesta comissió pugui també estudiar les reivindicacions laboral dels treballadors. I punt Perquè jo que és en aquest moment la gran preocupació, perquè vostè va parlar, sou dignes, que jo soc un defensor de sou dignes, però sap em preocupa a mi també, a partir del mes de novembre que passàvem la gent aturada. De què parlem de soldignes? Quan tinguem un 23 d'atur a Palau-Bugell i puguin veure que certament molts no poden anar pràcticament com el que diu, ni a poguer menjar perquè no tiren per res. I tenim una etapa de soldignes complicat. I clar que és la defensa de soldignes, però també hem de pensar en què caldrà dimensionar els nostres propostos per prioritzar aquesta gent que demanarà ajuda. Per tant, jo penso que si fem a dos punts, el nostre grup crec que dóna resposta a la, a la necessitat que hi ha en aquell moment. Jo crec que no hi ha, Perquè l'altra necessitat que hi ha, si és qui és, són la qüestions possiblement penals, ja serà la fiscalia la que decidirà o qui hi ha. I ja citarà segurament alguns patrons o fins algun portaveu com, com jo que jo vaig muntar la fundació i que, me, que li expliqui per què la vaig muntar. Bueno, però en qualsevol cas serà el fiscal o la justícia la que decidirà. Que de el que nosaltres ens pertoc a com a polítics és buscar solucions polítiques alguna qüestió de gestió de recursos humàtics i materials. No és es pot ocorrer més. Si farà aquesta proposta, l'Osticut la votarà. Si no, ja que ens abstindrem perquè, perquè entenem que tenim una situació a resoldre, però no, no amb aquesta situació. Micro. Micro. No són treballadors municipals. Són treballadors de la competència per Si en aquest... No són treballadors municipals no són treballadors municipals. Si S'ha d'augmentar alguna cosa del sou d'aquests treballadors. S'ha d'augmentar el sou d'aquests treballadors, més hi ha dues maneres de fer recursos. Una, es puja la quota que han de pagar, que han de pagar els, els residents. O dos, l'Ajuntament fa més aportació. Però a, a, a, no, no estem parlant de treballadors d'aquí la casa que tenen un sou i que tenen... No, no, no. Són treballadors que no són municipals. I que aquesta rata veia el senyor, el senyor de totes maneres, ara bé amb el costat, que s'ho trac, que s'ho revisar i s'ha de dir bé, aquesta ràtida que, que tenen marcades per la Generalitat de Catalunya es compleixen a la residència de Palacujell. I això ha de quedar molt clar amb la ciutadania que ens escolta. Que la residència de Palacujell compleix com la resta de, de residències que depenen de la sanitat pública. Compleixen amb les ràtios. I això ens presenten anualment la memòria i en aquella memòria hi ha el nombre, el nombre de trepolletors, el nombre de residents i les ràtios per plantes. I sempre es compleix. Ara, jo l'Ajuntament, com a patronat, i escolta'm, tu, es convertim en aquí i els hi cobrem més, o l'Ajuntament fa una inversió molt més gran. No hi ha cap altra volta de full. No, no, no. Això què em vol dir? Que en principi el CIBE podria ser que no la gestionés també. Ara ho està gestionant el CIBE, però podria ser que el CIBE no intervengués. Aquí a... Això va concurs públic, això. Vale. So, Vull... perquè antigament no hi havia el Cive no, ja no, Vull dir, no el... abans, abans, abans eren tots treballadors de l'Ajuntament per això més, d ajuntament. D ajuntament. I, i encara eren aquí llavors i llavors passar i podrien els... tornar a ser treballadors de l'Ajuntament i podrien no, ser, tornar podria... bueno, la si l'Ajuntament sí, és... si decideix i el govern en aquell moment full dels patrons decideix que vols sí, fer una gestió directa ho, ho, ho pot ser, això vol dir que la pròpia fundació contracta un director, ara que tenim contractat? El tenim contractat d'una empresa que gestiona. Però després la, la fundació vol dir, escolta, decideixen, no volen cap empresa que gestioni, volem tenir una persona en plantilla de la fundació que gestioni. No? El problema sí. és una decisió, vull dir, fixa una cosa, al final és que és un servei molt especialitzat aquest tema. I hem, hem passat per moltes experiències de, direct de directors i direct de directores, bàsicament, no, doncs, tots sabem més o menys com, com ha anat això per tant jo, he ja dit jo me m'accentaria molt el meu grup pensa que s'accentaria molt en analitzar el que en estem utilitzant per decidir si realment hi ha mancances i quan tinguem les mancances que veiem i les pactem després de decidir si les podem assumir i en quina, de quina forma es pot assumir i a més s'ha de subir en 3, en quatre o 5 anys en un context que vindrà que ara el govern com dir, no es prioritza en aquest cas jo no estic governant jo podré venir aquí al plenari i dir, escolta, jo vull 25. ¿no? Bueno, això és que ho veuré, en qualsevol cas, dir que la qüestió és fer propostes que siguin coherents. I aquesta proposta, que seria instar que donar aquesta comissió d'anàlisis i estudis sobre recursos no <susurra> de material per millorar les <susurra> decisions que en aquell moment és la que la lluita demana. també és no una proposta de la reivindicació humana. I per demà, diguem-ne que la reivindicació de la necessita per nosaltres a la dignitat. Que això és el que posa l'arcaul, que posa el límit, que pressupost, clar. Uh, nosaltres, nosaltres, sí, sí, sí, Joan no Ferré, sí. No és sí, justos, eh? Que persones, que museu s'ha desfet el local, que els han desmuntat, que no poden pagar. No vol dir que ben, són i tampoc no s'iquen, ja. ja és No és just que només bé reclamen però és laboral, és eh? dir-ho. Eh? Diu que la gestió no funciona. És oberta. Eh? Són 90 treballadors, els han dit. Diu que la gestió veiem que no funciona. El servei ha empitjorat. Els treballadors estan precaritzats. Els residents, que tenim avui dia, no és el mateix que abans. Diu que cada vegada els residents són més dependents. Cada vegada hi ha més problemàtica. Què significa? A l'hora d'atendre'ls un a un de rentals i de canviar, és molt més que més. Molt més esforços i més necessitats. Tenim els aparells antiquats. Tenim l'estructura que s'obriu de fer reforma. Ens diuen, o sigui bé, que només tenim 10.000 euros per invertir de cana millora. Per no? tant, vull dir, la repassió que fan és, ocasionalment que ells estan interessats que la cosa vagi a més, perquè respecten l'institució, i la l'institució és important per parlar-ne i són conscients d'això, ells demanen que se'ls escolquin. Van bueno, el CIDA i el CIDA Llarga, el patronat aquí no cosa. Diu estem un terreno de Nadia, no sabem on estem, escoltar i que d'entendre. I jo crec que això no pot continuar. que si amb el senyor Juli, aquesta comissió externa, no?, el patronat. No és així, senyor bueno, una comissió que no pot ser el mateix patronat, bueno, que no pot ser el mateix patronat art i parte, no? Deia, com estàvem parlant de comissió externa, estàvem parlant de la, de la futura, aquesta possible comissió d'investigació que prestava el senyor Rius. Si estem, si, estem, si estem parlant de revisar la relació que ha de tenir aquest Ajuntament amb la Fundació, evidentment ha d'estar formada per pels patrons i per pels polítics. El que no farem és donar-me una comissió externa que decideixi que l'Ajuntament inverteixi 3 milions d'euros. No podem això. Els recursos de l'Ajuntament són els polítics del ple els que els hem de gestionar. D'acord? Jo no sé què li han comentat, però es presenten les valoracions es presenten les valoracions de, de, de, de, de cada any amb la memòria, sobretot en president o amb familiar, es presenten tot el són els riscos laborals d'una comissió externa que passen els riscos laborals. D'acord? D'acord? Aquests aquest estudis externs no ens estan dibuixant això que ens està dibuixant vostè. No? Però de totes maneres, que s'ha de millorar. No, no, no diguem que no s'hagi de millorar. No? Veure, eh, no. Ells ho resoveixen, hem de fer un reset, com passa en informàtica i replantejar-nos una de la substitució extern. És clar, és el, el, el que hem passat, perquè també a la comissió d'estudi hi ha dhaver de del fàbul. Perquè jo, jo demanaria per què hem posat Covid aquí i no Covid ah, a Palamós o a la regència de Palamós i Covid aquí. Perquè van emportar... No, no, no, no, pas COVID, no, no, no és això. Estic d'estudi perquè la comissió d'estudi també s'ha de veure, no? Perquè, és que ja si, surt entès... COVID, govern, no... si surt la paraula Covid Si surt la paraula Covid, com a equip de govern no votarem cap proposta. Si surt a estudiar les relacions d'aquest Ajuntament amb, amb, el, amb, amb la Fundació, sí, home, clar. He... Però per què, per, per què vol dir això? Perquè depèn de, dels patrons, i els patrons ha decidit que fins que la Fiscalia no hagi acabat d'investigar, de la investigació, no es pot parlar de la malaltia aquesta que ha entrat.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 Eh, seguramente que el alcalde Ana tiene a reflexionar. Con eh? qué birra vergüenza con el sistema, tú tomaste la en que sale mejor al rato. Porque va a porque parece que quiere adquirir más intenso la rivalidad territorial, pero con que arriba tanta la hora de discutir, pues ir ocho cada recursos. Pero tiene una distribución de cada recursos i, I, la conclusió conclusió, que una altra, és... i a raó de tres auxiliars, aquesta conclusió implicarà el traslladament pressupostari. Però jo, el que deia Joan, al meu grup el que li preocupa és això. Per tant, jo la proposta que faria és, i torno a la persona que la quarta vegada ho dia, primer punt i un, instat patronat de la Fundació per a la Vigil·lengren, a la que això diu la comissió, penalitzar els recursos humàtics i materials que estan s'estan centre, centre llibertat. I el model de gestió, I, i, i, model i, model model si voleu, i, la, i, la, i, la, i, les, i les relacions laborals. Que al final, i ja això no passa res. I el, i tenim aquestes tres coses lligades, i aquesta comissió que a treballar el 15 de setembre, i si voleu, ens durem un termini de tres mesos per treball I que al final d'any estigui acabada. No, no, no. Jo no l'he redactat, però... No, no, no. Ho dic perquè d'aquesta manera... Ho dic, ho, dic per dos, ho dic per dos motius. Una moció d'aquest tipus, aprovada per unanimitat, trasllar la credibilitat a la institució Primer. i sortim al carrer. I, a la institució li preocupa analitzar quins recursos vestimem. Jo em faria aquesta proposta. I també vol dir que el comitè, el, el, el, el, el, Roser, perdona, el que fa amb la Roser, que s'ha fer... expressat el treball que fem la Roser, que s'ha fet tot, és l'escriptat, però no, que no se sorti. Eh? I entenc que hi ha d'haver ha bueno, una autoritat més gran... No, però, però... no faré, no. El que hi ha és una ràtio. Nosaltres no podem dir si no hi ha ràtio. No, no, ràtio o altres coses. No, no, no. El que hi ha és una ràtio que ens diu, més de la Generalitat, que ens diu, la residència ha de funcionar així i nosaltres ho complim. Ho complim. I el senyor Fernández li diu, escolta-me, això que estem complint, per què no ens ho revisem Diu, revissem-ho? revissem però no, a ningú pot acusar en aquest Ajuntament de que no complit, no s'ha complert el que és la ràtio, que no s'ha complert el que estem obligats a fer. Ara, si a part d'això volem com a Ajuntament fer alguna cosa més, temo, temo, el, que, el que no podem fer és venir escolta, demanar alguna cosa que surti sobre... No, no, complíem ràtios i l'Ajuntament paga religiosament els diners que li corresponen com això, com aquest. Eh? I, i, i, i que hi ha altres ajuntaments que no paguen i tota la història eh? però és igual, ara ho deixem estar això encendrem el Palau de Pujell, podem revisar això? revisem-ho? Però això és el hem dit sempre el que passa que no són treballadors de l'Ajuntament i evidentment, com que no són treballadors de l'Ajuntament jo no m'hi puc sentar-hi com a cap personal a, a, a negociar amb ells perquè no són treballadors meus sí que ens, ens, ens reunim amb els treballadors de l'Ajuntament amb el senyor Pau que és el de recursos humans i ens sentem a negociar, evidentment ens sentem a negociar que eso. Que ensenyemos d'estarí. La nova una òrbita que va només controlo per la fuggeigendra. Sí, la fuggeigendra. Porta quan algun cosa és simple. Viengeigendra. Per la fundació, una fundació, que està vinculada a pels no són treballadors directes de l'ajuntament. D'acord. aquells que s'han contractat directament amb una fundació aquests de és la mochila són els que segurament estan reivindicant l'adequació de les millores que estan incorporant, però tot això és un tema de debat, és discutible. discutible, però en qualsevol són treballadors de la Fundació, que hi ha la vinculació amb l'Ajuntament, òbviament, i per tant els patrons. Els patolls, com a tal, tenen obligació a los Una altra cosa que hem fet és la decisió publicitzó, no? Tu has dit abans, és que el CIMA un dia a dos, però el CIMA és molt no, clar, perquè ment, el CIMA, del 250.000 i d'on? Si el CIMA volgués aplicar-hi 50.000 per reformes, ens demanarà que no hi portem 50.000 nosaltres. Ja, Total. I... No, no, ara no ho podem entrar. No, no, no, no. Li no, no. farem, farem arribar a la memòria. Li farem, no, no, no, ja. farem arribar a la memòria i veurà, i veurà que és una residència on inverteix i molt en el seu manteniment. Val? Que és una residència modèlica, amb equipament modèlica, amb instal·lació. És modèlica. Això... Si no... Perdoni, perdoni, eh, vagi d'acord. Jo, no jo, jo no treballo pas allà. Perdoni, eh, que no allà? Eh, això, eh, doncs, és el que m'han dit, jo tampoc, eh. És modèlica, i és modèlica, i com, i com podem dir que és modèlica? Escolta, ho comparen amb, amb, amb altres residències d'aquesta tipologia. No, ho, comparin ho comparin amb residències d'aquesta tipologia. És clar, esqui, parlant aquí en el ple, amb aquesta autoritat que, que, que té no, vostè, ha no, no. de dir que les condicions... No, no, escolti... Jo he dit això, eh? No dit això. No, el que ha dit en aquí no, que només s'invertia en 10.000 euros... Bueno, no això he heu... que els han manifestat, eh? No, no, no ja. eh? vostè no, dit, eh? Bueno, que els no... manifestat, jo dic que no dic, ah. Com a nosaltres ja hem preguntat quin, quin model de residència us agradaria i que actua a nivell comarcal. És a dir, hi ha una I residència a l'Avisal que comporta porta des de l'Ajuntament i que escolti, doncs a m'interessa mi anar-hi, veure, per a veure com podrem lliurar entre tots la situació d'aquí. L'hem més, eh? però ell s'ha mostrat, lògicament, oberts disposats disposat vocacionalment per a temps de residents per a l'hora de i que és un gran institució per a la projecta. No? Això ho haig d'acostionar. Això és la que li deia, que les mocions eh, els alligim ràpid i que nosaltres no tallem en cap moment un debat. Això és la idea, i, ah, sí, sí. que li i jo crec que... Alcalde, a l'assistema modèlica, per què no la fem associació sanitària? Perquè això no depèn de nosaltres. Això depèn d'aquesta comissió que el deia el senyor el, el, que li deia el, el, senyor Fernández, el senyor Fernández que si cas, hem de demanar a la gent de Generalitat que la canviï com a associació sanitària. No podem decidir coses en aquí a l'Ajuntament. Però canviaria molt la situació. A i associació ja estaríem parlant del cos. que no fa que no fa que no fa molts anys que no no una part del finançament de les places concertada a la Generalitat per tant, quan la Generalitat defineix el seu mapa de necessitats jo costa molt bé si jo fos conseller ho tindria claríssim jo no col·locaria un social sanitari a palau i un altre a Palamós a 8 a 8 metges de distància el tema d'optimitzar recursos perquè a continuació també treballa el voldria segurament per tant, però jo crec que ja estem, estem sortint del, jo crec que al Ponell li toca perquè jo crec que jo porto aquí alguns anys a la, a la política l'emoció que més llarga de debats és decidir el redactat, jo t'he fet la proposta jo crec que això satisfà el que és la voluntat del, del plenari en general no, no, jo no jo t'he fet, fet, no, no, fet una proposta no, no no, no, no, clar que mes. Jo, jo si no he llegit, m'estem d'acord, el secretari dona... A veure, eh, el senyor Juli Fernández, si li sembla bé al senyor Rius que la presente el senyor Juli Fernández fa el redactat de l'acord, el senyor Rovira està atent? Sí. Jo faria un punt. No, no sento res. No, sí. jo. Sí. jo faria un punt. El proposta que li faig el, el senyor... Ah perquè així en la salut votaria. Amb els mateixos antecedents. Sí, sí, antecedents, que no es voten. Primer punt, i únic, instar a patronat de la Fundació per a viatges gran a crear una comissió per analitzar els recursos humans i materials que s'estan utilitzant a la gestió del centre de dia un moment perdó, del centre geràtic per si cal, millorar la seva eficàcia i eficiència i també les relacions laborals. I jo em quedaria aquí. Jo em quedaria aquí. Amb això. Bueno, si parlem de gestió, de, de usús materials i curs laborals, és que jo no jo, aquesta decisió sobre públic o privada i per tot que els patrons i el ple, perquè el ple finalment ens ha de posar les mirolles. Aquí estem parlant del que és el la... recurs humà i humà. Jo, jo si és aquesta proposta, no he estat a la vota. I sortim amb un... I surt. Sí? I surt. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no, no. No, no, no, no, no. Micro. Sí, no, a la paraula del senyor. No se sent res, eh? Ara, perdó, que jo realment abans d'anar-me'n avui del consistori, abans de que evidentment, això és, és començar a fer una anàlisi de, de la situació i de veure realment el que necessitem, el que, el que, el que ens cal. Però jo pregunto el senyor Juli, que crearem mitjans... Pregunto al tronat, això de l'estudi, o qui m'ho gestionarà? d'estudi, o sigui, el patronat, el primer convocatòric que faci l'alcalde, un punt serà constituir la comissió i aquest patronat es dirà com es consorbeix i la comissió serà el que analitzarà qui, qui cridarà, qui, en qui parlarà, doncs tindrà el director i explicar jo entenc que és el funcionament i per això deia eh, si voleu, inclús aquest propi acord de patronat serà el que decidirà els termini, la durada de la comissió, tot això, i que sigui patronat també el que no, no tingui un cor cesta malament, perquè de fet, també hi un tema que jo crec que s'ha de, de respectar l'autonomia del patronat. Va, va, va. Però el que fem és que instem al patronat, i el patronat és el que té la potestat de constituir-la i, i analitzar com funciona, però estem en, nosaltres com a plenari donem un encàrrega al patronat, i és construir la comissió, i li diguem què vol que, que analitzi aquesta comissió. A partir d'aquí, jo penso que supim amb una imatge de, de consens i d'institució. Ajà, ja, ja no tinc res més que tens ves aquí. Pau, veiem com ho podem, eh, eh? Home, l institucional si us sembla, no? Diom, sí, ja ni institucional, va, <ríe> <no? Sí>, eh? <ríe> <ríe> bé Eh? Moubem. A ver uh, Rovira, no sé un som. <ríe> uh, no, per tant, eh uh, aquest 13.5. La... Sí. A la 13.4 hi hauria aquesta moció institucional, el que hi afegiria com a punt a notificar-ho el patronat de la Fundació, eh? Sí. Si us sembla correcte. Vale. Vinga, doncs passaríem en el 13.5, 13 que seria la moció del grup municipal de Ciutadans per proposar un projecte de digitalització de les escoles públiques de Palafrugell, de tercer, sisè, d'educació primària la paraula del senyor Ferrer. En, en primer lloc, abans de presentar la moció, eh, senyor alcalde, senyor regidor d'Educació i senyor d'aquest cas, és a ja, dir, de totes les tecnologies digitals, eh, una miqueta congratular-nos que des de l'administració oberta de Catalunya s'ha premiat a l'Ajuntament de Palafrugell en tot el el procés de transformació digital que està fent. Hem quedat els, eh, els diguéssim, consistoris o pobles d'entreviu a 50.000, hem quedat els primers, juntament en Calafell, i hem despeçat amb en Lleu. Eh, es veu que ja són més fàcil. són 30 indicadors objectivables de 947 ajuntaments i 42 consells, consells comarcals. Per tant, felicitar, en aquest cas, a tots els treballadors de l'àrea d'informàtica i a, a tota la gent que està fent aquest procés de digitalització i transformació digital. Eh? Si sí, som... li sembla bé, senyor Ferrer, ah, que jo, jo vaig, ving, eh? vaig, fer un... vaig fer una carta en el responsable en nom del govern. Demà l'ampliaria en nom de, doncs, de tot el pla, si us sembla, si sembla. Bé, eh? bé eh, jo volia disculpar-me perquè... El plaç va ser una mica més llarg i després no vaig poder enviar-ho via telemàtica perquè no funcionava en aquest cas l'E-TRAM. No? I aleshores li vaig, dir, li vaig comentar al meu senyor secretari que es podia fer, m'ha dit que ho permeteix el dia següent als portaveus. Ho vaig dirigir als portaveus i als regidors de l'àrea d'educació. La moció, hi ha una paraula que, que s'obre i yes. moció del grup municipal Ciutadans en relació a proposar un projecte de digitalització de les escoles de Palau-Posell, de tercer a sisè d'educació primària. En relació dels fets, la nova era de digitalització no és una revolució més. El primer que devem fer és ser conscients que estem davant de la quarta revolució industrial de la humanitat. Una revolució que, segons Clau Schwab, president i fundador del Fora Econòmic Mundial, té una particularitat única i diferent amb respecte a les anteriors. Mentre la revolució mecànica del segle XVIII, l'elèctrica del segle XIX o la d'internet del segle XX bàsicament canviaven el que fem, la quarta revolució digital a la que estem ara, de les dades del segle XXI, està canviant el que som. Mai abans la tecnologia havia impactat tant i tan ràpidament les estructures socials, polítiques i culturals. Aquesta és la primera generació en la història de la humanitat en les grans preguntes i solucions dels problemes quotidians ja no es consulten a les generacions anteriors. El coneixement, les famílies, empreses i comunitats resideix ara en els més joves. L'expressió «pregunta-li a l'avi» ha donat pas a pregunta al nen». Aquest desafiament suposa canvis profunds per a les famílies i pels professionals de l'educació. Aquesta nova revolució digital provoca, a la vegada, canvis en els rols i les tasques dels docents ja no són tan experts com educadors o companyats que discriminen la informació i orienten les noves generacions. Els nous models educatius seran models carregats de tecnologies de recolzament que aprofitaran i provocaran nivells d'interacció i personalització mai vistos, combinats amb una implicació directa del docent en tots els processos d'ensenyament i d'aprenentatge, generant amb l'adonat transformació i evolució personal. Crear i treballar en una societat multicultural, capaç de simular ambients reals i que permeten aprofitar el dinamisme de les noves tecnologies tic sense la necessitat de vincular l'educació a la presencialitat, serà, sens dubte, la millor resposta als reptes que planteja l'educació en la nova era de la digitalització. I agafo un miqueta l'eslògan que, que va tenir la Núria Ribas, per la Progell Ciutat Educadora haurà de transformar-se i esdevindre'n per la Progell Ciutat Educadora Digital. I aquí comença, diu, atès que totes les escoles d'educació primària manifesten la necessitat urgent de disposar d'eines informàtiques en qualitat i quantitat, o pècors escolars, atès que totes les escoles d'educació primària disposen de servidors en connexió amb internet xarxes wifi de cognitivitat i d'ordinadors de taules, de pissarres digitals o smart TV tàctils, i material robòtics. Atès que totes les escoles d'educació primària treballen amb l'entorn G Suite for Education, Google for Education, paquet d'eines dissenyades que permeten que educadors i alumnes innovin i aprenguin junts. Atès que totes les escoles de, de primària disposen de la configuració del domini G Suite, Google i Cloud Google, Atest que totes les escoles d'educació primària s'adhereixin al projecte de digitalització de tercer a sisè subministrament subministrant Chromebooks a les escoles per a cada alumne i un armari portàtil per a cada classe. Atès a la demanda de d'adaptació digital i educació telemàtica dels nostres centres educatius i de les famílies. Atest a la necessitat d'adquisició de competències digitals i seguiment dels currículums escolars online via portals o editorials en materials digitals, nosaltres proposem aquesta causa. Tenim acord? Ja sabem que no és competència de l'Ajuntament, però sí que demanem a l'Ajuntament que faci un esforç, instar a l'Ajuntament de Palafusell fer la demanda al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya de la compra o financiació del projecte digital de les escoles d'educació primària de tercer a sisè per a tot el seu alumnat en el cas de la manca de disponibilitat financera actual, signar un conveni entre el Departament d'Educació i l'Ajuntament de palau pel qual, dit ajuntament, avançarà el seu finançament en un period d'un any, el Departament d'Educació retornarà la partida econòmica disposada a l'Ajuntament de Palau-Ger, a la seva despesa total. Si això no és possible sinar aquest conveni perquè el Departament d'Ensenyament de, no vol, nosaltres presentem el segon acord instar a l'Ajuntament de palau en cas de negatiu del primer acord, a cercar altres vies de finançament entre les partides del pressupost actual contra les partides destinades a sofregar les despeses derivades del Covid-19. Si aquí tampoc és possible, perquè n'hi ha i com diu el senyor Juli ja les coses pinten malament, instar a l'Ajuntament de Palau-Puget, en cas de negatiu del primer o segon acord, la demanda d'un crèdit extraordinari a les entitats financeres en condicions òptimes per a les arques municipals i que consti, jo no sé com es podia fer legalment, com a inversió financera sostenible per a possible retorn com a projecte subvencionable. Quart, hi està l'Ajuntament de Palafogé, Uh, un cop aprovat el seu finançament en la creació d'una comissió tècnica presidida pel senyor alcalde un representant de cada grup municipal un representant informàtic d'escala de, escola tècnics externs i altres que considerem oportuns per a l'execció del maquinari informàtic el seu seguiment i l'avaluació anual del projecte i cinquè, instar a l'Ajuntament d'arribar a acords un cop cas que estigui endavant, amb G Suite Google Education per a la inversió, seguiment i valoració del projecte i establir convenys de col·laboració amb Google que es permetin accelerar la digitalització de parlar projecte i la formació del professorat. I si ja està a l'Ajuntament, ho ha agafat el seu finançament i la formació tècnica, la presentació del projecte dels consells escolars de les escoles de educació primària i demanar-los la seva col·laboració i institució entre les famílies de l'alumnat. Bé, abans que comencin a dir alguna cosa... Simple que vaig dir, eh? Perquè... Dic, dic que... Això són 850 alumnes afectats. D'aquests 850 alumnes, només hi ha una part d'alumnes que pertanyen a la concertada, que també és pública, jo entenc que ja ho Sant Jordi. Sembla que l'escola, com ha dir la Isabel, i encara hi partem la reunió amb la Nuri, de la directora de Luna, fa el fet que és ja tenen Chromebooks, de primer fins a sisè. Les altres escoles, el que disposem les altres escoles és que les altres escoles tot tenen una xarxa wifi feta per la Generalitat i que aquesta xarxa wifi és competent per ser-la. Segon punt, d'acord, és que totes les escoles treballen en aquest sistema. Hi havia una, completament, l'escola Pivert, que era un debat a final de curs, per veure-ho l'equip d'informàtica volien proposar treballar en el Monaple, però hi va haver, la, en aquest cas, en grups que venien del treballant amb el professor Torrió i dir que no, que havia de treballar amb l'entorn ja sovint. I vist que, lògicament, el que ha passat amb el confinament i l'alerta que des de tots els equips docents veient que els nostres alumnes no disposen de material, i es troben en aquesta bretxa digital que fa que molts no puguin seguir els currículums i veient que, lògicament, anem cap a una escola híbrida en el qual serà presencial i telemàtica i veient que per l'afogent això com a ciutadà educadora que hi ha consens, jo demanaria un esforç, i, també, i si no es pot trobar finançament externa, cosa que ho dubto perquè ja ens trobem al cas les xarxes, com ja vaig explicar el senyor alcalde i he explicat els altres, eh, les xarxes concretament que m'ha muntat la Generalitat, ara s'ha posat un senyor d'Europa i ha vingut via finançament d'Europa després de 3 o 4 anys que es eh, va sol·licitar del Departament d'Educació. C, les dificultats que té el Departament d'Educació de la Generalitat, el personal en quan les escoles, en quant barracons i en quan a inversions que està fent, jo crec que és un any i no sabrem si estarem o no estarem confinats, que no podem tancar-nos els ulls sí, aquesta realitat. Sí, aquesta realitat ja ha de reduir... D'acord, ja està, ja faig. Jo, no, jo no dic un hospital d'una Bueno, de uh, la no té... manera que pot, senyor si alcalde. No, no, no potser tenim aquí. temps i parlem acordar entre tots que faríem un temps, vull dir... Ah. Uh, té la contrapa en nom de l'equip de govern, la senyora Mònica Alcalà. Bona nit a tothom, moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, intentaré ser breu. Uh, senyor Ferrer, nosaltres creiem que el procés ha de ser a la inversa, que primer cal un projecte pedagògic potent que vingui dels claustres i que les direccions i els consells escolars, inclòs el municipal, el recolzessin i el volguéssim tirar endavant. A partir d'aquí podríem començar a parlar sobre la necessitat d'invertir en aquesta proposta digital que vostè avui presenta. Hem de tenir en compte que aquest projecte requereix d'una modificació de la metodologia de les aules. Per tant, són les escoles que l'han de considerar necessari i útil. Senyor Ferrer, estem parlant d'una inversió que valla entre els 300 i els 400.000 euros. I quan és l'Ajuntament qui l'ha de finançar, cal que a la moció vostè especifiqui de quines partides podríem treure aquests diners. A més a més, no només estem parlant de comprar els Chromebooks, sinó que per treballar així cal pagar anualment llicències digitals, cal un manteniment informàtic constant. Tots sabem què passa quan a un nen de tercera primària li donem un ordinador. A vegades cau, es trenca, no funciona, cal reparar-los molt sovint. I si els donem aquesta eina, cal també que col·laboréssim en una dotació wifi domèstica, perquè si no, quan els nens arribessin a casa i intentessin fer les tasques de l'escola, no els hi seria útil. Referent als acords que vostè ens presenta, hem de tenir en compte que el curs comença d'aquí a un mes i que el departament ja té previst un pla de digitalització que en un inici de 5 anys i ara ja les cursaran 3 i que durant el 2021 prioritza la dotació als alumnes de tercer ESO a tots els instituts que els hi fa falta encara connexió i també dotar als professors que no en tenien. Entenem que aquest pla que vostè presenta no és una conseqüència derivada del Covid. Per tant, no la podem pagar de les partides destinades en aquestes despeses. No podem fer constar com a inversió financera sostenible, ja que la vida dels ordinadors està catalogada com a inferior de 5 anys i com a mínim ha de ser a partir d'aquesta. Exactament un ordinador es considera que té uns 4 anys de vida. En definitiva, senyor Ferrer, nosaltres creiem que cada escola va fent projectes nous i formació en relació a les metodologies digitals de forma progressiva, no pot ser un canvi tot de cop. Cal un gran projecte educatiu que vingui dels claustres i de les direccions perquè puguem iniciar un debat sobre fer aquesta inversió. I nosaltres li hem de dir que a l'equip de govern el sentit de vot d'aquesta moció serà negatiu. Gràcies. Gràcies, senyor regidora. Només per acabar de completar el que ha dit la senyora regidora, perquè això té més de la part històrica, eh, quan ha sortit, quan el procés ha sigut aquest que ha dit la senyora regidora que surt dels claustres i arriba fins a l'Ajuntament, l'Ajuntament hi ha col·laborat com vàrem fer quan hi havia de regidor el senyor Xavier Roques i es va invertir amb la, la robòtica. No? Però el procés sempre al revés. Començant per, per als claustres direccions i després arribem al arribo no al revés que el ple a prop I només això, l'exemple aquest és la robòtica és el que ens serveix una mica de d'aquí, a senyor Rius. Sí, Sr. Calda. Evidentment, com referent a la ciutat educadora, hem d'estar treballant ja en aquesta direcció i a la va i davant la situació que estem vivint, veiem les nostres objectius un objectiu primordial. Veiem el més complexa en aquest moment, d'aquest projecte, l'any Joan Ferrer és el finançament per aquest projecte, però hem de fer els possibles per aconseguir aquests mitjans, per seguir avançant. Els que som els professors ja ho hem patit, tot aquest confinament. Veure estudiar aquest sistema marxa per poder treballar tots plegats realment seria un funcionament i, i veure que altres municipis si ho estan portant a terme, també podríem estudiar. El nostre partit és una cosa favorable, ens muntarem la moció a favor. Gràcies. Senyor Fernández? I la Laura, Laura Millán. La senyora López. Bona nit. Uh, bueno, nosaltres pensem que davant del que ens hem trobat amb el Covid no podem negar doncs, que, que hi ha una nova manera de treballar i de relacionar-nos i això també doncs, uh, ha vingut a les escoles. Uh, malgrat la forma que té l'emoció, que com bé ha expressat la Mònica, uh, no és correcte, no? i caldria potser indicar el, el, el tipus de finançament que donaríem en el projecte, uh, però ve a estar posada a l'ordre del dia i, i per tant pues, cal posar-la a debat. Uh, nosaltres donem suport a, a la idea que presenta uh, el, el company Joan Ferrer. Pensem que, sens dubte, això seria doncs, un salt important per la digitalit digitalització de les escoles de, de Palafragell, i que podríem esdevenir doncs, un referent de, de la comarca de la província. També penso que seria un avenç en la qualitat, la modernització eh, i sobretot en el que fa la igualtat d'oportunitats de, de l'escola pública. Eh, a més, davant de les previsions que hi ha de, de confinament, no, de, de petits grups classe o grups bombolla, com en diu el departament, per períodes curts de 15 dies, és evident que, que hem de tenir una resposta molt ràpida i, i per tal que aquests alumnes que hagin de tornar a casa eh, no perdin el fil, no, no s'aturin l'activitat escolar eh, i que aquests alumnes que no tenen aparells informàtics a casa doncs no quedin en desvantatge davant dels que, dels que sí que tenen, eh, tenen accés a la informàtica. Jo penso que, que és una aposta i un projecte valent eh, que té un finançament alt, però que en els últims temps penso que s'ha posat de manifest a de les eines TAC, uh, millora la motivació dels alumnes, uh, els hi proporciona més uh, oportunitats, desenvolupen la competència digital i la de tractament de la informació i uh, permet en els mestres uh, fer-hi una atenció més individualitzada i, i ens permet la, la digitalització i l'accés a les tecnologies una integració social de, de tot l'alumnat. Jo penso que a l'Ajuntament sempre m'ha estat en consens pel que, pel que fa a, a temes educatius i, i penso que per tant és important que, que ens assentem, puguem parlar no només al ple, sinó com bé hem dit amb totes les escoles, amb tots els equips directius, amb els professors i, i, i buscar un camí que ens, porti, que ens porti cap a aquesta direcció, que no? punta d'aquest projecte. És evident que no es pot fer d'ara al setembre, eh, seria gust dir-ho, i, i penso que, doncs, que, que és un, un camí que hem, que hem de seguir a, a poc a poc, però que hem d'anar cap a aquesta línia. Uh, gràcies. Uh, senyor Ferrer. Uh, senyora regidora, uh, els projectes auditius ja són les escoles i, i les competències digitals són necessàries i la digitalització està per tot. No cal un país educatiu que només parli d'aquest tema, no? Cada el ja té el seu, el té molt d'assabentar. Aquestes són, són eines informàtiques que permeten als alumnes trencar amb la bretxa digital, accedir a la, a la societat del coneixement, eh, tenir les mateixes oportunitats, seguir el currículum, cosa que no s'ha pogut fer, i lògicament cada vegada més hi ha, hi ha més portals i les editorials estan treballant online, per tant, això és, són eines bàsiques que permetran als nostres alumnes seguir el seu currículum escolar. Jo l'explico la meva experiència. Ja porto quatre anys treballant en tot aquest tema. Com, eh? sí, sí. Uh, -li que en la meva classe de cinquè, com a tutor, el 60% dels alumnes no tenien instruments, o sigui, eines informàtiques. Se'ls va dir que la Generalitat o la Generalitat no van donar res. Ja es va dir que donaria 35% tampoc. Per tant, eh, després vaig fer tota l'enquestra que estava en contacte amb ells, ja sigui pel WhatsApp, ja sigui pel mòbil. Tots disposaven de connectivitat, per tant, aquí no era el problema. El problema és disposar d'aquesta eina. Segon, la metodologia. Això no és metodologia. Això és tenir eina per poder anar portant el currículum. Lògicament no? eh, anem cap una escola híbrida presencial i, i treball telemàtic. No? Per ser, la inversió, efectivament, la inversió és de 100.000. Quines partides vostè diminui? Si en aquest moment del Covid no hi ha partides, doncs demanem un crèdit extraordinari. I jo he preguntat, amb entitats concretes, i entitats concretes financeres, tenen crèdits específics en el condicions òptimes, i més que tots els ajuntaments, que a última crec que ha que ser l el, el, el, en aquest cas la Generalitat, si no pot que pot ser un regre extraordinari que ens ho i ens ho aquestes 850 alumnes i 780 famílies. Um, el pla de digitalització és que si anem ara esperant que vingui la Generalitat arribarem tard, malament, continuem amb la bretxa digital, continuem fent millora seguiment dels currículs com en Déu mana i segueixo l'esprit de la Núria Ribas, que va ser innovador i mobilitatiu, l'esprit també, en aquest cas, que van emportar la, el PSC, i ara que seria el moment, com diu en aquest cas l'equip succedista, la Laura, de donar un pas endavant, un pas ferm, segur, i apostant decididament per facilitar a totes les famílies alumnes aquestes eines informàtiques. Simplement això. Bueno. No sé si doncs, la senyora Mònica ho sotja mateix, contesto't. Vale, doncs contesto't jo mateix, senyor Ferrer, és molt senzill. L'única cosa que li estem dient és que és el procediment d'aquest projecte que presenta vostè és el que no hi estem d'acord, el procediment de presentar-lo. Només han dit això. Mai en aquest ajuntament s'ha provat una moció d'aquesta tipologia referent a les escoles. ha sigut el res que de les escoles demanen a l'Ajuntament que fem alguna cosa. Llavors l'única cosa que hauríem demanat és que siguin això. No a la senyora regidora en cap moment hi ha discutit la validesa de la seva, de la, del seu projecte. El que li està dient és que, si s'ha de fer una inversió en les escoles, hem de comptar amb les escoles. I tenim claustres de professors, consells escolars de centre, junta de directors locals, consell escolar municipal, abans d'arribar en el ple. És l'única cosa que li diem. Fem les coses ben fetes com s'ha fet en aquest ajuntament tota la vida. Tant parlava la senyora Núria Ribas, doncs home, seguiu-la. Perquè la junta de directors va ser una creació d'ella per intentar fer això. I evidentment, si parlem d'aquesta ajuda, com a ple de l'Ajuntament, no podem fer a primària, perquè vostè estigui un, un, un professor de primària, hem fa primària i secundària. I si hem de fer-ho, de fer-ho amb tots. Com sempre s'ha fet en aquest Ajuntament, sempre. No hem discriminat ni pública ni concertada, ni primària ni secundària. Una vegada tenim això, fem els passos, dir, que els direcions del centre parlin amb la regidora, que la regidora els atendrà, i, eh, i, i, i, i si serveu a bon port, ajudarem, sí, o mai ajudarem, o iam t'puguem, i llavidentment. No us vulgui convèncer del que no, de... okay. Okay. no realitat, el... Escolta, Directors d'escola, ah, bueno, sí. o... no de de... eh. sí? directors que... d'escola, ah. junta de directors, junta de directors i enllà que es debati. És allà que s'ha de debatre. Oh, eh. Passem a la votació. Uh, vots a favor de la moció? A dintre del ple voten els portaveus de, de socialistes, podem i ciutadans. Vots en contra? A la sala pens en contra tots els membres de l'equip de govern i tinc entès, senyor secretari, que no hi ha ningú més, no? Con tots els vots... Per tant, eh, no s'aprovaria la moció pels 12 vots en contra de l'equip de govern. Gràcies. Seguim? Sí. El següent seria, doncs, el, el punt número 14, informes. Estem a pare d'informes. Em falta fet que el senyor Lluís Ros vulgui explicar un nou informe. Senyor Lluís Ros. i cru M'he sentit ara? Sí sí, sí, sí, ara Bé, doncs eh, jo volia informar sobre unes obres que estan estat fent al carrer Monofetures M'he sentit? Sí, Lluís, que te sentim Sí, sí vale. Ah, o sigui, sí, no? Sí, sí. Vau, doncs explico sobre aquestes obres del carrer Manopatius. Són unes obres que vam valorar ja fa un qüestió de dos anys, perquè aquest carrer presentava el que en diem blandons. Blandons són aquelles irregularitats que hi ha al terme que venen quasi sempre provocades per petites cuites. Pot ser del clavegram, pot ser de la xarxa d'aigues, i allò va aruginant la terra aquí a sota i fa aquests petits empunzaments. Per l'altre costat, també presentava el que a l'argot en pell de cocodríbo, que són aquelles petiteses esquerdes que fa l'asfalt i que per allà es va filtant l'aigua de pluja i molt ràpidament es va deteriorar. Això, com he dit, fa dos anys que ho vam valorar. Però, en aquell moment, encara, el carrer Manufactura i un carrer que absorvia molt de trànsit. Tots recordem aquelles cues que hi havia amb vosaltres en el creuament amb el carrer de Pals i, veient això, van decidir posar una mica per deixar que la gent es acostumant a circular pel Dial Nord. Així ho hem fet i ara ha arribat el moment de fer aquestes obres. I amb tota la intenció del món hem volgut començar-los ara, el mes de juliol i agost, perquè ja tenim l'Escola de Música i el Col·legi de Barcelona Mates en aquell àmbit. Ho eh, farem en dos trams. Un tram serà de Carrer de Pals fins a Pimbergall i així amb això ho acabarem abans de que comenci el curs escolar i allibrem aquests dos col·legis d'això, de, de del trànsit, vull de, dir, que quedin completament alliberats i tothom hi pugui arribar correctament. Això vull recalcar-ho, perquè inclús he sentit unes declaracions diguent que, bé, bueno, que l'escola de música podria l'excusa que haguessin començat ara amb Soriola. I això és fals, o sigui, ho hem fet a propós ara, precisament per això que li dic. L'escola de música i, sobretot, els brusolomans. I dic, sobretot, perquè el Barcelona Matas té les hores de començament i de sortida del col·legi que coincideixen plenament amb l'horari de l'empresa que està fent els treballs. I a part d'això, també crec que hi ha menors, o sigui, nens de menys edat dels que van a l'escola de música. I això, per tant, els doncs pares és molt més afluència de gent que porta nens al col·legi. Per tant, amb això creiem que és la millor ocasió per alliberar aquesta zona i després, a partir de setembre, continuar des de Pimar Gall fins a Pompeu Pompel Favre. Uh, vull aprofitar també aquests moments per demanar comprensió a tots els veïns, perquè sabem que els estem molestant, totes les obres molesten, porten molèsties, i, repeteixo, demanar excuses a aquesta gent quan de fer servir, però, de moment, ni coneixem ni sabem cap manera de fer les obres sense causar molèsties. Gràcies. Uh, gràcies, senyor Ross Si has després el preix i pregunta si ho pot fer alguna pregunta, doncs que hi entrem. Senyor Ferrer, estem a preix i preguntes. No, ah. ja l'he explicat. Micro, micròfon. La segona pregunta és que... La rei Jopitea enviat cada vegada més fotos dient que les escombraries no es retiràvem al seu moment. Ja li, li vaig fotos amb ell, amb el senyor Pau, i, ideològicament eh, hi ha gotigues i gent afectada perquè no es retiren les escombraries eh, tant per qualca. no? I quan arriben els mateixos escombraries es troben tot poc l'efecte no? eh, eh, de Per què s'ha tret el pàrquing que era del, del Quim, que es permetia l'any passat, fins la primera retona de Llatan. Entenc que jo que aquests canvis s'haurien de fer entre estils. i ja sé que hi havia preliositat, però era, era un pàrquing que donava molt servei i que permetia a la gent, sobretot quan hi ha tanta demanda, accedir després a Llatan i allà, no? jo s'han enfocat allà. Jo, escombraries, no en Pau és el regidor, és en Jaume eh, senyor Jaume Palaí, no sé si vol intervenir amb aquesta pregunta que ha fet el senyor Ferrer sobre les escombraries del carrer Xopitea Sí, més que res per entendre-la quines escombraries del carrer Xopitea les que hi ha a la plaça allà al Prat Xirlo, quines són les escombraries que, que hi ha que diu vostè Sí, en el carrer el carrer Xupitea i el carrer Llevant, davant on hi ha la càmera fotogràfica. Per allà, que hi ha uns contenidors i hi ha una acumulació i ha passat tres dies. Me n'envia fotos i jo l'ho d'enves amb poc perquè... Escolta, vostè... perdoni, però el carrer Lepanto amb Xupitea no hi ha escombraries. No hi ha ni un contenidor. No, no es diu Llevant, el carrer. No, el... no sé, crec, crec que vostè no està ben... no sé... Bueno, jo vaig enviar fotos, eh? Vaig enviar fotos correctament, no et veiem. Eh? Bueno, vaig enviar fotos amb el eh? Pau perquè vostè no tenia llocs i WhatsApp per veure gent, no? Va dir Pau que era el carrer d'avant, no? I qui... I qui ho deixa? En aquest cas, les... la gent? Ja, no? ja, ja, ja, ja, però vull deixar cartrós o deixar bosses o... No sé, eh? No, no hi és ha una habilitada, senyor Ferrer, no és una zona habilitada allà per deixar escombraries, això és un que li mou. L'únic que, miri senyor Ferrer, l'únic que li diré, l'únic que s'ha m'acut en el carrer de Panto és que hi deixen les, uh, la, la selectiva la cruxanteria, i deixen els en allà i els hi deixen amb un horari perquè la, la recollida selectiva es fa cada dia amb una hora determinada que els estalvients saben perfectament a quina hora és. I ells han de deixar aquells, eh, els cartarons, o el vidre, o, o la resta, bueno, no, la resta la tiren als al, contenidors domèstics, el vidre, el plàstic o els cartarons, amb una hora determinada que es passa cada dia, que crec que són les 10 del matí, ara va... i ells orient de, orient de ho haurien de deixar-ho mitja hora abans. Hi ha una acumulació, passa el camió i s'ho no sé, jo, miri, a Calaia hi vaig bastant sovint i jo, podeu haver vist les fotos, podeu sí, però jo allà no hi he vist mai acumulació de, de brutícia. Tot i que en algun lloc n'hi ha, eh? però en aquí no. No, vols no, vols no, no. Dia, no, vaig, ara... vaig enviar vaig venir, en perquè tinc el seu. Eh? Ah. El senyor ah. De fet, ara, senyor alcalde, de fet aquest aparcament no era un aparcament, i ja en vam parlar eh, vostè i jo, van fer una conversa de WhatsApp, el, el tall de la Font d'Enxeco, diguem, que es refereix, eh, no és un espai habilitat per aparcament. Eh, segons el DGT, les vies eh, intraurbanes que se separen, que tenen un voral amb una línia contínua, no es poden habilitar com a aparcament per la seva perillositat. A més a més, si vols deixar fixar la rotonda del final de la Font d'Enxeco i aproximadament fins al Paraíso, hi ha eh, una vorea que comença i una que acaba per tant eh, hi passa molta gent, moltíssima gent dels càmpings, de fet a la foto de Google Maps, si ho miren ara mateix la gent que ens estigui escoltant, hi ha una sèrie de nanos eh, que van al càmping i estan passant per aquell rural, per tant nosaltres el primer que havíem de fer és assegurar la seguretat de les persones que transitan per allà Paral·lelament varen treballar amb el gabinet de mobilitat, amb el gabinet de policia eh, tant el senyor Calde el senyor Digues com jo mateix varen treballar un aparcament i aquest aparcament és el del carrer Ciceró entre aquest aparcament que el carrer Ciceró són uns 80 cotxes uh, i el, aquest espai que no està habilitat de la Font d'Enxeco uh, se separen 50, 50 metres vist amb la cartografia del Google Earth per tant és una, és una diferència és una diferència substancial i a més a més també dir-li que s'han guanyat bastantes més places que les que de forma inàvio hi havia al Font d'Enxeco i a més a més s'està treballant ara mateix en un altre aparcament que eh, estarà igual, està obert, està obert, que està, que està al final de l'autovía del Mar, però no a la banda del restaurant, sinó a la banda que és façament de Calella, que també hi haurà aproximadament uns 80 cotxes guan. Vale, doncs, doncs hi ha aproximadament uns 80 uns 80 cotxes, per tant, aproximadament hem aproximadament guanyat uns 150, 160 estacionaments a Lletrant, a més a més dels que també hem treballat en el entorn del parc han sigut uns dos. Gràcies. Gràcies, senyor Calda. Uh, bé, des de com ho podem, uh, torno a preguntar i persones del poble que volen saber, en principi, jo sé, es va vostè explicar el passat ple, però veurem quan poden fer el ple obert a tot el públic i habilitar un espai que hi pugui participar la gent del poble i també tots els altres regidors que avui ho fan telemàticament. Dir, si ja podrà ser el pròxim mes o encara estarem en la mateixa situació. Però m'han demanat que ja voldríem vindre a assistir algunes persones i que bueno, encara tampoc fent-ho amb, amb les mesures que hauríem de fer-ho, que ho podríem fer. Uh, per altra part, uh, ja m'has respost la pregunta també que ens havíem rebut queixes uh, referent al carrer Manufactures, que li volíem demanar al senyor regidor, al senyor Ross, però ja ens ho, ha, ens ho ha explicat. I per altra banda, hem detectat que la via telemàtica no ha funcionat pel que fa a moltes famílies sense poder tramitar les seves ajudes del covid -19. Pensem que justament aquestes persones amb menys recursos no tenen la via telemàtica per pogueu fer eh, demanar aquesta aquesta ajuda. Alhora, no sé si ho és impossible fer amb un altre tipus de comunicat, alguna cosa, però sabem que hi ha gent que s'ha quedat descartada de poder rebre aquesta ajuda perquè potser perquè no pogu rebre la informació telemàticament o per la web de l'ajuntament o no han tingut els mitjans no ho puc fer. A veure si ens detectes alguna persona com es podria solucionar. Al mateix temps, ehm Volem fer diferents felicitacions, des de Comú Podem. Volem felicitar l'organització de la Comissió de Festa Major, bo, hem de dir que ho va fer perfecte. I pel que fa referent, als, en, bueno, puntualment, als concerts de Festa Major de l'Orquestra de Maravella i l'Arquestra de Costa Brava, doncs ser, ser felicitats perquè realment van fer, van seguir les mesures al fil de la lletra i realment vam quedar sorpresos com està bonitzat aquesta comissió. Felicitar des d'aquí també aquesta feina. També al mateix temps volem felicitar el que fa al tema del de, sistema que van optar per la PP dels sants de la platja perquè pensem que per molta gent això ha facilitat la feina i hem vist que la gent ho utilitza realment i que ha sigut un mitjà ben pensat que tot i que es, es congestionin aquestes platges els caps de setmana doncs ho ha facilitat molt la feina i per acabar, doncs, no voldria fer mena les felicitacions que només m'he puc fer el seu dia perquè, ja volgués excuses abans, per a dia dels diplomes del mèrit ciutadà a la nostra amiga Rita, amb el senyor Fèlix, els germans Caselles i al d'estableiment clic des d'aquí en com ho podem enviar-ls aquesta felicitació i la enhorabona. Gràcies. Viana pot creir la participació que s'ha Que siguis bona tots els temps insoltors perquè som els micro. Deia que que que aquesta felicitació i evidentment ho li passem a tots els tècnics que són els que veritablement eh, són els mereixadors d'aquestes felicitacions que vostè ha fet. Eh, respecte en el ple obert no hi havia sé dit no vale. doncs, no, no, no, a, a la comissió de portaveus que vam estar a no hi No, no, no, la comissió de portaveus que van fer di març, mal varen dir que eh per poder fer el ple, no, no hem trobat cap lloc adequat per poder fer el ple, l'únic lloc que hem trobat per, per fer aquest ple que vostè demana és l'escenari del teatre, no? però que ara l'estiu, com que fan al cine i tota la història no anava bé, que vàrem proposant els portaveus continuar fent uh, juliol i agost en aquí d'aquesta manera, i a partir del setembre, si la situació encara continua igual i podem tenim les mateixes normatives que tenim ara, traslladar-ho al teatre, que llavors sí que hi podrà anar i gent. De totes maneres, la majoria dels plens uh, es fan sense públic o, o, o, o, o, o mitjate, mig telemàtic, o sigui, no és, no és una situació més d'aquests ajuntaments, sinó que és la situació sobretot dels ajuntaments, sin en aquest cas també de la Diputació, que tenen una sala de plens en el qual és petita per al nombre de regidors que, o oh, en aquest cas de la Diputació, de diputats que hi ha. No, no, no. El maquebre aquest, aquest és el problema. Però els van dir això i llavors els portadors estaven. I respecte a ah, la via telemàtica, que no, mai quedarà, ningú quedarà mai, mai exclòs si no s'ha pogut presentar. Si agafes el senyor Vigues que porta més. La via telemàtica és evident que no podem exigir tothom que havia telemàtica no sé. Eh, que... Vale, perdoneu. Què sí. És evident que no podem exclar la gent perquè havia telemàtica no es puguin que en definitiva eh, ningú quedarà esclós I, i, i és evident que aquest tema mm, crec que hem de millorar i hem de millorar molt ¿vale? eh, a partir de dijous que ve la Junta de Govern s'aprovarà les bases per les ajudes a comerços, hotels i, i les que han hagut Tot totes aquestes molt universals que, que estem okay. parlant ara que es per aquí aprovant la Junta de Govern les bases i amb aquest estat que estem dient és evident que no estem temps, jo el primer, no, no estem temps de l'abast en el qual avui estem arribant a la població. Ah, també en consta que eh, aquest ajuntament des d'intervenció va ah, estar fent un, un esforç considerable. També en consta que possiblement doncs poder, havíem d'haver demanat més ajuda, poder, inclús externe, ho he sentit i s'ha comentat. També és, també és veritat que no uh, cal que us digui que aquest Ajuntament ha hagut d'acudir a molts d'acostos durant els últims tres mesos econòmicament també, però consta que des d'intervenció s'hi està treballant molt exhaustivament, però és evident que avui, avui, jo particularment no estic content de la on arribem. I que hem hem portat les dades, les dates, i que ho hem de treballar-hi, i hem de treballar-hi molt, perquè no s'atarnitzi, perquè tampoc vull o volem, em sembla que vosaltres sou els primers també, i me'n sento responsable perquè, perquè tots, com deies tu abans, eh, tots, tots van donar l'ombro, ja ara toca a cadascú a, a jo donar nous. una explicació. Oh. Senyor Fernández. Sí, senyor Rangeu, com serà ara? Senyor Rangeu, té la praula. Sí, Deixerem breu. El senyor Alcalde. Mol ràpid, eh, voldria expressar, eh, em sent, eh, voldria expressar meu agraïment als treballadors de l'Ajuntament de Prensa i Secretaria pels esforços que han fet tant ahir com avui perquè molts dels regidors de l'oposició poguessin tenir eh, el ple, l'acte de ple del mes de, mes de juny, sobretot pel que fa eh, a la preacta i al vídeo, que eh, hi han hagut moltes dificultats aquests darrers dies per poder-hi accedir. Després, eh, per tant, vagi per endavant el nostre avalliment. Demanar eh, al secretari a veure si hi ha la possibilitat de que quan des de l'oposició demanem eh, fem alguna pregunta a l'equip de govern i aquest respon que ens passarà l'informe si aquest informe referent a aquesta pregunta també el poden fer arribar a la resta de portaveus. I efectes de com a mínim saber quina és la resposta a aquella pregunta que sí que hem escoltat en el plenari. I això seria un, un preg a veure si eh, el senyor secretari ho pot eh, canalitzar. Sí que eh, m'agradaria demanar-li també al senyor secretari a veure si em pot fer arribar un conveni de col·laboració que es va aprovar a la darrera de les juntes de govern local del 27 de juny darrere de les juntes de govern local que està penjada eh, del 27 de juny en el seu punt 12.2 eh? és un conveni de col·laboració un privat per eh, el lloguer d'un camp eh, al costat de l'autovia i després, i ja per acabar i que eh, el senyor alcalde eh, en el principi del plenari m'ha aixafat una mica la pregunta eh, li vull recordar que la meva pregunta anava amb la línia de dir quan crearem la comissió de seguiment del Covid per començar a treballar des del seguiment des de la proposta, els canvis l'adaptació, que aquesta ja m'ha contestat que el mes d'agost eh, començarem eh, a portar aquí a plenari eh, a, a la creació d'aquesta comissió i el, el mecanisme de funcionament i representació d'aquesta comissió i per tant el nostre objeç ja se'n dona per satisfet Res més, perquè el dia eh, ja ha estat prou llarg. Quin dia em parla vostè d'ahir o d'avui? Vale. Gràcies, senyor Ràngel, per la seva concessió. Crec que la majoria de les preguntes es van pel secretari que li faran arribar. Uh, L'agraïment també d'aquests problemes informàtics, uh, com que estem... No, no en tenim ràpids, eh? Vull dir que comencem la inversió per la casa... Uh, uh que és un mal endèmic d'aquestes connexions, sobretot les que tenen els, els, els regidors de l'oposició i que eh, li puc assegurar que, que el senyor regidor hi, hi posa tots els esforços i que ja és des del primer dia, però eh, amb, amb l'informàtica en I respecte a l'altra de la comissió, m'ha quedat així. Del que ja, que ja senyor Fernández? Sí, senyor Genove. Senyor Genove? Sí. Bona nit, me senten? Sí? sí, sí ja no ve, pregunti. Sí, una, una pregunta molt breu. El nostre grup va veure molt bons ulls quan varen dir que havien llogat l'antic pàrquing del Capravo per aparcament. Varen fer aquelles modificacions, varen fer un, aquell carril al carrer Begú, van canviar de lloc els contenidors... Eh, bon, bueno, eh, ho vàrem veure amb bons ulls el senyor Vigues va dir que amb això esperava millorar la mobilitat al centre de la vila i esponjar l'aparcament, etc etc. i fa uns dies un veí em diu que estava tancat no ho he anat i efectivament he vist que estava tancat què ha passat? què ha succeït? no, no cap més, cap més a veure, el senyor Paul Vigas ah, tal senyor alcalde si m'ha deixat alguna coseta ja m'ho complementaran Bàsicament, eh, la demora d'aquesta obertura del de Tardau ha sigut doncs que en el moment eh, d'obrir-lo doncs, hem trobat alguns dèficits. Aquests dèficits eh, simplement responen a que, bueno, doncs, que doncs, en casa de l'empresa privada, doncs, eh, hi ha hagut, tot per tot el del Covid, doncs, hi, ha, hi, ha hagut, hi ha hagut aquests dèficits per la part estructural, després el tema del Covid doncs, tot s'allarga molt més, doncs aquests procediments s'allargan molt més, i que per tant doncs, estem últim any, ja estem treballant, ho hem treballat aquesta última setmana bastant, amb el tema del salutari i segurament i properament eh, podrem obrir el més aviat possible i també podem fer tots aquells canvis de la zona centre que els vam explicar a la, a la Pacta d'Essegment per a la Mobilitat i a fer efecte doncs, poder-ho dur a terme el més aviat possible. Gràcies. Sembla, si m'ha deixat alguna cosa més? Sí, no, jo, sí, més més perquè va de completar eh, dues coses, una jo crec que és molt, molt, molt clara, i el fet que el senyor Vigues ho ha dit abans, eh, el volum de feina que hem tingut tant, tant per part dels regidors de l'equip de govern, sobretot els que estan més en el carrer, com els tècnics per posar el dia a palafrugell després del Covid, que estava tot aturat, i, i, i amb les novetats que, que ens ha portat també a tot això, ha sigut de tal magnitud que no, no hem pogut donar l'abast a tothom. la majoria de les vegades, Algunes vegades responsabilitat nostra, el senyor Vives ho ha reconegut, amb altres perquè les empreses privades ens han fallat. Però jo sí que volia aquí agrair Uh, perquè ha sigut un, un esforç uh, magnífic uh, i molt i molt gran el que s'ha hagut de fer. El que passa que algunes coses han sortit, i vull agrair aquest agraïment, per exemple, en tema de les plages i de les pipés i tota la història, que ens ha sortit i ens ha sortit molt bé. Sobretot ha sortit bé perquè a fora de Palafrugell han donat aquesta sensació de control, que és el que, el que intentàvem donar, eh, que és un millor... Per comptes a dir que som que estem a zero, que tenim el control, que han sortit a molts de mitjans de comunicació i han sortit per coses positives, jo crec que això és positiu per tot, el que passa que, com això, doncs hi ha coses que ens ha fet... En aquest cas ha sigut ben bé l'empresa privada o el golfet, no sé si és que us aixafo d'alguna pregunta, que també l'empresa privada no, no, no ha respost quan havia quan, com volia respondre, i costa, ja no en parlem. De totes maneres, no ha dit el senyor Lledó que sembla ser que l'empresa que ens ha llogat no ens cobrarà aquest mes de juliol. Així Eh? El, el mes de, com que és una responsabilitat també d'ells, aquest mes de juliol no cobrarà el lloguer d'aquesta percada. Senyor Fernández És molt breu Llegant amb això és veritat que el COVID segur que ha tingut afectació però els serveis públics estan contractats o les empreses estaven contractades i per tant l'obligació de defensa fer serveis era igual, en tot cas els funcionaris sabíem com a teletreball o l'empresa, per dir exemple, doncs d'escombaria, de residus, d'electricitat, tot aquestes coses, i hem de funcionar igualment. I sí que hem vist, hauríem de la resta, bàsicament, si no hi havia cap incidència, això no evita... Jo faré, només faré tres pregs avui. El primer va relació a l'informe que ha fet el senyor Luis Ros. Evidentment que ningú discuteix que aquell carrer està malament. És obvi que aquell carrer calgui ha ho ah. jo discussió està si, eh, si és oportun fer-ho ara o no. Jo sí, estic segur que mai és oportú fer una obra i que sempre hi ha molèsties, però el govern ha de prioritzar. En aquest cas, el govern, aquest any, igual que l'any passat, va prioritzar fer obres a l'estiu que aquí no havia passat mai. I recordar que aquest any tenim aquesta obra important. L'any passat està tot l'estiu, carrer Cervantes tallat, carrer Horta d'Enfina tallat. no Tot l'estiu, carrer Horta d'Enfina, no, l'any passat. en 2000, no, que baixa any d'eleccions basta a l volta de final es no. es va obrir a final de setembre. i primer 15 de juliol existiu. O si sigui, estem diguem que volem una temporada turística de qualitat i li demanaclús els industrials nostres que no podem fer veure per com ho esta i nosaltres som les primers. Per tant jo la l'edició que per el govern és dir Scott en comptes d aagafar i fer-les o abans al mes de maig ja fer les per intentar diguessin, millorar la mobilitat en el tema del Col·legi Barcelona-Mates i, i l'Escola Mòssica. És un model de turisme de qualitat i segurament, de manera immediata, cap a una, una millora diversificació de l'economia, no es vol que a l'estiu tinguem els carrers en obres. Com no es vol poc que tinguem els carrers en carrer físic. Home, no sé si ho heu vist, aquesta setmana, portem doncs, dues setmanes amb un caos a la plaça del Beniven, perquè es entenguin tots, en cua i impressionant fem aquella... El nostre grup no discuteix que no ho vulguem... O sigui, estem a favor de que hi hagi carrer i vici. Ho hem votat. Aquí diguem, calia fer-ho ara, al mes de juliol, aquesta obra? No podia esperar a octubre? Bueno, estaria igualment fet el carrer i vici. I a més a més, i si us plau els que pintin, que fiquin la, la regla, perquè hi ha alguna... alguna, alguna alguna pintada que sembla ser que el que la va pintar anava una mica... Per tant, ho dic... O Siguient capaços, no només això però a mi em preocupa fer l'escola. El prec seria, intentem treballar tots plegats i entreguir aquesta sensació de que a l'estiu fora bo que tinguéssim això recollit. L'altre prec és un tema d'una simple sensibilitat. O sigui, amb amb l'estiu que tenim, que la lliure està patint, a veure si aguanta la temporada i la podem salvar per lo que és l'hivern, no pot ser que i hagin establiments, i hagin rebut una carta d'un regidor diguent-li, sobretot penseu que l'estiu que ve les terrasses s'han d'adequar amb aquest, aquest format o un altre format. Quan a mi em consta que aquests establiments ja havien tingut converses amb el govern, que hi ha una prevista per fer el de març, que va, òbviament no es va fer perquè va haver-hi confinament, per intentar fer un projecte alternatiu. Com que això no s'ha fet, home, jo crec que és de molt mal gust que rebre, es rebi una carta digueu que l'any que ve s'ha de, de fer això. Home, si el que estem intentant aquesta en aquest estiu és a veure com podem salvar la temporada, perquè alguns, alguns, jo crec que tindran problemes per aguantar, per tant, home, jo diria que aquest, el dia que s'ha enviat aquesta carta, el prec seria enviant-li una altra, diguem-li, estem disposats a seguir parlant i en tot cas us animem a que l'estiu sigui el més eh, suau possible i que pugueu intentar aguantar el negoci. Per tant, ja dic, perquè a mi aquesta carta me l'han fet arribar, eh? vull dir que, que no, no, no, no m'emento ni igual menys el, el que és la, el redactat. I l'altre també, un altre preg, va en relació al tema de, de les línies de subvenció. Jo sóc conscient de que hi ha una càrrega de feina important, no tinc cap dubte d'això, i soc conscient de que tenim tècnics fantàstics treballant, però el que no és de rebut és que tinguem compla estat d'anar fa dos mesos per aprovar una línia d'ajudes, que les tres primeres línies d'ajudes, que eren ajudes directes al comerç al estatut turístic, encara no estiguen ni les bases aprovades. Ja sé que em diran que dilluns queden, segurament s'aprovaran, o potser s'aprovarà el dilluns passar perquè l'Ajuntament no la tenim, però han passat. És més greu que l última línia de subvencions, que segurament que és la que ha d'arribar a més gent, encara estiguem treballant a les bases. I jo... Vull dir, si cal buscar ajuda externa, busquem-la. Si cal que algú ens ajudi, contractem un contracte menor per adjudicar-li aquesta feina. Però aquestes subvencions, una, ja hem d'estar allà als establiments com molt tard a mitjans d'agost i les que afecta famílies i comerços com molt tard a setembre. Si no, és que si no n'hi arribarem. Per tant, és un preg en positiu perquè en l'acord jo vaig participar-hi i sóc conscient de la càrrega de feina que, que en aquest moments, doncs, té el govern, òbviament, però que també té la la pròpia la, la gent de la casa. Per tant, aquests serien els pres que jo faria en aquest cas, en cas ja veu que no és cap pregunta, i com que el ple ha anat eh, bé, doncs escoltem. Per nostra part ho deixem aquí, i en tot cas el mes d'agost, és el mes que habitualment eh, el nostre grup eh, doncs, eh, no fa ni mocions i pregunten que hi hagi, per tant, em que la propera, doncs, tinguem una entrevista. A veure, és un atorniment i un potencialit de mobilitat. El micro, el mobilitat, ja se li ha explicat i, sobretot, és el, el, ara deixem estar el que hem fet abans i tota la història, però sobretot el de Manufacturers del sur. el que es va valorar va ser l'escola per sobre de, de, del, de, la, de, de la mobilitat a l'estiu, perquè és un carrer que teòricament ha de ser un carrer de vianal, que no ha de ser de, de, de pas de, de vehicles, però no malgrat n'hi havia molt, i amb això que hem aconseguit és desviar tot el, el vehicle per on han de passar, que és la, la ronda. La ronda I, i després el, no. Després, el, uh, el, el senyor Palaí, que volia dir-me dues paraules. Senyor Palaí? Sí, merci. Bé, era per, per contestar una mica o per aclarir-li una mica el preq al senyor Fernández. A veure, el, la, la carta que han rebut alguns establiments, de, sobretot de a França, eh, ha sigut una carta molt suau. Nosaltres sabem perfectament de les dificultats que passen aquests establiments. És veritat que hi va haver-hi, sobretot a plaça Promontori, com en vostè diu, i és veritat perquè la, la, la professional que els hi porta el tema treballa a casa seva, llavors vostè n'està absolutament assabentat del tema, i és veritat que varen fer una proposta de canvi hi havia una proposta feta per l'ajuntament ells varen proposar un altre un altre sistema i nosaltres els hi varen acceptar nosaltres els hi varen acceptar i li diré més aquest any i precisament degut a les dificultats que aquesta gent passen eh, se'ls ha fet la pròrroga de la mateixa de, de la mateixa situació que tenien l'any passat i no diem res ni passa res. I probablement, escolti, no sé si vostè va a la plaça promontori, però la plaça promontori està absolutament plena, ocupada per, per, per, per, per taules i per pèrgoles per d'activitats, una cosa que no hauria de ser. Però no diem res precisament perquè eh, aquesta gent tenen dificultats i creiem que, a part d'haver-los baixat a la meitat que això és una, un, sacrifici, bueno, un sacrifici, no és una ajuda que ha fet l'Ajuntament amb molt bona intenció, de la qual jo també hi estic d'acord i crec que tot el ple vostè mateix també hi va estar i d'acord, crec que tots hi estem a favor, doncs no, no només això, sinó que hem deixat aquesta regulació que ells ja sabien de quan es va fer la, el, el projecte de la, de, de, del Passeig Cipcela, això també ha arribat en el Passeig Cipcela i ha arribat a Francesc d'Arlanes eh? i l'únic que se'ls hi fa d'una forma molt suau és dir-los escolteu, l'any que ve teniu el compromís, sobretot el Passeig Cipcela, ja he tenit, heu tingut pròrrogues, bastantes pròrrogues, pensi que la pròrrogue s'acabava al juny d'aquest any. Eh? I l'equip de govern va decidir doncs, que com que era el juny i com que era el d'allò eh, irem endavant a, a, allarguem aquest gràcies. any ah, gràcies senyor Polaí vinga no, no, no. no. no ballar-ho més només una cosa a veure, jo no estava parlant de la seva promotori la seva promotori ja sé com va anar va haver una proposta feta per una professional que treballa en el meu despatx veritat, que la, la va acceptar el govern perquè el govern havia prèiemment contratat una empresa perquè la fes i va pagar aquell servei jo estava parlant de Francesc Urbanes, que també una proposta d'analitzar una alternativa i aquesta gent, aquesta carta que vostè diu tan amable, si hagués, si hagués començat dient, com a i jo desitjo que la temporada sigui una temporada bona, els animo a seguir treballant, però sàpiguen vostès que tenim pendent aquesta qüestió, com hagués sigut bastant més eh, entenedora aquesta carta que no pas el concepte com estava escrita, per tant, perquè la carta només parlava d'això, per tant... Però vostè, com sempre, sutilment, doncs... Ja Això se'ls que... va dir de paraula, eh, diverses vegades, eh? Però, escolti, jo l'estic dient... dient vaig, parlar vaig parlar amb la Agosti i vaig a la l'Ai Agosti, eh? I, i, i, i, ja ho saben quan de fer. De dic l'oportunitat de la carta, seu pai. L'oportunitat de la carta. No dic res més. Però... El micro, el micro. Sí, clar, no és sé... el micro. I els grups, eh, per que pregunten... Enro, enro, enro... Però, però, sí, però a veure si... És que jo no discuteixo, i ells ho saben quan de fer. Di que és rebre la carta en aquests moments, que és el que nosaltres queixem, no? Escolti, si ja ho saben, i ja saben que s'han d'emplaçar per fer aquesta trobada, a veure si realment... Però home, que reben aquesta carta, que ara que estan tots preocupats de sobre què passarà d'aquí 10 dies, si realment es confinaran com estem a Figueres o Vigafana o Barcelona, que reben aquesta carta... I que, que no és oportuna, vaja no tinc cap dubte no tinc cap dubte que la carta aquesta que s'envia és amb aquesta amb aquesta aspiració de que si hi ha retó si estem amb aquesta normalitat d'ara és el que demanem i que si aquesta normalitat d'ara se'n va fer punyetes ens asseurem i prendrem les mesures que s'hagin de prendre en el moment oportun ara, del francès de Darlanes ens hi hem matat moltes hores intentant convèncer-los a deparar eh i no ens anem a en sortir. Uh, moltes gràcies a tothom per als que ens han escoltat, no sé si en xarxes queda algú viu, per poder-nos... Uh. Oh, no, no, uh. no. Tens uh, Moltes gràcies a tothom i ens trobem en el ple del mes d'agost.